Ti-radiohan se taas täällä naukaisee Tallinnasta ja helteisestä Tallinnasta tällä kertaa. Meillä on aina ollut erikoisia vieraita, mutta tänään meillä on kyllä semmoinen pommi täällä studiossa, että pois tieltä. Meillä on suorastaan pyhiä vieraita. Meillä on täällä Börjekissa, joka on pyhä virma, niinhän se oli. Ja Börjen isäntä Seppo. Leppänen. Tervetuloa Seppo ja Vörja. Kiitos. Ja sitten minä tuosta nappasin ihan siis suoraan kadulta väkisin väkisin menin mukaan tänne Eevan. Tervetuloa Eeva. Kiitos. Ja Pekka on tällä meillä myöskin niinku vakikalustoa ja, ja tuota mä olen sitten Helena Paavonsalo. Tällä kertaa meillä on aiheena aika erikoinen aihe. Meillä on ollut, ollut vieraana laivakissa, sitten meillä on ollut virastokissa. Sitten meillä on ollut kirjakauppakissa, mutta nyt meillä on varsin erikoinen tapaus tämä börje -kissa. Hän on nimittäin moottoripyöräkissa, prätkäkissa. Hän moottoripyöräilee. Kerroksä Seppo vähän, vähän tästä? Kerroisin, että, että minkä ikäinen Börje on? Ja... No, börje on reilun puolitoista vuotta. Että viime marraskuussa täytti vuoden. Ja, ja, ja... Sen verran kun pistää sen kuukausia lisää, niin... Ai... Tämä on äärimmäisen rauhallinen ää. kissa. Ei, ei säikö eikä se pelkää mitään. Ei pelkää mitään. Tuossa kadulla että kun tämä kahvilla nurri avataan, niin pöri oli sinne ihan rauhassa. Kauhea liikenne ja kaikki, niin normaalikissa olisi ollut aivan paniikissa. Mutta ei tämä mitään. Ei, ei tämä mitään. Ihan. Ihan, ihan, ihan tyynenä ja täälläkin hän studiossa nyt sitten aivan rauhallisesti. Tuolta kuuluu, kyllä tuolta taustalta kuuluu taas tuo raapiminen, kun nuo kahvilankissat raapivat tuota studioovea, mutta nyt tällä kertaa emme päästä heitä, kun Pörjö on täällä nyt isäntänä. Mutta tämä, ja on tullut kuuluisaksi. Hän oli lehdessä, lehdessä ainakin. Oli, ja sieltä mäkin hänet bongasin sitten. Ja, mutta minkä takia pörjien on kuullut? Kerroksä Seppo vähän, mitä, mitä te pörjien kanssa harrastatte? No, me ajellaan moottoripyörällä pitki, pitkiä poikia. <tos> sitten käydään kalassa. Pisi matka moottoripyörällä on reissu tehtiin Murmanskiin. Ihan hyvin meni. Murmanskiin? Joo. Miten kauan se matka kesti? Seitsemän päivää 7 päivää, että se no. no, pääsee. Joo, kyllä. Ihan tieto oli ihan hyvät. Jo. Oliko tieto oli hyvät? joo. Kaikki meni ihan Joo, Ei ollut mitään, joo, joo, joo. mitään ongelmia. En ole sinne asti päässyt koskaan. Paljon on siellä päin käynyt, mutta ne tieto on kyllä välillä aika arvoituksellisia. No siellä oli kyllä ihan, ihan hyvät, ettei ei, ei oh, mitään oh. noittimista. No miten ne sitten suhtautuu tähän? Beri on siis sun mukana. Hän on semmoisessa... Kassissa. Joo. Ja, miten tuota, ihmiset suhtautuvat, kun ne näkevät No Ei tuohon ainakaan kielteisesti voi suhtautua. Että... No ei, ei, voi. ei voi, kyllä. Kyllä on niin viehättävä sinisne silmineen. Joo, kyllä sitä. Nytkin laivamatkalla niin valokuvattiin niin paljon. Että... Niinhän hän on tosi kuuluisa. tosi kuuluisa. Miltä se tuntuu, Eeva, se... Pörjää. Ihana, pehmeä, Ihana. Mitäs nyt, Mitäs Yhdellä, nyt? Ihana, pere. pehmeä ja tosi kaunis. On todella kaunis kissa. On. Aika suuri. Niin. Kun näette että on ikäinen, hän niin nyt enää sitä, sitten, mutta aika suurin kokoinen. Mut onko ne sitten yleensäkin nämä Birman? Mä en oikein no, tiedä Birmoista mitään, eikä muutenkaan ei niin tutustunut. Tämä tuli sillä puolivahingossa mulle. Niin... Otin sen ja olen kiintynyt siihen. No, sä olet nähtävästi kiintynyt sen. Mm. Huomaa kyllä, että sä oot kiintynyt. Tai te olette molemmat kiintyneet mm. tietysti toisiinne. Mutta miten tämä sitten alkoi, tämä börjen moottoriperellä, miten ihmeessä sä sait sen mukaan? No, se, oli, se alkoi sillä, että kotona oli vähän semmoista leikketappelua ja sitä piti sitten kurmuuttaa. Ja mä laitoin sen semmoiseen paperiseen kassiin. Ja rupesin kantaa pitkin kämppää ja heiluttelemaan, niin se... Miksei? Sehän tykkäisi olla siellä. Joo, joo. Mä ajattelin istuttaa sen tuohon pyörän tankkilaukkuun, että miten se siinä pärjää. Ja... No, alkuun säikähtiin, kun moottorin pisti käyntiin, mutta <köhön>. se rauhoittui siinä. ja Tehtiin ensin pientä lenkkiä, vähän isompaa lenkkiä ja sitten vielä isompaa lenkkiä. Ja... Sehän tykkäisi olla siinä. Tykkää olla? Joo. No, kai sitä muuten Murmanskiin lähetä, jos ei se tykkää se, niin. olla. Niihin ei lähetä joo, se on. Jaa. Aika veikeä tapaus. Se siis todella viihtyy siellä. Niin kuin sä kerroit, että kun sä käynnistät moottoripyörän, niin hän rupeaa nukkumaan. Joo, se menee sinne ja Sitten kun pysähdytään, niin sitten rupeaa kyselemään, että joka on <laughs> Miten tota, hotelleissa, Miten ne suhtautuu? No... Olen päässyt kyllä jokaiseen hotelliin, mutta kyllä ne aineet kysyvät, että, että miten on pissaamisen laittaa. Se se, joo. joo. Mutta mullahan on toi, niin varmaan on näin tuon mukana. Se menee tuossa pyörän sivulaukun päällä joo. ja tuota, ei ole koskaan mitään vahinko Ei, Eihän yleensä satukaan, mutta just ihmisillä on ensimmäinen ajatus se, että se pissii nurkkiin. Mm. Ja haisee ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihan tuttu, tuttu juttu, mutta tuota, eihän Börje tee sellaista. Hänhän on hyvin sivistynyt maailmanmatkaajat. Maailman hän on... sen tuota Murmanskissa, te olette käynyt missä kaikkialla muualla? No sitten Suomessa. Mulla on kesämökki Joensuussa ja siellä ollaan käyty. Ja... Sitten kaverimökillä Tammelassa ja, ja, ja... Lovisassa ja missä muualla. Sitten semmoista, ollaan siinä pyöritty siinä Helsingin seudulla. Joo, ja Pörjö on aina mukana. Useimmiten joo. Joo, joo. Päivät hän joutuu tietysti olemaan kotona yksin, kun sä oot töissä. Joo. <köhön>, mutta ei kai se tahtia haittaa. Ei, yllä se on tottunut siinä. Joo, joo. Se on kyllä, kun mä lähden aamulla töihin, niin silloin se ei ole koskaan lähdössä mukaan. Ai silloin ei. Ei. Tiedät. Hän tietää, että se töissä ei ole kivaa. Niin, tai jolla on ole moottoripyörä. Hmm. Niin. Tää ettei mennä pyöräille. Mutta iltasi kun mä lähen, niin kyllä se yleensä on mukava päässä. Onko se sitten tosiaankin toi, että sulla on moottoripyörävehkeet? Vai no, ei, En mä osaa sitä sanoa. Se vaan näkee, kun mä teen lähtöä. nyt. Mihin sä lähdet? Mm. Joo, on kiva lähteä. Niin. Mutta töihin ei ole kiva mennä. Ei. <laughs> Onko se koskaan ollut sulla mukana töissä? Ei, kun mä oon töissä, niin ei sinne voi kissaa. Ei, ei, ei se oikein ole no, rauhallista kissaa. Sä kerroit sitten kerroit, että Pörjelle menisi käydä hullusti. Joo. Te olitte kalassa. Joo, me oltiin sipossa kalassa ja ja, ja putosi siitä juurikalta kalliolta. Mä en edes huomannut sitä. Mä havahduin läiskyttävään ääneen. Luulin, että lintuja on siinä. Menin katsomaan ja pöri oli vedessä. Ja Siinä on paljon sitä aikaa miettiä minne hyppäsin perään ja... Pöriä juosi tuli jano no tottakai niin kun studiossa vähän menee äänikäheeksi. käheäksi no mutta selvisi siitä sitten selvisi oo sain sen sieltä ylös ihan ihan hyvin ja se oli aikaista kevättä toukokuu alkua, Et oli sitten melko sen kylmä oli kylmä yö oli edessä joo joo se oli kilta, Molemmille. Milta oli jo 90 ja Otin nukkumaan minussa. Osaako se pöriä uida? No, kyllä se varmasti osasi uida siinä. Kun... Niin, mutta kylmä vesi niin se ei ole tietysti. Niin, niin ja sitten se jurkakallio niin ei se päässyt siitä. Ylös ei, niin, ylös. ei, niin ei. Niin ei pääse millään ylös. Se on vielä vesirajassa ihan limainen. Niin... Joo. Siitä ei saa joo, joo, siinä olisi käynyt hupsusti pyörien raukalle. Ja mä ymmärsin, että sä kova, kovaa kova mies marjastamaan. Käyt sä marjassa paljon. Sienestellä ja puolustelee. Miten se onko pöriä silloin mukana? On no, niin joo. Mitä hän tekee siellä? Tunteeko hän sienet? No. Ei se yleensä istu, vaan paikalla ja odottaa, että sitä kannettaisiin sinne. Ai, <lipäätä> <lipäätä> pörjö on, pörjö on todella rauhallinen kissa. Että hän, niin on. Joo, odottaa sitä, että häntä palvellaan. <lipäätä> joo, kyllä. Pikku se hävetti viime syksynä, kun oltiin ja ja jouduin sitä kantamaan. Ensin kannoinkaan aina olossa sitten selkää ja sitten siellä oli muita marjastajia. Niin ni mikä hän kissa toi. <lipäätä> Ei voi itse vielä. Oliko sinulla reppu? Ei, kun pistin sen tuonne olkapäälle vaan. Niin se pysyy siinäkin Siellä sitten. se istui, joo. joo. joo. Nehän oppii senkin, senkin kyllä, että ne voi olla olkapäällä ihan vapaasti. Oh. Joo, joo. Semmonen on meidän pyhä virma. Onko pörjällä mitään sanomista tähän? Sanopa jotain. Sanopa San... sano jotakin. Ei siellä kuuluu vaan toi, kun ne raapivat niin hillittömästi tuolla. Kahvilan puolella kissat, kun ne on tottunut, että ne pääsee tänne. Mutta nyt ei voi päästä, kun perja on täällä, täynnä perjan reviiriä. No te lähdette nyt sitten totustumaan tutustumaan. Ja... Joo. Tuossa jo. kaupunkia kereltiinkin pyörällä. Ja, ja tota, Kyllä, sen illaksi suljen tuonne hotellihuoneeseen. Ja... Lähti yksin sitten pyörimään tuonne kaupunkiin. Yksin vähän pörräilemään. Ei yökerhoa sentään mukaan. Ei. <laughs> no mites, Eeva, sinä? Sä oot käynyt täällä Nurrissakin jo aikaisemmin. Niin, joo. 80-luvun loppupuoltaan Oli Tallinnassa? Kyllä. Joo. Oli vähän toisen näköistä? Oli todellakin, joo. joo. oli kadulla. Lapsikerjeläisiä. joo. joo. Semmoista mä en muista. Oli, oli. Joo, joo. Niin oliko silloin, oli se neuvostoaikaa silloin? Oli, oli, ja Sehän oli neuvostoaikaan silloin. Oli jo 91 jo. sitten ja. itsenäisyys palautettiin. Joo. Mä olen käynyt 75 ensimmäisen kerran Tallinnassa ja kyllä täytyy sanoa, että olen pikkusen muuttunut. Ja. Esimerkiksi vanha kaupunki. Ja. Ja. Joo, me tuossa kemästiin tuolla 1970-luvun Tallinnassa jo välillä, mutta, mutta sulle Seppo tuli mieleen jotain pörjistä vielä. Niin, me käymään kalassa silloin viime syksynä ja mä hankin sille pelastusliivit. No, mä rupesin <köhön> sitten kotona sovittamaan ja ei millään ottanut päälle ja, ja et olisi saanut ja no, Sitten kun tuli aika lähteä kalaan, niin Oltiin rannassa ja liivit mä liivit itelle, sitten sanoin Börjelle, että nyt pistetään sullekin liivit. Niin se otti ne ihan hyvin ja piti koko päivän, ei mitään ongelmaa. Niin kuin aina sanotaan, että kissat ei ymmärrä puhetta, mutta ihan selvästi hän no, ymmärtää. Tämä ymmärtää. Hän ymmärtää. Hän ymmärtää, joo, että te olette niin hitsautunut yhteen. No. Ja, ja kuitenkin, oliko Börjä minkä ikäinen, kun hän tuli sulle? Se oli niin vajan vuoden vanhaa. vuoden, niin. se ei ole sulla ollut hirveän kauan? Ei ole. Se oli jotain näitä aikoja viime vuonna. joo. Se on joo. marraskuussa syntyi. Joo. Et te olette hitsautunut todellakin yhteen. Joo. Se on, se on muuten aika mainio ystävyys. Tässä sanoisikin ihan suorastaan rakkaus. Oh. Rakkaussuhti. Eikö se sitä ole? On. Oh, no. näkee. Se näkee kyllä kaikesta. Minä tulin tuohon. Taaksolla tulin ja mä näin, että Seppo oli tuossa jo rappusilla odottelemassa sisäänpääsyä ja Börje oli siellä, voi olla iloinen, kun mä näin että siellä meidän Börje-böllykkä. Börje semmoista. Mutta jos me ruvetaan lopettelemaan nyt tästä aiheesta, aiheesta että mä olen, olen, olen siis todella onnellinen, että mä olen saanut sinut Seppo ja Börje tänne vieraaksi ja sinä Eeva Nappasin sinut tuosta ihan noin vaan. Ja varmaan tule toistekin. Kissa kahvilaan. Kissa kahvilaan ja, tullut ja radioon myöskin. Se <laughs> on niin hirveän hiljainen ihminen. että <laughs> no, ny... tällaisiin tilanteisiin muuten joutuisi. Ei muuten joutu, on Niin. Täysin löpö. <laughs> niin. Eikö se on ihan kiva, se on ihan kiva saada niinku uutta, uusia ääniä ja, ja, ja uusia näkemyksiäkin tähän, mm. tähän asiaan. Mutta... Mä kiittelen teitä kovasti Kiitos. ja palaamme, palaamme jälleen. Kiitos. Niin tämä juttuhan juttu, niin. oli niin alun perin Keski-Uusimaassa niin. ja mä tuota länsiväylästä sitten, <köhön> sitten kuulin Kauttarantaa ja no sain muutamia yhteydenottojakin. Ja, ja tota, no. Ensimmäiselle naiselle vastasi ja me ollaan muutaman kerran tapailtu. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Tässä on monen vuoden sinkkuus sitten vähän niin kuin katkolla. Aiku hieno. Kun oot, just tässä puhuttiin. puhuttiin, niin tähän tuota, alkaa olla niin kuin tämä katukatti Bob, joka Englannissa elää Lontoossa. Ja hänestä hän on tehty elokuvaa ja, ja monta kirjaa tehty ja hän on siis todella kuuluisa kuuluisa ja myöskin tämä James tietysti hänen isäntänsä. Ja tässä käy nyt ihan samalla tavalla kyllä, kuin se että sinulla on kohta vientiä kohtaan. Ni niin, täällä naisella on tämmöinen tota... Sulla alkaa olla kohta kuule vientiä. Mites tässä no, käy? Miten niin? ei tarvitse <laughs> Ai ei. Ai onko se jo niin vakavalla no, pohjalla? No, vaikuttaa hyvältä. Ai, ku kivaa. Vaikuttaa. Oliko... Niin. Monta vuotta ollut Yksinäisiä. Mitä? Oho, pörjällä on nyt jotakin asiaa. Hän tuli ja tönäsi mua jalkaan, että nyt... ehkä se riittää hänen mielestään. Hänen mielestään riittää nyt nämä mummojen tarinat. Ehkä me nyt sitten pistämme poikki. Mielä, mielä, mielä. taas tähän väliin vähän pientä kevennystä, kun me tuon Börjen kanssa tuossa on reissailtu, reissailtu ympäri maailmaa tai aika pitkiä matkoja tehty, niin mä nappasin tuolta kahvilan puolelta, tuolta nurrin puolelta yhden perheen tänne mukaan. mukaan. Elikkä tervetuloa perhe Ketola. Kiitos. Mikä sun nimi oli? Johanna. Johanna ja? Tuomo. Tuomo. Ja teillä on sitten kaksi lasta. Kyllä. Ne ei uskaltautunut tänne, nyt sitten pääsee hirvittämään. Te olette nyt täällä Tallinnassa käymässä ihan lomaa reissulla. Syntymäpäivä reissulla. Niin, viettämässä miehen 40-vuotisujuhlia. Oh, onneksi olkoon. Kiitos, Onks kiitos. Onko tänään? Tänään. Tänään. Joo. Mulla on huomenna, mutta vähän enemmän. <laughs> <laughs> Meillä on nyt syytä juhlaa. Niin, no joo, näin. Meillä on syytä juhlaa. Joo, ja te olette tuolta Hyvinkäältä. Mm. Kyllä. Kas kummaa, kun juteltiin tässä, niin sitten tulikin puheeksi tämä joka tässä meidän ohjelmassa on myös mukana. Ja te tiesittekin tämän Börjen mm. Börje ja hänen tarinansa. oli ollut jossain lehdessä. Se oli meidän paikallislehdessä Aamupostissa. Ai teillä on semmoinen kuin Aamuposti? Kyllä, siellä oli Börjekissa juttu. Se on varmaan levinnyt. Mä näin sen, Länsiväylässä, joka ilmestyy niin lähinnä Espoossa. Joo. <suh> Ja missä kaikkialla oli ollutkaan sitten, että veri on nyt hyvin kuuluisa kissa. Hyvin kuuluisa. <kissu> hyvin kuuluisa kissa. Valitettavasti pörien Börj. osuus on tässä nauhoitettu aikaisemmin, että ette pääseet näkemään, kun veri oli täällä. <kissu> missä kaikkialla te olette käyneet täällä? Mm. No tänään ei olla vielä ehditty. Ei ole vielä oikein. kuin missä... kahvila. Niin, tämä oli ensimmäinen etappi. oli ensimmäinen etappi, lapset haluavat katsomaan kissoja. Miten niin te ette aikaisemmin ole käynyt tässä kahvilassa? Tänne isomman lapsen kanssa ollaan käyty. Tää Mä en ole, mutta mun eka kerta. Siitä se sitten lähti. Hyvinkäällä ei taida olla kissakaavilla. Ei. Ei kissotalo toki pitää kerran viikkoon tällaisen. Kytäjen. Kytäjän kissotalo, jolloin se on löytöeläin. Joo, siellä on siis niin löytöeläintalo, joo, kyllä. Kyllä, missä ja. on näitä. Heillä on avoimet ovet kerran viikossa keskiviikossa ja sitten siinä sivussa vähän kahvilatoiminta. Hmm. Joo, joo. joo. Hmm. Tiedätkö yhtään, onko siellä paljon kissoja nyt? En tiedä. Tämän, niin sehän vaihtelee niin paljon, mutta onneksi nyt on edes jonkinlainen paikka, missä hoidetaan, hoidetaan kissoja. Mutta tietysti kun kissoista tuolla kahvilan puolella, puhuttiin, niin te teillä on tietysti... On. kissa, Yksi joo. on Manu, 7 V. Manu. Manu, Manu on hänen nimi. No. Ja sä kerrot, että se on ihan sama näköinen kuin tämä kahvila Armas. Joo. Armas kissa. On joo. kyllä. Perus -kissa. Perus -kissa. Hän, hän on peruskissa ja hän on Armaksen kanssa hyvin samanluontoinen kuin tuossa Armasta seuraan sinne, että hän pidättyväinen ja <laughs> varautunut. Joo. Joo, joo, Armas ei ole mikään niinku mm. hirveä mm. hirveän seurallinen, että hän ei että jostain kumman syystä hän, aina kun minä tulee, niin hän tulee mua puskemaan. <laughs> Mutta näitte varmaan, <laughs> mikä jo. syy se on. Se on että, että siellä mumilaukusta löytyy aina erkkueen. Niin Heti <laughs> kerät ympärille. Jo. <laughs> joo, joo, joo. <laughs> teillä on seitsemänvuotias. Joo. Ja kyllä. sitten teillä oli myös, oliko se kani? Kani. Joo. Kani. Jääti ja luppakani. Minköhän näköinen? Se on semmoista... Korvat roikkuu. ja mini. Se on mm. tosi pieni. Just joo. <laughs> joo. Ja pistää kuulemma Manun kurissa. <laughs> kyllä, kyllä näin kävi. että Manu, Manu tuli meille viisivuotiaana. Ja, ja, tota, tämä vilikani äh, päätti sitten, että pistetään kissan ja puras hännästä. Sen jälkeen, <laughs> jälkeen, jälkeen me... tiedettiin, että on Marsia. <laughs> joo, on, no. mä, <laughs> <laughs> Miten kautta kanitellään? Osta... Niiden keski-ikä on yleensä 5-6 vuotta. Että se on ta... aika vähän. Se hmm. on aika vähän, mutta meidän vilikanikin on jo seitsemävuotias. Just joo. Mm. Joo. Ainahan näitä poikkeuksia on. on. Tämä, on tämä on semmoinen poikkeus. Joo, joo aina on poikkeuksia. <laughs> Mitäs teille tuli siis 5 viisi vuotia? Viisivuotias oli tämä, kun hän joo. tuli teille. Joo. joo. Oliko hänellä minkälainen tausta sitä ennen? Oliko se... Hän... Oliko se Kouvolasta jostain? Ja hän oli Kouvolassa maatilalla ollut kissana ja jostain syystä sitten kissatalo on ajautunut. Mm. Ja hän oli kissatalossa jo seikkailun vuoden verran, kun hän tuli meille. Mm. Mm. Se on aika vaikea saada tuon ikästä kissaa enää kaupaksi. Kyllä, on. Jo. on, on. Ja tota, toki meilläkin alkuvaikeus siinä Manun kanssa oli, että tota, hän tuli meille ja... Asutaan keskellä kaupunkiin, toki omakotitaloissa, ja ajateltiin, että Manusta tulee sisäkissä. Mm. Niin. No, Manuhan ei ollut meidänkaan asiasta ollenkaan samaa mieltä. Joka kerta, kun varsinkin kun minä menin tota, ulkovenoitteen, niin Manu hyökkäsi mun kimppuun. <hämm> Se hyökkäsi niin kuin hän roikkuu kynsin hampaimussa kiinni. <hämmen> Hän on niin tottunut olemaan ulkona. Hän oli tottunut olemaan ulkona. Sitten hän karkas meiltä. No häntä sitten etsittiin kirjaimellisesti kissoja ja kanssa ja <tos> <tos> ilmoiteltiin ilmateltiin tuota Facebook-sivuilla, että manukissa kadonnut. No hän tuli itse kotiin. Hän meni souhalla nukkumaan ja hän nukkui tyytyväisenä. Ja tuota, taas me yritettiin hänestä No tuota Sama sou jatkuu, kunnes mulla meni hermot. Ja mä päästiin sen ulos. Mä ihan sama menee. Näkemiin. Ja sen jälkeen hän on, hän on nyt puolitoista vuotta kulkenut meillä yötä päivää ulkona ja elää elävää. Mm. elämää. Pysyy kuitenkin sitten pihapiirissä tai niin, että... Niin. Ja, ei se, kyllä ei, se kulkee niin, siinä, mutta... Lapseni koulukaveri juuri jortoi, että meidän manukissa käy heidänkin pihallaan. Mm. Toki välimatkaa, meillä on nyt joku puoli kilometriä, mm. mutta kuitenkin... Kumminkin. Uskallatte päästä sen ulos? Ei ollut vaihtoehtoja. Ei, ei. vaihtoehtoja. Ei ei, niin. Luulen, että hän pyörisi talossakin ihan sen takia, että kun hänestä on mm. saatu sisäänkirjaa. Ei varmasti, mm. jos hän on niin. tottunut pienestä pitää mm. olemaan, niin se on aika vaikeaa kyllä sitten enää. Kyllä. Kyllä, niin Luulen, että hän oli palautunutkin varmasti siitä syystä siitä välillä. Että joo, joo, joo. joo. Siinä on aina sitten ne omat vaaransa tietenkin, mm, että jos, on, jos jotakin sattuu. Joo, kyllä on, on, on, on toki, että aina pieni jännitys on, kun ei, näy ei kuulu, mutta joo, kyllä vielä joo. toista on kotiin tullut. Onko teillä ovessa mitään semmoista luukkua? Hetkinenpä nais kiinni. No niin, tämmöistä. Tämä kun me on tarttu Niin ei ole semmoista luukkuja, luukku ovessa, että ne pääsee kulkemaan. Joo, ei Ei ole sellaista joo, se odottelee aina grillika. soittaa kotiin. on kilikello on kaulassa, että sillä se soitte. No onhan sitten ja sillä tavalla, että jos löytyy sitten jostakin, niin joo. Niin, niin joo, löytyy, löytyy sitten tiedot, kaikki joo. yhteystiedot ja, joo. Joo. ja toistaiseksi on onnistunut sitten hänen ulkoilut. Aina kyllä vielä. Mm. Joo, joo. Monta kertaa niille rakennetaan sitten semmoisia äkkejä miksi nyt miksi, sanotaan, semmoisia verkko-juttuja, siis mutta tuolta, mm. hän ei varmaan tyytyisi semmoiseen. Mä en usko, en, en usko, kyllä en. en. Joo, en se en on liian pieni. Joo, liian pieni siellä se tulee pitkä alue. häntä siitä aihin siellä. <laughs> joo. Joo. joo, no siellä ei tietysti mitään kettuja ja semmoisia. Ei, ei, ei ole sitikettuja, ei ole, ole. Niin. Joo, sitikettuja siellä ei. Jo näkynyt no niitä kyllä näkee. <laughs> Joo, jo, niitä jo, <laughs> Joo jo. Jo. niitä kyllä, niitä on kyllä, kyllä mäkin olen nähnyt Joo. täällä Tallinnassakin nähnyt joskus. Joo. Ketun mennä pilistävää. eipä <laughs> no ei <laughs> se nyt mikään ihme. No on. ei selvästi se ei eläimet oli ennen ne oli. Niin oli, joo. Ja mm -hmm. meidän pitäisi muistaa se niin, pitäisi. asia mm -hmm. ja pitäisi antaa niille arvoja kunnioittaa niitä, mutta se ei kaikilta ihmisiltä onnistu. Ei. Ei Valitettav valitettavasti, joo, joo. No teidän lapset ei uskaltanut tosiaan tulla tänne puolella Ei, ja, ei uskaltanut. Mutta, mutta he on kuitenkin oppivat niin kuin eläinrakkaaksi ja oppivat, Joo, kyllä. Ky, kyllä he olivat joo. Oppi kunnioittamaan. Niin, mm. Juuri näin. Että tota, tokihan se oli, oli se alku, että kun no, kani tuli silloin seitsemän vuotta sitten ihan pienenä, niin toki se alku oli vähän semmoista hakemista, mutta kyllä ne aika nopeasti oppisitte sen, että... Miten niitä käsitellään? Mm. Ja, miten käsitellään, kun kani nukkuu, niin ei kosketa. Nimenomaan. Mm. Kanin häkki on kanin koti, sitä ei kopistella. ja kissan kanssa on oppinut sen, että... Se, se kissa kertoo, kunhan haluaa olla rauhassa ja sitä annetaan olla rauhassa. Toi on yksi tärkeä asia. Mm. Muuten varsinkin täällä sen huomaan. Tietysti lapset tulevat, ne haluaisivat just niin. leikkiä sen kissan mm. kanssa. Mutta kun kissa nukkuu, mm. niin joo. siihen ei saa mennä. Se. Joo, se, se ei saa Se mennä. Se, se, se, se iskostu, jos on lapsi joku kaksi, kolme, neljä, niin ei se kovia iskosto, että olla rauhassa. Joo, sitten, joo se, on, se pitää oppia kotona. Mm, kotona se asia, mikä on... Että niin, niin, minäkin olen sen oppinut, että äiti on opettanut, että niitä pitää kunnioittaa. Mm. Kunnioittaa niitä eläimiä Näin. ja muistaa, muistaa, että niiden ehdoilla me mennään. Joo. Ja Joo. miten paljon siitä sitten onkin. Mm. Onkin iloa. Niin kun yksi ystävät sanoi, että kissan rakkaus on rikkaus. Mm. Ja minusta se kyllä hyvin niin kuin pitää paikkansa. Kyllä. On ja se on niin ihana että tää meidän kissa kun hän on nyt sen kaksi vuotta meillä asunut niin nyt on niin tää luottamuksen saaminen on kestänyt tosi pitkään se kestää joidenkin kohdalla joo, joo. Niinku nyt viimeiset Viimeisen puolivuotta, ei varmaan vielä niinkään kauan, niin mm. nyt hän, niin kuin, hän tulee viereen nukkumaan. Hän mm -hmm. saattaa tulla niin kuin, ihan jopa sohvalle istumaan viereen ja hän antaa rapsuttaa. Mm -hmm. Ja se on mun mielestä jo työvoitto, että hän antaa rapsuttaa vatsan alta. Se, on, mm. se Joo, onkin niin se, no, että jos, niin, mm. jo, jos sinne pääset koskemaan, sinne, minne, jo, se on sit, kyllä sit sellainen jo. luottamuksen osoitus. Se kestää joidenkin kissojen kanssa se kestää tosi. Joo. Tosi kauan ennen kuin se sen luottamuksen saa, Ihan mutta sen, sitten kun sen. sen saa, niin se on kyllä, Joo. se, on mahtava. Niin no, se, se kyllä. on mahtava tunne kyllä. Joo, ja se, on, se on sitten semmoinen... Niin Mistä haluaa pitää kiinni, mm. <laughs> ettei menetä. Joo, joo. Juu, sitä ei saa menettää, Pitää kyllä muistaa käsitellä sitä sitten koko ajan. Mm. Tavalla, että joo, joo, et, et et me luotamme ja me rakastamme ja sä voit luottaa meihin, ettei tehdä se. pahaa. Et se saattaa joillakin olla sitten ihan, että se on jäänyt jostain ja ne pelkää. Koko ja. loppuelämänsä mm. me saattaa olla arkoja ei Niin kyllä. Saattaa toki, olla, joo. Mm. saattaa toki olla, ja tokihan he on sitten, että kun sen kerran menetät niin takaisin, et saa. Ei, että. Mm. ei, ei. Siinä pitää olla hirveän tarkkana. Kyllä. kanssa. Mutta se kannattaa. Kyllä. Se kannattaa, kyllä. On. Onko teillä muita, muita eläimiä ollut kuin nyt nämä? No, tota, tätä, tätäkin saa, ennen on ollut, oliko meillä yhteensä kolme. Kolme jo Kolme joo. meillä on ollut, että tota. yhtä aikaa vai? Öö, nämä kolme edellistä on ollut niin kuin päällekkäin, että hmm. meistä yksi kuoli ja sitten tuli toinen, toisen kaveriksi, mutta tämä Manukissa on ollut aina semmoinen, että hän ei hyväksy muita, muita kissoja. Se kerrottiin jo silloin, kun me hänet otettiin. Joo, silloin ei joo. kannata yrittää, niin, ei, ei, ei, ei, ei tietenkään sitten tule yhtään mitään. Ja. Vaikka niille on tietysti ihan hyvä, että olisi kaveri seurana, mutta se ei kaikille sovi. Kuin. Mm. Joo, ei, ei, ei, että hän oli silloin siellä kissatalossakin. Yksinään ihan just sen takia, että hän ei hyväksynyt muita. No, semmoisiakin luonteita on. Hmm. Onhan me ihmisissäkin. Kyllä Herakkoja. On, on, on. Eihän me kaikki ole samanlaisia ei, ei, ei, ole ei Mutta me päästetään teidät nyt sitten jatkamaan tätä syntymäpäivän vietoa. Kiitos. <laughs> Meettekö te nyt johonkin syömään vai... Todennäköisesti. Varmaan vanhaan kaupunkiin käydään katsomassa jotain paikkaa, niin niin. ei vielä tiedetä. Katsotaan, me mennään vähän kuitenkin lasten ehdoille. Mm. Tietysti joo. Mm. Tietysti joo, niin, joo. Ei tylsää. Joo, tylsää. Mm. Joo. Oletko usein käynyt hallinnassa? Ei mikään tuttu paikka. No, ei, ei, täytyy sanoa, että kyllä tännekin tulessa jo kerran mm. matkalla eksyttiin, kun löydettiin muka oikoreitti. Niin, reittin, ollaan niin kyllä jo. siitä aina käytössä, kun Aa, tässä ollaan tuttu <laughs> paikka, mutta aina jostain kun tulee nurkata, kun missään me ollaan. No, että, <laughs> tuota. Joo, tämä on vähän semmoinen sekava minun mielestä tämä kaupunki. Mm. Kaupunki ja tuota, jos ei tunne, niin ei tunne. Mm, Nimenomaan näin. Yllä, jo. juuri näin, että tuota, vaikka niin tiesi tuossa, kun tultiin kohti viruhotellia. Mm. Yhdessä kohtaakin katsottiin, että tämä menee ihan selkeästi, tämä kadunpätkä, samaan kohtaan. Virunhotelli näkyy tuon rakennuksen mm. takana. Niin. Se oli umpikuja sitten kuitenkin niin, niin, taas, niin, pitkälle. Ja nyt on tietysti, kun täällä on näitä kaiken näköisiä tämän EU-puheenjohtajuuden kautta, mm. kautta, kautta tapahtumia niitä. Niin on no, joo, kyllä. Huisketta täällä, mutta pääsitte, löysitte nurrin. Joo, ja näin. Sitten lähetetään... Ihan yhdessä terveisiä vielä Börjelle ja Sepolle. Täytyy hänelle ilmoittaa, että milloin tämä tulee ulos. Niin, no joo, <laughs> no, kyllä. kyllä, sinne, joo. Terveisiä. sinne joo, terveisiä menee. menee. Ja otetaan tähän loppuun musiikki. Eli nyt oli sitten Ketolan perheen lasten toivomus, kun Markus ja Martinus Bändi. Sanotaanko sitä bändi? Mä en tiedä, qua ma ma ma ma ma ma ma ma ma I wanna know you better than I know myself Know you better I say, I say, hey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 On varmasti, on varmasti ainutlaatuinen, joo. Et se se niin. kyllä e katti edukset, niin. on eottomasti kattiradion edukset. unikki konsepti varmasti. En usko, että ainakaan suomeksi on. Et ehkä jos rupesi kaivelemaan niin joku englanninkielinen kissa. Varmasti löytyy. nyt varmasti ihan koko maailmassa olla ainutkertaisia. Niin. Mutta... mutta kumminkin. Kuitenkin. Tämä on uniikki Kuitenkin. idea. Ja tämä oli tosiaan, Helena, sun idea. Eli mistä sä tämän idean sait alun perin? Se oli silloin... silloin tuota...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 Ja kas kummaa, aina siitä kissasta jotakin on keksitty. Joo, kissasta asiaa on kyllä, on kyllä tota vähennetty. <laughs> Et meillä on ollut paljon haastateltavia vieraita. Alkuun ne oli, se oli, kai, että me Merin kanssa vedettiin niitä. Joo, mm. meillä oli itse asiassa Helena Mustonen oli silloin kanssa mun niin mielestä jonkun joo, verran joo. alkuun mukana. Terkkuja Helenalle sinne. Joo, kyllä.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 varmaan siellä jos sen kautta on laitettu. Niin on, on laitettu, se. kyllä ne pitäisi olla siellä arkiveissa. No, jos joo. joku nyt innostuu, vaikka kuuntelemaan ihan ensimmäisen jakson, niin sieltä sen pitäisi kyllä löytyä. Et se on silloin 2015 tammikuussa. 2015 päivä oli ensimmäinen. Ensimmäinen, mutta tuota, kyllä mun mielestä, vaikka nyt itse sanoikin, niin on se parantunut paljon. Totta kai, kun tulee kokemusta ja ei enää jännitä niin hirveästi sitä tekemistä. Ja...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 Laivakissa, joo, joo, joo, näitä on ollut. Meillä oli se virolainen kapteeni, joka Suomea kanssa joo. osasi, niin hän oli kertomassa laivakissoista. Joo. Oli ja Silloin ainakin, ainakin tuo, tämä kissa Seila oli tuossa Tallinna-edustalla laivassa. En tiedä, nyt en ole kuullut. Hänestä pitäisi ottaa takia yhteyttä ja kysymään, miten sillä jaksevaan. Ja Börje, hän oli itse ihan täällä studiossa. Börje oli esiin. Joo, näin. Ja sitä. Meillä on ollut... Sitten oli kans hyvin mielenkiintoinen oli tämä Helsingin yliopiston almanakka-toimiston johtaja, joka oli kertomassa täällä kissa-nimipäiväkalenterista. Että semmoinenkin Joo. on ihan siis virallisesti on, kyllä, kyllä. On olemassa. Ja sitten mun tulee mieleen, että meillä on ollut paljon eri järjestöjen puolelta. Et meillä niin oli tämä Eläintiensuojakoti Toivo, sitten meillä oli Inno Somersalo, joka tekee paljon sinne Pietarin suuntaan Joo. tarhoilla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 siellä sairauteen, mutta sai tosiaan semmoset reilut kaksi vuotta kuitenkin tuntea sitten turvaa ja kodin lämpöä ja todella niinku rakastavan emännän huomioon, että vaikka hän arkana niinku loppuun asti säilyi, niin kuitenki tota, ää, kuitenkin päästi niinku jo lähelle ja oli kiinnostunut ihmisestä ja oli niinku ihan kotikissamainen kissa. Että, että se muistuttaa, että kaikilla näistä, näistä vaikeistakin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 Onko hän sulla nyt edelleen? Ei, hän on nyt Suomessa mun hyvällä ystävällä. Että... Ja hänestä tuli Jaakko Pumpuli. Hän on niin... Niin... Jaakko joo. Pumpuli, kyllä. Hän on ja aivan rakas, aivan ihanan näköinen, pehmonen ihana, Mutta hänellä oli myös hammasongelmia, että häneltä poistettiin osa hampaista. Jo. Joo. Että hän on, niin oli myös 5-6-vuotias. Ja ihan semmoinen todella niin kuin katukissa näköinen, aika todella rujon näköinen, oli, ihan arvet naamassa. Kyllä, ja... kyllä. Oli, ihan, ihan oli tuoreita arpia naama täynnä, kun tuli. Ja, ja, mutta hän, hänestä tosi nopeasti. Kuorjotu niin myös siirtyy, Hän on aivan kotikissa ja hän oli jo siellä meillä ollessaan. se on, on toinen. Sitten on toinen, joka on meillä. Hän on Paavo. <laughs> Paavo. Hän on Paavo. Ja Paavo on, mä myös pyydystiin siitä pihalta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 koko ajan. Hänellä on todella karkean Ja ja Mä oon aivan täynnä armuja ja koko yön. Niin se on, ei se todellakaan aina ole aivan ihastuttavaa. Ei kyllä ei. siinä välillä. Hänellä on, on kyllä sellainen rakkauden kaipu ollut. On, on. Mutta ei saa päivällä koskea, kun on pystyssä. Niin ei se tulee koskea. yöllä se rakkauden kyllä, tarve. Mutta kyllä. Mut mä mä oon huomannut oman kitsan kanssa tämän saman, että se on yöllä, kun se, se tarve mm. niinku olla siinä ja just puskea ja mm. nuolla ja Tassuttaa ja polkea, niin iskee, päivällä. Hän on sängyssä jo odottamassa. Niin. mistä että tollaisesta kissasta, jonka sä pelastat sieltä pihalta, joka on täysin ollut. Semmoisesta voi tulla. Hän oli todella vihainen, että sen pyydystäminen eläinlääkärikääntöjä varten oli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 kiinni hänestä niin, että... Joo, joo, hän on äärettömän helppo hoitaa, koska joo, hän sinä, ei pistä hanttiin. Joo, joo, että semmoinen organisiostavalle, Ja sitten saatiin ensimmäisellä lääkärikäynnillä näitä kaikenlaisia ravintoaineita purkista, mitä sitten on mm, hänelle mm. myös, myös niin kuin syötetty, pakko syötettiin ja...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 Ja ennen kuin sain kiinni, niin meni niin kaksi vuotta. Mm -hmm. Ja hän oli jo silloin varmaan ollut pitkään ulkona. Että... Jäljistä päätellen kyllä, kyllä, että olin ja. Armuja ja... Mutta hänestä tuli niin hyvin nopeasti aivan täydellinen kotikissa. Jo, sitä just puhuttiin, että se on, sit vaatii, vaatii kärsivällisyyttä ja se vaatii tietysti paljon rakkautta. Mm -hmm. si niillä eväillä se soppa syntyy mm -hmm. kyllä sitten, että... Että saadaan. Mm. Me voitaisiin Jaakosta varmaan laittaa myös pari kuvaa. Meillä on niin hurjat ennen ja jälkeen kuvat, että se on kyllä samaksi kissaksi uskot. Joo, ei usko samaks mm. kissaksi. Mutta onhan meillä sitten näitä tietysti tämmöisiä kauniimpiakin tarinoita, tarinoita että, että mulla oli nämä kolme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 Melkein toivoin, että kun ne ei sopeutus mä sinne takaisin, nee. mutta sehän on mahdotonta. Niin. Aha, siellä näyttää se silloin olevan sylissä tuolla kahvilan puolelle, kun kurkistan, niin siellä on se silloin niin. sylissä, että kyllä ne niin kuin saavat silitystä ja sylitystä kyllä. täällä tarpeeksi. Hei, nyt me ollaan puhuttu aika paljon tästä Kattiradion historiasta ja alusta ja ideasta ja vieraista, mutta...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 Ja samalla olisi tarkoitus käydä sitten Helsingissä sekä Tampereella näissä Tampereen ja Helsingin kissakahviloissa mm. tutustumassa niihin. Ja ehkä kesän aikana, kesän aikana on sitten tarkoitus käydä tuolla Porvoossa, jossa on kissamuseo. Hannelle mm. luukainen on perustanut mm. sinne kissamuseon. Ja, ja eihän kissamuseosta oikein muuten voi puhua, kun siinä on mentävä paikan päälle. Ja nyt me, meillä mahdollistui se homma, että meillä on nyt sellaiset vehkeitä, että millä me päästään.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 vaksi tänne. Se olisi toivottavaa. Joo. Aina, mielenkiintoisia aina kertomuksia voi, on varmasti ihmisillä on, tosi on, paljon. On. Niin. on paljon mielenkiintoisia juttuja, mitä on tapahtunut heidän kissojen kanssa heidänkin maailmassa. Moni ehkä pelkää vähän sitä, että, että se on niin kauhean jännittävää tulla tänne, mutta mehän ollaan hyvin, hyvin lepposta porukkaa. Kyllä, joo, joo, että meitä ei tarvitse kyllä jännittää, eikä tuo mikrofonikaan ketä syö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 Tervetuloa taas Kattiradion piiriin ja kuuntelemaan asioita. Meitä on täällä studiossa, Kassi Kohviknurrin studiossa, Ellu. Että meidän vanhoja tekijöitä. Ellu on vähäkään ollut poissa tästä tauolla, mutta nyt taas, taas sitten kiireittesi keskellä ennätit. Ja Pekka tietysti istuu tuolla. tuolla. Terve, terve. Joo. Ja meillä on vieras Suomesta ihan ulkomailta taas. Ulkomailta taas, eli Pia Santama. Tervetuloa, Pia. Kiitos, kiitos. Ja sä edustat? Uh, joo, mä oon kissakoti Kattilasta hämeellinnasta. Tota, me ollaan sellainen kissojen turvakoti siellä. Mm -hmm. Ollaan toimittu parisenkymmentä vuotta. Ja, tota, no, kun me ollaan turvakoti, niin me otetaan... Vastaan hämäillinnan alueelta kaikenlaisia kissoja, eli pääasiassa on tällaisia kodinvaihtajia. Ja tota, mm, sitten on populaatiokissoja, mitä otetaan talteen siitä hämäillinnan lähestöltä. Onko nämä kodinvaihtajat sellaisia, että ne tulevat jostain kodista? Joo, eli jostakin syystä ei. Niitä haluta pitää. Niin, Pääasiassa ne syyt on, no tietysti on allergiatapauksia, mutta sitten ihmisten elämäntilanteet kun muuttuu, että tosi ikävää, miten ihmiset ei ajattele tarpeeksi pitkälle, kun ne ottaa kissaa, kun kissa elää vaikka 15 vuotta, niin siihen elämään mahtuu monta muutosta, mutta niitä muutoksia ei sitten huomioida siinä vaiheessa, kun ollaan hankkimassa kissaa, eli ne syyt, miksi kotoa tulee kissa, on esimerkiksi avioero. Mm -hmm. Eli ollaan hankittu yhdessä kissa, mutta sitten kun. Kumpikaan ei halua. Niin, kumpikaan ei sitten haluakaan sitten, kun erotaan. Tai sitten ää, jotkut nuoret parit hankkii ensin kissan, mutta loppujen lopuksi siinä on kuitenkin ajatuksena se, että perustetaan perheen, mutta sitten se kissa ei niinku sovikka sitten enää siihen kuvioon. Kun on se lapsi. Niin, <laughs> niin se on niin. sitten toinen yleinen syy. No, tämä on sellainen aihe, jota me on käsitelty kyllä Kattiradiossa monta kertaa ja muistutettu mm -hmm. juuri siitä, että sun pitää mm -hmm. ottaa se vastuu. että Sehän voi olla jopa 20 vuotta, Juu. kun kissa elää. Kyllä. Ja sun pitäisi huolehtia siitä se 20 vuotta. Et eihän se ole mikään sellainen lelu, että mä otankin mm -hmm. ja sitten kyllästytään ja sitä pois. Ja kyllä sitäkin ollaan huomattu, että Äh, kun tuodaan kattilaan kissaa esimerkiksi allergian takia, niin sitten siellä paljastuukin, että on vaikka ollut pissaamishäiriöitä ja ei ole viety kissaa lääkäriin, mm, vaan on niin ei, kun, kissalla on sitten vaikka pissa tulehdus ja mikä on ihan hoidettavissa, hoidettavissa, mutta ei niin kun haluta käyttää ehkä rahaa siihen kissan ylläpitoa sitten kuitenkaan. Olisiko sitten niin, että kaikki eivät tajua sitä, että, että ne luulee, niin on yleinen käsitys, että kissa kostaa jotakin mm. siväärin paikkaan, niin eihän se sitä ole. No, ei kissa niin. pysty ajattelemaan sillä tavalla. Ei, että... Kyllä siellä aina löytyy mm. joku syy, mutta onhan, on varmasti niitäkin tapauksia, että kissa ei niin vaan jostain syystä viihdy siinä kodissa. Niin, niin, niin. Et on sellaisiakin, mutta Kyllä niin kun aika usein ne on ratkottavissa ne ongelmat. Ja ne pissaongelta mm. ainakin olisi varmasti. Mm. Mutta se on just se, että sitä pitäisi miettiä etukäteen, mitä tehdään, otetaan. Niin. Ja mitä, silloin, mitä otetaan, kun otetaan. Kyllä. Mm. No, tuleeko teille tämmöisiä mm. niin huostaan otettuja? Äh, joo, tulee niitä aina silloin tällöin. Että, äh, esimerkiksi viime jouluna meillä oli... Tapaus, jossa yksi vanhus joutui sairaalaan ja tota, hän oli elänyt niin kuin tosi äh, likasissa oloissa oma kotitalossa parin kissan kanssa ja tota, haettiin sitten joulupäivänä sieltä kylmästä talosta ne kissat kaiken sotkun liian keskeltä. Onneksi löydettiin. Toista oli vaikea löytää, koska se oli musta, mutta... <tos> se voi kuvitella. <tos> <tos> <tos> mutta tota, kissat oli kyllä onneksi hyvässä kunnossa, mutta tota, ne olosuhteet, vaan, missä ne on joutunut elämään, niin oli huonot, mutta tässä tarinassa tavallaan on onnellinen loppu. että Se ihminen sai apua ja pääsi niin kuin hyvään uuteen asuntoon ja myös sitten pystyttiin palauttamaan ne kissat hänelle. Hän että ne palautettiin tuota, joo, joo, ne oli, siis, joo, ja siis ne oli vanhoja 15-vuotiaita kissoja, niin oli ehdottomasti parempi sille ihmiselle ja niille kissoille, että ne saa jatkaa Päätä. sitten niinku paremmissa olosuhteissa sitten yhteistä elämää. Mm -hmm. joo. Joo. joo. Tuleeko näitä sitten näitä pentuja, kesäkissoja, pe pentuja, hirveä määrä? Joo, Kyllä nyt kun tota, syksy on alkanut, niin kyllä niitä viikoittain tulee. Tänä vuonna on ollut kyllä yllättävää se, että ää, ensimmäiset pennut tuli meille elokuun puolella. Useinhan ne ekat pennut tulee jo sanotaan kesäkuun kieppeillä, mutta nyt niin kun tänä vuonna Meille ei tullut elokuussa. Oliko niin kuuma kesä, että ne ei jaksanut? Niin, en tiedä, että onko niin kun... No tietysti oli siis kylmä, oli se alkukevät. Alku joo. Niin oli. Että onko silloin ensimmäistä pennut kuollut ehkä. Niin. Mm. Ja sitten taas kun oli tuo kuuma kesä, että onko ne pärjännyt niin tavallaan ilman ihmistä. Luonnossa. Niin. Jonkun aikaa. Niin. Jonkun aikaa pärjää. Miten näette teidän populaatiot, miten suuria teille tulee? Uh, no, 10-40 on ollut se nuppiluku niissä. Mahtuu ne teille? No, onneksi meillä on sellainen tilanne, että niin kun, uh, joka vuosi periaatteessa sama lukumäärä, mitä meille tulee, niin lähtee uuteen kotiin. Että onneksi meiltä haetaan kissoja. Se on niin kun, te olette saaneet menemään. Joo, kyllä. vanhemmat Meneekö ne kaupaksi? Kyllä, niillekin tosi usein koti löytyy. Että tota, äh, on mennyt siis 15-vuotiaitakin uuteen kotiin. Ja tosi. Joo. Onko sulla tietoa, miten ne on sopeutunut? Äh, tosi hyvin kai on mennyt, että ei ole tullut mitään tavallaan yllättävää, että yleensä niillä on tiedossa sitten, jos niillä on joku sairaus, niin sitten se ja niissä tapauksissa on kyllä sitoutunut sit siihen hoitoon. Se, eikö yleensä ole, että vanhemman kissan kun ottaa siitä, tiedetään jo minkä luonteinen mm -hmm. se on, tiedetään jos sillä on sairauksia Joo. ja ehkä se ottajakin ymmärtää paremmin, että ne pennut menee mm -hmm. helposti, kun ne on niin ihania. Niin. Ne on niin ihania sen se vuoden tämä. verran. Tehän varmaan tosi tarkkaan katsotte, kelle annatte, ja täytyy täyttää kriteeriä. <köhön> Joo, kyllä me pyritään tekemään niin tavallaan taustatutkimusta, eli haastatellaan, jos joku ottaa sähköisesti meihin yhteyttä, niin kysytään jo ennakkoon siinä tietyt asiat mm -hmm. sähköpostissa tai Facebookissa, ja sitten totta kai keskustelua sitten jatketaan sitten, kun henkilö tulee kattilaan, niinku meidän kissoihin, niin sitä keskustelua jatketaan siinä. Mä tiedän, että jotkut yhdistykset menee käymään, tai kun ne luovuttaa kissa, niin ne vie sen kissan sinne kotiin saakka, että ne tarkastaa sen asunnon ennen kuin se kissa jää sinne, mutta tota, meille ei valitettavasti... Niin kuin on tarpeeksi vapaaehtoisia tai resursseja niin kuin tehdä niin mutta se olisi hienoa jos pystyisi tekemään niin että Nyt. näkisi sen paikan mihin se kissa sitten oikeasti menee joo, joo. Onko teillä tuota kiinteistö, missä te olette? Eikö se ole talo? Uh, joo se on vanha tehdasrakennus jonka hmm. kellarissa hmm. meillä on joo. tilat Onko se kenen omistuksessa? Saatteko siihen jotain avustuksia? Ää, ei, no siis mehän saadaan lahjoituksia kissojen ystäviltä, että tota, mm. ää, ihan vuokraa maksetaan siitä ihan normaalia. Joo joo. Mutta teillä riittää rahat sitten, että saatte kerättyä? No meillä on onni, että meillä on tässä toiminnassa mukana niin kun, meillä on hyvä taloudenhoitaja, joka niin kun pitää huolta meidän varoista ja... Niin kun, hän auttaa myös sitten vähän järkeistä, että mitä tehdään milloinkin. Ja sitten hän on myös tosi aktiivinen, järjestää tapahtumia ja varaihankintaa. Hän on onneksi huolehtinut siitä, että meillä toistaiseksi on ollut hyvä tilanne, mutta kyllä nyt taas, kun on tiedossa, että tulee tämmöinen 40 kissan populaatioloukutus, nyt lähiaikoina siinä on lähellä, niin tiedetäänhän se, että ne varat menee kyllä sit tosi nopeasti, että mitä saadaan kerättyä. Minkälaista teidän varan on? Mitä kaikki te järjestätte? Meillä on joka kuukausi myyjäiset ja sitten me myös ää, mennään, no kesällä on erilaisia markkinoita tai tapahtumia, mikä mennään myymään meidän tuotteita ja sitten Jotkut yrittäjät kutsuvat meitä niin kun, uh, heidän liikkeen yhteyteen aina jonain teemapäivinä myymään meidän tuotteita. ja sillä on meidän Meillä on siis kannatustuotteita, on teepaidat ja kalentereita tulee näin syksyllä ja palapelejä. Palapelejä, kiitos vaan. Katte <laughs> ja tota, mm, Meillä vapaaehtoiset tekee paljon käsitöitä, mitä myydään. Sitten no arvat on tosi suosittuja, että tota, kun ollaan jossain myyntitapahtumassa, niin arvoja myydään paljon. Ja teillä on vapaaehtoisia. Onko teillä yhtään ketään ihmistä, joka olisi ihan niin vakituista töissä työsuhteessa? On meillä yksi henkilö, osa-aikainen henkilö, joka niin kuin on ihan palkallisessa työsuhteessa. Mitä hän tekee? Hän ihan tekee rutiinitöitä talolla, että mm -hmm. ä, siivoo ja lääkitsee kissoja. Ja sitten meillä on paljon tämmöisiä työvoimatoimiston harjoittelijoita, niin tietysti ohjaa sitten heidän tekemistään myös. Niin se niin tuossa aikaisemmin, että saatte jotain tällaisia. Ä, joo, Suomessa on niin kun, mahdollisuus. Uh, auttaa niin kun, tällaisia työttömiä työllistymään. Siellä järjestetään erilaisia tukitoimintoja ja työharjoitteluja, että voi niin kun, tutustua esimerkiksi eläintenhoitoon tulemalla kattilan töihin. Auttaako se näitä sitten pääsemään opiskelemaan? Tai joo. Ja, juu, ja, <köhön> tota, uh, tietysti se on semmoista aktivoimistakin joillekin. joo. Ovatko ne osoittautuneet ihan hyviksi työntekijöiksi? No, juu, kyllä, ehdottomasti. Kannatiota että... riittää. No, useimmiten, joo. Että tota, äh, he on tosi tärkeä osa tota meidän äh, niin kuin arkipäivien kissojen hoitoa. Että tota, mm, mm. Ilman heitä niin ei olisi kyllä mahdollista hoitaa tuommoista määrää kissoja, mitä meillä on. Ja monillehan varmaan tuommoinen työ on ihan terapeuttistakin. Mm. Kyllä, joo. Jos on joku pitkäaikaistyötyn, jollain, ei nyt niin, niin. muuta, niin tai saa Tai yksinäinen, yksinäinen jolla ei hmm. ole oikein muuta, niin varmasti se olisi hmm. niin kuin, että, ja löytyy niin, niin monenlaista työtä, että vaikka olisi vähän huonompikin liikkumaan tai tämmöinen, niin eihän se estä sitä, etteikö voi käydä hmm. tekemässä tuommoista. Kissathan tarvitsevat sitä silittämistä ja sylittämistä. Että, ja Kyllä, joo. Että, että sekin on yksi. Hirveän tärkeä. On. Tärkeä asia tuolla. Onko teillä kaikilla kissoilla nimet? On, totta kai. Joo, jo. niitä paljon nimeltään? Ihan kaikkia. Joo. Jos niille puhutaan jotain, niin nimillä puhutaan. Joo, se on hirveän tärkeä tuollaisessa. se, että täällä kahvilassa. Eihän täällä niin paljon tietenkään kukaan enää puhutella näitä kissoja nimeltään. Mm. Niin ei kaikki tunne nimeänsä. Joo. Mä yritän, aina, kun mä kääntän, mä yritän aina nimeltään mm. puhua niille, että ne oppii sen, oppii sen. ja ne omat kisät, jotka tänne tuli joskus, ne on oppineet kyllä alusta pitään, että mikä se ei on nimi on. Mm. Onko meillä Pekka musiikin paikka? Ja sä olet Pia valinnut meille musiikit Joo. tähän ohjelmaan. Mikä syy siis ensimmäinen mikä Oliko arvat? se sieluveljet? Ja kaikki tahtoo elää. Kaikki tahtoo elää, no niin, mutta kaikki kissatkin tahtovat tietysti <tos> Joo, elää. Joo, kyllä. kyllä. Kuunnellaanko me semmoinen? Alusta loppuun pitävä, eikä komppilaaha. Kaikki tahtoo elää, säkötöivästä voimasta. Kaikki tahtoo elää, säkötöivästä voimasta. Kaikki tahtoo elää. Secondary basketball, we must stop. Secondary basketball, No niin, tämmöistä musiikkia. Oliko sulla Pia jotain tähän, tähän musiikkiin liittyen, jotain kerrottavaa? Joo, kun pyysit miettimään, että mikä kappale mm. kuunneltaisiin, niin tämä tuli mieleen, koska tuossa tota, meidän toiminnassa kattilassa, niin siinä on niin vahvasti se, että tosiaan annetaan kaikille kissoille mahdollisuus ja tota, vaikka se kissa olisi arka, eikä niin ihmisistä välitä, niin meidän mielestä kaikilla on oikeus elää. Jo. Kyllä, se on näin. Että teillä ei lopeteta siis. Tietysti sellaiset tapaukset, että, että ollaan jo siinä pisteessä, että ei voi Niin, elää. kyllä se niin on, Et että se on tulee rahkautta. se raja vastaan. Että tota. niin se on sitä vastuun ottamista kautta myöskin se, että pitää ymmärtää, että tämä täytyy päästä pois. Mutta ei sen takia, että se on... Muuten vahaan kala. Niin kyllä, niin kuin jotenkin meillä on se tärkeää, että mennään kissan ehdolla. Mm, niin se pitää mennäkin, että kissa edellä eikä raha edellä. Niin, kun ollaan sitä mieltä aina. aina ollut, että kissa. No, no miten, näitä, miten te näitä arkoja kissoja sitten totuutatte? <laughs> no se, se onkin sitten. Tota, aikamoinen työ, mutta meillä on muutama sellainen vapaaehtoinen, jotka on nimenomaan tekevät siis pelkästään tällaista keskitystyötä. Tota, useinhan arkakissa sitten kaipaa myös kissakaveria, että niin kun meillä harvoin on semmoista arkaakissaa, joka ei tulisi muiden kissojen kanssa toimeen. Että yritetään tietysti niin kun laittaa kesyjä kissoja arkojen kissojen kanssa, että mm. tota, kesyt opettaa miten ihmisten kanssa ollaan. Onko sulla mitään niin lyhyesti sanottu, mitä olet, että miten, miten arkaakissa kesytetään? Um, siis herkut, uh, leikkiminen mm -hmm. <laughs> ja no harvoin niitä pääsee silittelemään, niitä ei arkoja, mutta jos pääsis pitää hyvänä, niin tietysti se, että tota, uh, laserlelu on alussa ollut tosi hyvä. Niin se on aina joo, <laughs> ikinä vaikka, vaikka sitä sanotaan, että se on tota stressaavaa kistalle sillä leikittää, mutta tota, alussa se on vaan aika hyvä kyllä. Tuollaisissa niin tapauksissa se voi olla, Juu. eikä nyt varmaan niin koko ajan ei, ei. sillä kannata leikittää, mutta silloin tämä. Niin. mutta jotenkin, että vähän leikkiä ja sitten herkkupaloja, niin kyllä sillä pääsee eteenpäin. Mm -hmm. Se täytyy vain tuntea se, että täytyy osata puhua kissaa. Niin kyllä. En tuntia se kissan. Onkin. Kyllä. Se Silmien. Silmit ja silmät ja korvat ja äntä ja kaikki. Kyllä. Kaikki ja sitten naukumisetkin ne on eri äänet, mm. äänet eri tilanteissa. Että ne, että ne on sellaista, jotka täytyy oppia. Juuri tässä mietin, että olisi kiva tehdä ohjelma, jos tämä tämmöistä joku, joka osaisi oikein kunnolla kertoa, että Miten, miten se, mitä se kertoo mm. se kissan kehon kieli. Mm, kyllä. Et tietysti sitä kotona oppii niin omien kanssa tietää tasatarkkaan, että mitä, mitä ne tarkoittaa. Mm. Mutta varsinkin vierastakin kissaa, että kuinka sitä lähestytään. <köhö> Mutta teillä ei tosiaankaan sitten sen takia ketään panna pois menemään, että on hankala tai jotain semmoista. Ei. Mutta miten se, just puhuttiin tuossa, että minkä väriset kissat? on se, joka menee huonoiten. No, valitettavasti jotenkin ne mustat kissat, niin tuntuu, että... Mitä taikausko? Niin, tai jotain... ehkä ne eivät sitten ole kaikkien mielestä niin kauniita. Niin kauniita, niin. joo, joo. Mutta tota... Itse mietin, että jos vielä joskus kissan otan, kun mulla on aina mustat vaatteet, että se on kyllä sitten seuraavat kissat. Joskus on pelkästään mustia. Mulla on yksi ihan musta ja sillä on aivan kirkkaan vihreät silmät, niin sehän niin. on todella hieno. Juu, on varmasti. Hieno kyllä. kontrasti. Joo, joo. Mullakin kaikkein rakkain arvo oli musta. Jaa. Mutta ei se siitä väristä ole kiinni, mm -hmm. kun, eikä siitä minkä ei. näköinen se on. Mm -hmm. Sitä voi rakastua ihan niin silmittömästi, Ensi silmäyksellä, jo tulisi niin. minkä värinen tahansa. Ja, ja oikeastaan kaikkihan ovat kauniita, kun niitä oppii katsomaan. Niihän me ihmisetkin ollaan. Et jos meistä ainoastaan semmoiset ka kauniit jäättäisi, mm -hmm. niin mitäpä sitten meille lopuille kävisikä? Joo. Mm. Sitten teillä on, tota, niin teillä on sponssausta, siis saatte näiltä eläin, jo. No Joo, jonkun verran yrittäjät onneksi tukee myös meidän toimintaa, että saadaan on lahjoituksia. On yleensä, ne? No, suurin osa varmasti on niin kun eläin kauppoja, kauppoja. Mm. mutta sitten on myös niin kun ihan laidasta laitaan on autokorjaamoon, kampaa ja kauneushoitolaa. Mm. Mm. Tota, Kissa-ihmisiä. Kissa, Kissa- tai eläin, -ihmisiä, eläin -ihmisiä. että Aika harvoinen pelkästään kissoihin on niin kun mm. suuntautunut, mutta sellaisia yrittäjiä, joiden mielestä eläimiä pitää arvostaa niin, ja auttaa, niin semmoisia on onneksi. Hämeilinnassakin, niin pienessä paikassa. Tosi, tosi hienot. Kiitokset heille, kyllä, täältä Kattiradionkin puolesta. Että se on tosi arvokasta työtä. Tuommoinen. Ja sitä rahaahan menee varmasti uppoa ihan näihin tavallisiin Joo, kyllä, ruuat. No se on iso kuluerä, varsinkin hiekka, kun, tota, kun on paljon kistoja, niin on pakko käyttää hyvin laadukasta hiekkaa, mutta tota, Noin eläinlääkärikulut, niin sitten nehän olen, on... Ne on, ne on. on niin kun... Onko teillä mitään sopimusta jonkun määrätty eläinlääkärin kanssa vai onko... Ei joo, että on. tota... Olisi kyllä hyvä jos olisi, olis mutta... Tota... Olisi joku lääkäri, joka... Mm. joka tuota, kyllä, tai eläinlääkäriasema, sitten, joka... Niin, Voisi olla joku sopimushinta. Niin, niin, niin koska niin, noissa on varmasti aika paljon. Mm. Ja varsinkin kai niissä, jotka tulevat tuolta kadulta, niin Niissä on enemmän sitten niitä tautia. Ja... No, se vaihtelee kyllä, että mm. niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kyllä aika usein ne, mitä tuodaan kotoakin, niin mm. niitä ei ole vaan käytetty niin kuin eläinlääkärissä ja sitten löytyy toimintaa liikatoimintaa. Ja... Mm. Mitä ja nyt voi olla? Mm. Joo, joo. Miten tuollainen sterilisaatio, kastraatio, niin hoidatteko te? Tota, annatte vai? Siis pentuja me ei leikata, että me ei tehdä niitä varhais... Varhais, joo, joo. tehdään. Niitä tehdään kyllä, mutta tota, me ei olla siihen lähdetty jotenkin. No, Siitä tiedä. on aika monta, monta mielipidettä niin. siitäkin, että miten pienenä voi. Jotkuthan leikataan jo ihan vauvana, niin. mutta en tiedä. No, siitäkin voitaisiin... Jossakin on ilmaisen, mutta keskustellaan, että mikä mm. on oikein se. Mutta kaikki aikuiset leikataan. Lähtevät teiltä, Kyllä. teiltä tuota leikattua Joo. ja sirutettuna. Joo, nykyään mekin sirutetaan kissat. Että... Joo. Tota... Eihän se sitä takaa, että se sirutus, että se kissa löytyy, jos se joutuu. Ei tietenkään, vaikui, mutta, mutta on siinä suurempi mahdollisuus niin kuitenkin ja... sitten löytää. Itse ehkä niin näen sinä sen, että se on ainoa tapa parantaa kissojen asemaa. Että mm. niitä aletaan siruttaa ja rekisteröimään. Joo. Joo. Se on vielä, onko se Suomessakin vielä kuitenkin niin, että se kissan asema ei ole ihan verrattuna koira niin ei Joo. arvosteta niin paljon? Joo, ei arvosteta todellakaan niin paljon. Että jos arvostettaisiin, niin eihän semmoisia populaatioita Ei tämmöisiä populaatioita Ei, ei. Niin, mm. tämmöisiä varmaan koirapopulaatioitakaan löydy. Ei. ei. Löydy varmaan, että se olisi sus mm. susilauma, sitten, niin. jos tuota niitä olisi. Mm. Mutta se on täällä, täällä Virossa ihan sama juttu. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Mistä se johtuu sitten? Et onko se mm. sitten, että, että maalla varsinkin kun niitä kissoja syntyy, niitä annetaan, sä saat ilmaiseksi ja, mm. ja että pitäisikö ne kaikki olla, niin kuin, että se maksaa. Niin. Se on varmaan yksi. Niitä syntyy tosi paljon, mm. Mm. kun niitä ei ole leikattu. Mm. Sitten kun on kaiken maailman navetta kissaa ja mm. tallikissaa mm. Ja muutenkin vain maalla pidetään sitten. Ja maalla ulko joo, on ulkokissoja, ja... joita ei sitten leikata, niin... Joo, joo, ja joo. Ja sieltähän niitä tulee. siinä Siinähän se just mm -hmm. on, että jos kai ensimmäinen asia olisi se leikkaaminen. Mm -hmm. Ja nyt niitä on järjestetty kyllä Suomessa, mä huomannut, että on järjestetty aina silloin tällöin tämmöisiä tempauksia. Juu, kyllä. Että leikataan ja sirutetaan mm. myöskin, mutta se leikkaaminen on ensimmäinen asia, On, on. Se, on ihan... se on parempi ehdottomasti kissalle ja sitten omistajallekin, että... Ei se voi olla mukavaa pitää leikkaamatonta eläintä. Niin kuin. Ei se ei ole ihmiselle <tos> ei se ole myöskään sille, sille eläimelle mukavaa, että, että on hirveä hinku olisi ja hirveä hinku olisi, mutta kun ei, niin. ei löydy sitten sitä vastapuolta, niin kyllähän se ymmärtää, että se on kauhea rasitus. Mm. Ja sitten myöskin se käsitys, että tuota, mm. sitten ei ole enää niin hyviä hiirikissoja, jos, niin. mutta sehän ei pidä ei, Se, ei ei. se Ensillaan niillä jää enemmän sitä energiaa. Hmm. Sitten, sitten siihenkin asiaan. Siihenkin asiaan, että saa, saa olla ja saa pyydystää. Ja, että ei tarvitse mouduta. Ja se on varsinkin tyttökissa ole jos jatkuvia, jatkuvia raskauksia. Se on kauhea, vaikka se on rasitus. Hmm. Äärttömän rasitus. kasvattajat on sitten eri asia Sellaiset vastuulliset kasvattajat. Niin se on. Mutta sitten teillä on myöskin tämmöistä kummitoimintaa, että teillä, on, teillä voi tulla kummiksi. Joo. Jolle, kissalle. Eli sehän perustuu siihen, kun äh, tosiaan meillä on näitä pitkäaikaisasukkaita Kattilassa. On kissoja, jotka on... Mm, tietoa, mikä on kaikkien kauhean ollut teillä? Äh, tai mikä ikä? Oiskohan mm -hmm. se ollut toi poika, niminen kissa, joka oli Kattilan kuningas. Ja, tota, se varmaan oli pitkälle yli kymmenen vuotta siellä, Oi. mutta se oli sellainen, että sitä ei voinut luovuttaa kuin, niin kuin kotiin, koska se oli nuorena poikana, niin se oli aika aggressiivinen ja tota, vanhemmiten kyllä sitten muuttui ihan mukavaksi vanhaksi kissaksi, mutta, tuota, niin, niin, mutta tota, hän oli kyllä semmoinen persona, että tota, Uh, se on varmaan ollut se, mikä on siellä pisimpään. Onko edelleen? Tuota, valitettavasti uh, meni niin huonoon kuntoon mm -hmm. tuossa alkukesästä, että oli sitten pojan aika mennä. se on se on se, se kuuluu siihen. Mm. Se kuuluu siihen vastuuseen, se kuluu siihen puhuttu. Miten tota, teille, miten toiminut tämä kummi, Kummius, eli kummit voivat lahjoittaa jonkun summan. Joo, eli tota, kuitenkin on paljon ihmisiä jotka niin haluaisivat ottaa kissan, mutta ei jostain syystä voi ottaa kotiin, niin tota, äh, on mm, Heillä on niin tällainen tapa auttaa sitten näitä kissoja ja olla mukana siinä, mm -hmm. että lahjo... lahjoittavat jonkun verran oman haluamansa summan mm -hmm. silloin, kun on mahdollista lahjoittaa mm -hmm. kummi että, tota... sehän ei se summa ole, että tässä se ratkaiseva, että pitää ottaa 50 tai ei, se ei, ei. 5 euroa. Niin. Ja, se... ja jotkut kummit tekee niinkin, että ne tilaa vaikka eläinkaupasta netistä ruokaa ja mm -hmm, lähettää mm -hmm. niin ruokalähetyksiä tai leluja. Tai... Saavatko he sitten jotain kuvia? Laitatteko te? Tai uh, no, täytyy myöntää, tekeväksiä. että me ollaan vähän huonosti hoidettu tätä osa-aluetta, mutta nyt meillä on siihen niin kuin, dedikoitunut vapaaehtoinen, joka on ottamassa sitä haltuun, että päivitetään kiima, paremmin kiima, tuota, joo, nettisivulle. Joo. Ö, ei varmaan pystytä niin, että niin lähetettäisiin henkilökohtaisia kirjeitä, mutta nettisivulla näkee, mitä, mitä kissolle kuuluu no, sitten paremmin. Paljon Uh, on niitä kymmeniä. No niin, hyvä. <tos> mä olen yksi niistä. Niin. Minulla on siellä liinukissa, Joo. joka kummi. Kummi ja mummi minä olen. <tos> mä olen aina ne kissoille mummi. Ja mä olen liinun kummi, mummi, mummikummi. Ja hän on raitakisseja. että mä rakastan raitakissoja, niin sehän valikoitui sieltä, kun mä katsin niitä kuvia teitä, ja... Joo. Oli tosi kiva nähdä nytkin, kun sä näytit mulle, että miten liinu tiinu siellä jaksaa. Joo. Ja nämä rahathan ei mene niin kuin sitten just sille kissalle, mm, vaan että ne joo. ylipäätänsä. Useimmiten ei, mutta jos joku, sanoo, joku ilmoittaa, että halutaan, että käytetään juuri siihen, niin sitten toimitaan sen lahjoittajan toiveen ja mukaisesti. Jo, mutta sitten on tietysti tapauksia, että me joudutaan kerään jonkun tietyn hoitoon rahaa, niin sitten ne rahat käytetään juuri sitten sen kissan hoitoa. Mm. Nytkin meille varmaan on tulossa semmoinen vanhempi kissa, jolloin tiedossa, että on kilpirauhasen liikatoiminta, niin meidän pitää tota, käyttää se hoidoissa. Mm. Ja, tota, se maksaa aika paljon. Ne niin, maksaa aika paljon. <sum> Kerrotko teidän, teidän nettiosotteet, mistä te, teidät löytää, mikä on se... Joo eli meillä on kotisivu www.kissakotikattila.fi helppo. helppo muistaa Joo. ja sieltä Joo. löytyy tota, kummikissa kissatosio ja sieltä löytyy meidän kotia etsivät ja sieltä löytyy myös nämä meidän tapahtumat, missä kerätään varoja kissoille. Et joka kuukausi tosiaan yritetään järjestää siellä kattilassa ihan jotain happeningiä ja tota, sitten meillä on aika aktiiviset Facebook-sivut ja ollaan myös Instagramissa. Että Sieltä löytyy. Kyllä. Sieltä löytyy sitten. Ja te ilmoitatte niillä sivuilla sitten näistä tapahtumista, että missä Juu. ne ovat ja Juu. milloin ovat. Ja, ja että miten, mitä sinne voi tuoda. Että onko teillä ihan, että myyjä esimerkiksi totta kai leivonaiset on kai aika yleinen? No leivonnaiset on aika suosittu, mutta sitten... Käsitöitä myydään paljon ja tota, mm, tietysti otetaan siis lahjoituksia vastaan niin kuin ihan lakanoita, pyyhkeitä, Luuluisita, mitä, joo, mitä joo. meillä kuluu päivittäin paljon, kun on tälläkin hetkellä, taitaa olla lähemmäksi sata kissaa, niin se, <laughs> kuluu ja, sitä liinavaatettua. Ja, tuota, ja varmaan puhdistusaineita. Juu, puhdistusaineita kyllä, ja joo. mitä nämä on? Mm rahetteja miten mm, miten niin semmoisiakin kaitelevoisia tällaista on ihan äärestä viereen, juu. äärestä viereen että eikä se tosiaankaan yhden ihmisen kohdalla täyty olla iso asia, mitä, mitä lahjoittaa tai tuo myyjäisiin. Että ihan niistä pienistähän se sitten. Juuri kertoo. näin. Ja siis niin kun, jos miettii kissoja, niin se on jännä, miten kun jotkut kasvattaa kissan ruohoa ja sitä jotkut tuo sitten kattilaan, kun kissat on niistä niin onnellisia. Siis ihan pieniä juttuja, mikä niin aktivoi niitä kissoja, niin ne on. Nekin on. Ja siinäkin on sitten, tuosta muuten tuli meillä kissan ruoasta että se tähän myydään jotakin. Nyt en valitettavasti muista, mikä on, on se, mitä myydään noissa kuka-kaupoissakin niin kissan ruohona ja joo. se ei suinkaan sitä. Joo, vaan, ei vaan joo, on tai jotain tuo... vehnää tai, Behnä, tai kaura. kaura tai... Olisiko ohrain varma? Niin, on varmaan. on ainakin ja kaura mitään. Niistähän kissat tykkääkin. Joo. Tykkääkin ja tietysti yksi on sitten semmoinen kuin viherkasvit. Niistähän kyllä. Mm. <laughs> mutta niiden kanssa pitää olla hirveän tarkkana. Tämä, että mikä on myrkyllinen ja mikä ei Joo. ole myrkyllinen. Ja siitäkin me on puhuttu Kattiradiossa jossa myös meidän ohjelmissa, että varoiteltu. Niin kuin esimerkiksi nyt pohdin, että mä ostan kotiin semmoinen viherkasvi kuin tuonen kielo. Mm -hmm. Johan se nimi sanoo, että tämähän on taatusti tappava, koska kielohan on erittäin myrkyllinen. Kyllä. Ja tuoni vielä siinä sitten, mutta se ei olekaan myrkyllinen. Sitä suorastaan suositellaan että kissaperheisiin. Mutta meidän Hortonomi Aino ei ollut yhtään kiinnostunut, sitä ei häntä kiinnostunut ollenkaan. Sehän vain tilliä ja persiljaa ja mutta tosiaan niiden kanssa pitää olla, olla tosi tarkka, että mitä niille annetaan. Mm, kyllä. No niin, ja teillä on sitten, otetaan nyt viimeisenä tuo, mikä minä pistin silmään teidän sivulla että teillä on ne vohvelibaari. Joo, nyt näin vielä kun on lämpöiset ilmat, niin kun on myyjäisiä, niin meillä on myös sitten pihalla tällainen vohvelibaari. Vesiherätä kielellä, eri olet nyt äkkiä <laughs> Joo. Siellä on siinä pihalla sitten. Niin Tietoksi vohvelit itse vai? Joo, siis oh. meillä on onneksi muutama oikein hyvä kokki mukana tuossa toiminnassa, niin on kyllä aina tosi hyvät herkut. Moniko teillä on ihmisiä mukana? Kun jonka, joka alan niin, ha, joo, joo. Tota, Siis aktiivisia vapaaehtoisia on kymmenkunta, mutta... Tota, ne tekee vähän kaikki eri asioita, että osa tekee niinku varainhankintaa, sitten osa käy siivoamassa ja hoitamassa noita päivittäisiä rutiineja kattilassa, sitten on muutama sellainen, joka pystyy lääkitsemään ja hoitaa niinku noita sekin taito. Mm. Joo. Joo. mutta tota, Uh, niitä sellaisia ja on vähän liian vähän, että kun on sata kissaa, niin sitten se on aika vähän, että on muutama henkilö varassa se, mutta tota, odotetaan, jos löytyisi uusia vapaaehtoisia kiinnostuneita. To toivotaan, toivotaan, mutta mm. kuitenkin teillä tuntuu aika aktiivista olevan tämä. Joo, on ja. ja on tosi mukava porukka, että mm. on kiva tehdä. Onko se lähtenyt ihan sitten vaan rakkaudesta kissoihin? Kyllä, se siltä vaikuttaa. Mitä se muuta voi olla, se muuta voi olla kuin rakkaudesta kissoihin? Joo. Et sitähän tämä on tämä kattiradioket rakkaudesta kissoihin. Rakkaudesta kissoihin yli kolme vuotta tehty jo ohjelmaa. Ja aina on sitten onneksi löydetty aiheita ja saatu vieraita. Mm. Vieraita niin kuin nytkin. Mutta ehkä tämä olisi nyt taputeltu tässä. Joo, ehkä lopuksi toivotan kaikki tervetulleeksi käymään kattilassa. Että me ollaan joka, joka päivä <köhö> auki ihan niin kuin jouluaattonakin, niin Onko teille sitten joku määrätty kellon aika? 12.3. joka päivä. 12.15. joka päivä auki, että sinne voi tulla. Tulla vaan. vaan. Käykö siellä paljon vaikka? Kyllä käy onneksi ihan mukavasti, että se on tärkeää niille kissoille, että ne tottuu ihmisiin. Se ja on just. Mm. Sillä se on, lailla joo. ne sitten lopulta pääsee kotiin. Te joo, olette joo. ihan Hämeenlinnan keskustassa Joo, kyllä. Hyvä. Tämä oli hieno tieto ja oli, oli tosi mielenkiintoista. No Mielenkiintoista, Pia, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Kiitoksia okay, sinulle oikein paljon. Kiitos. I woke up at 6 a.m. My eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle on my keys at the door. I got outside, smart to the door. I didn't wanna wake you up My life was never gonna be enough So I took my things and got out of the way now, girl So I took my things and got out of the way now, girl Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop Let's try again, say goodbye Goodbye to yesterday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 Joo, onko nämä tota, nimistä voisi päätellä, että aika moni on ainakin tyttöjä sitten? Joo, eli meillä on, meillä on tyttöjä vaan pelkästään, että ihan, ihan, okay. tämä homma pysyy silleen fiksuna. Niin tota, meillä on tyttöjä ja sitten kesällä meillä on tulossa tuossa loppukesästä semmoinen pontus, pontuspoika tuolta su Suomesta tulee. Pontusponteva tulee. <tos> joo, pontuspoika tulee rapakon takaa käymään kylässä ja loppukesästä sitten astutellaan. Ja syyskuun alussa pitäisi sitten tulla kissavauvoja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 Mitä löytänyt Koulun sieltä? Nälkä. Nälkä. Se Joo, niin raksalle lemmikille, niin, niin. vaikutaanko me semmos kohtaloja oteesti, miksi me tehdään näin? Et se on hyvä kysymys, on hyvä kysymys miksi kissan arvo on niinku edelleen näin mm -hmm. matala, kun se niinku näyttäytyy mm -hmm. liian usein olevan. Jos kerran kahvilassa oli semmoinen nuorehko hän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 Että, Oikeita arvoja. Joo, että ei sitä niin kuin ihan hetken mielinjohtajista lapsi halua, että nyt mä haluan kissa, niin otetaan kissa. Ja tuosta tuli vielä se mieleen, että mm -hmm. sehän on aina ehdottomasti on, niin kuin vanhempien päätös, että se vastuu on, on todella niin kuin lopulta vanhempien kädessä, että et sä voi lapselle sillä ei, tavalla ottaa. Ei, ajatella, ei, että se lapsi pitää ei, siitä huolta ja on niin kuin vastuussa tai tekee niin minkälaisia päätöksiä sen kissan niin hoitoon tai tulevaisuuteen liittyen. Että kyllä se aivan ensisijaisesti se on niin kuin vanhempien lemmikki. Että vaikka se olisi kuinka niin sanotusti lapselle otettu, niin ne on kuitenkin ne, jotka kantaa sen vastuun. Kyllä. Ja kisa oppii ulkoilemaan ihan nätisti valjaissa, kun sen opettaa. Kyllä. Niin se on ihan, ihan. mulla on ollut kaksi sellaiset kissa, jotka on käynyt ulkona ja heti kun otetaan valia, että ne rupeaa kehräämään, että nyt päästään niin, ulos ja sitten mennään. Niin, ne oppii ihan oli sama, sama että se mun ensimmäisen kissan Jaa. kanssa käytiin,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 Nämä ruoka- ja hygieniahommat kissalta mm. ja sitten siellä on vähän virikkeitä ja silloin Ja pääsee, Juuri näin ja pääsee mm. silloin tällöin väh vähän kulkea, vaikka valjaessa tai johonkin tarhaan niin hei, on kissa mm. olla. Niin, niin. Ja siitä tulee sitten omistajakin kyllä ihan onnelliseksi kyllä. kun näkee sen. Juuri näin. Kuunnellaanko me tässä välillä vähän musiikkia vai mitä mm. mieltä Pekka?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 Toinen rähjäinen resu, toinen vähän kaitille oi, oh, muistan jätölö Sin ollut en yksi, ja sen kesän maahan kanssas koin sykähdyksiin, oh! muistan muista kesää. On tullut, sä jäit jäät elökesään. Käen poja, opetit laulamaan, nutet vieraaseen pesään. Muistan jäät elökesään.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 Ja sit tähän, niissä populaatioissahan on monesti tosi sairaita kissoja just sen takia, koska mm. ne on aika sisäisiä mm. että sekä ja niin kuin, epämuodostumia. Niin, epä, epämuodostumia ja niin kuuroutta ja, ja tällaista. Joo. Ja myös niin kuin psyykkisiä ongelmia, voi olla niin käytöshäiriötä tai jotain niin kuin tämmöistä niin kuin jälkeen jääneisyyttäkin jopa niin kuin kissalla esiintyä. Se on ja kyllä. Ja tosiaan kissahan tekee kerralla siis älyttömän monet pennut, se lisääntö, missä Ensimmäinen kiima, kiimahan voi tulla jo, kun kis, ovat kuukauden ikäiset, eli puhutaan pentukiimasta. Naaras voi tulla tiineeksi. Kun on Ihan loppuun. tosi? Kyllä, Oho. ensimmäinen pentukiima.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 Pieni taistelu, kun Cecilkin kanssa, kun hän, hän tuli tänne studioon niin hän tekee vähän pahoja tai tyvän kipeillä noihin mattoihin, mm -hmm. mitä tuohon seinälle on joo, asetettu. Joo, joo. Kuuluu pientä kopinaa, että tausta kun mm -hmm. nuo matot hakkaa seinään. No, se on meillä yleistä täällä kyllä, että sitä aina silloin tällöin joku mm -hmm. täällä yleensä on studiossa. Meidän kanssa meidän kuuluuhan se katte ollakin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 ulkopuolelle poistua vai, vai tarkoittaako se vaan, että sä tiedät, että joo, se olisi tässä samassa kaupungissa kissa kuin minäkin? Niin, suurin niin, niin, suurin, niin, niin, suurin Voi, niin, niin. Niin. Ja mitä tuollaisille kissoille sitten tapahtuu, jos ne kuljeskelee siellä vapaana toisten ihmisten pihamailla? Mm. Niin... Semmoisikin mm. ihmisiä todentotta on, jotka on niin vihamielisiä, että ne ottaa asiakseen niin niitä ei satuttaa ja niin on, niin on. Ne is oleo niin on. hirveästi niitä, kun ne tulee omalle pihalle. Ja se on myös mun mielestä juuri niiden kissanomistajien tahalla omaa syytä ehkä se kissavihan leviäminen, koska ne leikkamattomat mm. kissat sitten mm. pissailee lasten hiekkalaatikkoihin mm. naapurin niin pihalla ja, ja pissailee puhtaisiin, puhtaisiin ja... pyykkeihin ja kalusteisiin mm. ja, joo, ja, no, se ja ei, ei se kissan vika ole tietenkään. vikaa. omistajan vika. Omistajan vika. Että... Ja jahtaa pikkunisäkkäitä, mm. lintuja niin, ja ravioja. Kaikkea muuta kärveä, ne saa kyllä tehdä ihmisten mielestä, mutta tosiaan saa ottaa hiiriä ja kaikkia näitä, mutta sitten pikkulintuja, sehän on aivan hirveä, kun ne syö pikkulintuja. Lintuja, miljoonia lintuja, niin syö kuulemma vuodessa. Ja no onhan se, en tiedä, että itsekään siitä Oilla. näystä niin kuin omasta ikkunasta, niin kissaa ottaisi siellä niin kuin, yhtä lailla se lintu on niin kuin viaton mm. luontokappale. Mm. Mm. Että... Mm -hmm. Mut se on jotenkin niin kuin se, että se hyväksytään, jos se tuo hiiren, hiiren mutta no sitten jos lintu, niin se onkin. Niin. Se ei ole enää hyvä. Joo, ja siis se sukupuuttohan kuolee kaikkia jotain jyrsijäviä lisäkästä lajeja tiisa kissojen takia. Kissahan tappaa mm -hmm. peto. Ja kissahan on semmoinen vielä, että se niinku saalistaa huvikseen. Mm -hmm. Että niin näitä on, on, on tyydytetty, niin se on kiva juttu. Mm -hmm. Eli tuota, siinä mielessä kissa on aika peto tuolla Suomen luonnossa. se voi juuri jännää, että niinku, minkä takia niinku ihmiset ajattelee, että joku harvinainen hiirilaji, mikä nyt on vaikka, mistä ihmiset ei tiedä, niin se on ok, että kissa metsästää sitä. Mm -hmm.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 Tämä kissan omistaja ei joutunut maksumiehessä eli valtiolta oli tullut sitten mm. lasku. Missä tämä Suomessa? on tapahtunut, mutta mm. siis tuolta löytyy tuolta, mikästä tämä on, olisiko tämä ympäristöministeriö. Mm.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 Saatikka, että pystyisi tunnistaa, että no kenenkissä tämä on, kun ne kulkee sierottamattomana. Sanotaanko näin kaupungissa, jos on naapurit tarkkoja ja tietää kenenkissä, niin, niin sanotaanko näin, että jos pari, pari laskua tulisi, missä olisi joku tuhannen euron töytyhyppänyt ja tapehtu, niin joskus se kauheaa tai niitä kissoja sisällä. Vai ruvetaanko sitä vihaamaan sitten sinun syytäsi? Eh. Niin. niin, se on Sette. kissan syytä sitten. Niin, kissan arvo että, laskee entisestä. Joo, joo kun kissan arvo ja... on todella, mm -hmm. todellakin, tuota, niin kuin, että koiraan pidetään huomattavasti johtuu Johtuuko se siitä, että koirista yleensä joutuu maksamaan mm -hmm. ja kissat saadaan ihan noin vaan. Mm -hmm. Että onko se sitä.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 Mitä pidetään tallikissoja myös? Talli, Juuri tämmöinen tallikissa, tallikissa tulee kissa, mieleen, mutta joo. se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se olisi vähintään siirrotettu ja ro no, rokotettu, ja leikattu, mutta leikattu. siis erityisesti leikattu, että kaikki leikattu. nämä. Joo. Niin, ne kyllä väittää sitten, ei että jatkuisi. että Niillä on niin kuin hyvin pieni se reviiri, ne liikkuu. Mutta mä en oikein jaksa mm -hmm. uskoa siihen. Että eihän se lähde koskaan mihinkään. Ei se tästä pihasta koskaan lähde mihinkään. Mm -hmm. Sitten kohta kuullaan, että Han meidän kissa on hävinnyt se on kaksi viikkoa ollut mm -hmm. Varmaan leikatulla kissalla niin. se on pienempi niin. kyllä se, se re kai. reviiri. Niin. Että siinäkin suhteessa se on no sille kissalle, että se on leikattu. Että mm -hmm. se vietti lähtee mm -hmm. pidemmälle on pienempi. Mm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 tiineeksi, niin siellä on niinku siihenkin riski. Eli sekin mm. on niinku aika kallis toimenpide sitten, että jos joudutaan se kohtutulehdus tulee ja sen eläinlääkäriin pitää sitten lähteä, niin kyllä se on arvokkaampi reissu sitten sen kanssa, kun se sterilisaatio on tehty. Kyllä. Just sitten näin. Tota... Ja tästä varmaan päästäänkin sitten meidän seuraavaan aiheeseen, eli kissan pennun hintaan ja erityisesti nyt niinku ilmaisen kissan pennun hintaan. Mut pitäisikö meidän kunnolla musiikkia tässä välissä ja jatkaa sitten sen jälkeen? Mm. Tosi tuosta kissan hinnasta, että nythän on meillä käsillä tämä ilmaisen kissan ja ilma, erityisesti ilmaisen kissanpennun sesonkin, että tosiaan niinku, varmaan mainostaanko Suomessa tänä päivänä esimerkiksi jossain keltaisessa pörssissä, mutta kyllä mä niinku, tiedän tapauksia, missä niistä on haettu niinku, ilmanen tai semmoisen ilmoituksen perusteella on menty ja niinku, ilmanen kissanpentuja, joka ei sit tietenkään ollut edes luovutus -iässä. Se on toinen keskustelu.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 on se, että sitten tulee näitä sisäsiisteysongelmia siellä kotosalla ja niistä mm -hmm. ihmisethän ei yleensä tietysti ikään tykkäile, kun se mm -hmm. kissa vissailee mm -hmm. siellä. Eli nämä kaikki asiat on semmoisia, mitä se emo siellä opettaa. Juuri näin. Et, mm -hmm. Että sen mm -hmm. pitäisi olla sen emon kanssa. Ja tuolla,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 sitä olisi sitten tarkoitettu, että sinä otat sen no, kissan näin, että sinä et sovellukodiksi silleen, että se niin. nähdään, koska se kissa on vain sen muutaman kuukauden niin pieni. Niin on. Se, se on, on se on. aikuinen kissa, mikä on siellä sen yli parikymmentä vuottakin just, voi olla. Niin, kyllä, miten? Kyllä. kyllä oikea koti odottaa. Just näin. Tuo on, on erittäin hyvä pointti. Joo. No, mulla on yksi, yksi kissa, joka on liian aikaisin joutunut emostaan eroon. Ja se on niin arka, että mm -hmm. vieraita tulee, niin se menee karkuun. Sitä ei löydä mistään. Ja. Heti kun ovi pannaan kiinni, sit lähtee, niin vieraat niin se tulee. Mm -hmm. Ja mä oon ainoa ihminen, johon se voi luottaa. Mulla ja on se tämä on ihan todella, sama kokemus. Todella rasittava. Liian aikaisin mm -hmm. vierotetuista kissoista. Mullakin ikävä kyllä. Niin kun,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 jää mukana. Mut mietitään, joo. jos ihmisellä olisi tilanne, että sä pelkää niin paljon muita, että mm. se ihan... Sehän joo. on ihan tosi paha paniikkihäiriö. Jo. Eli joo. Tota, tällä tavalla ollaan sitten saatu... Kun mennään hakemaan sen kissanpentuosaa niin aikaisin, sinne, niin saadaan paniikkihäiriö kissa, niin miettikää, mitä se tekee sen kissan terveys. Se on koko ajan jännitystilassa. Se pumppu hakkaa kautta on Aivan paniikkisen se, että se elämästä. Et mä niin lähetisin jopa niin pitkälle, kun sanomaan, että siinä on vähän niin pilattu sen kissan elämä. Se, mitä se on kulunut, elää ja olla ja nauttia elämästä, niin se ei pääse siihen. Juuri sitä näin. Tekemään. Ja sen on tehnyt ihminen taaskin niin. tässä kohtaa. Niin, kyllä. Kyllä. kyllä, mulla, on, no, mulla on. Mulla on myöskin, myöskin niin, itsellä itellä niin, tämmöinen kissa, joka on, on vierotettu emosta liian aikaisin, että se oli tosiaan noin 6-7 viikon ikäinen, kun mä löysin sen kerrostalon rappukäytävästä ja tieten, tietenkään en sitä sinne raaskinut jättää ja, ja tuota, otin, sen, otin sen hoiviini. Niin tuota, si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 mattiseksi Ja mä tietenkin sama, saman tien ryntäsin apteekkiosta maan matolääkettä sille, mutta se kesti kaksi päivää, että mä luulin, että se kuolee se kissa tuohon. Se mm -hmm. ei liikkunut kahteen päivään mihinkään, sen mä kasvan kerällä. Ja, ja tuota, se oli tosi, tosi sairas, niin tota. Se hintaa löytyy. Hintaa Kyllä, että heti alkoi kertyä ja sitten myöskin sillä on niinku, koko, koko iän ollut niinku, käytöshäiriöitä. Pentuna mm. no, tietysti tuntui ensin, että no, se on vain niinku, ylivilkas tai, tai jotain, että kaikkihan verhoissa tai muuta, mutta mm. kun se niinku, pureskeli ja repii, niinku,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 se on jännä, että se on toisaalta rauhallinen, mutta toisaalta niin raivoit. Muuten se ei niin hirveästi juokse ja leikiä ja muuta, mutta siis jos on joku komero, vaikka mihin se haluaa päästä, niin se suurin piirtein niin kuin kaivautuu komerooven läpi, mm. vaan että se sinne niin kuin pääsee. Mm. Niin kuin, tämän tyyppisiä niin siis niin käytöshäiriöitä. Mä kuulla, koska tosi monesti mä kuulen, kun ihmisillä on maatieskissa, niin ne on juuri tämän luontoisia.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 kasvatusvuosia tota, niin, niin pienestä pitää nähnyt, kun niitä pentuja syntyy ja ne on aina ollut sisällä ja suojassa ne on hoidettu niin viimeisen mm. päälle ja saanut niin, olla emon kanssa varmasti sen, joo, ajan. sen koko ja ajan. ajan ja enemmän kuin tarvitsisi lain mukaan olla mm. niin meidän kissat niin kuin, mihin mä oon tottunut on semmosia että ne nukkuu vieressä, ne keherää mm. ne rakastaa mennä lapsien mm. syliin on, lapsi tekee läksyjä keittiön pöydällä niin se kissa tulee puskeesta kynä ja se vaan lötköttää mm. siinä. Mm. Ja mä oon jopa itse pienenä tyttönä, niin sain semmoisia, meillä oli kissanpentuja, ne no oli jotka jo käveli ja oli jo niinku kohtalavuotosikaisia, niin mulla oli niin semmoinen avoauto, niin ne kissanpennut, mä tuon sinne parpien avoautoon kyytiä ja mä <laughs> siinä, niin kyllä <laughs> ne oli ihan innoissa ne kissat ja välein. Niin nyt ymmärrätte, mikä se on se ero. Just se, kun ne tottuu kaikenlaiseen mm. käsittelyyn, niin kuin niin lasten on. käsittelyyn ja mm. aikuisten käsittelyyn. Ja kun ne on asiallisesti pidetty okay. ja opetettu myös erilaisiin tilanteisiin, niin mutta just tuommoinen ilmainen kissa, kun sä saat, suorastaan tyrkytetään, ota, ota, ota, niin senhän tietää, että sille ei ole tehty yhtään mitään. Sille, sille ei ole tehty asioita, ei mitään. mitään Eli se, se, mm. se alkaa heti sitten se Kyllä. Ja ne miettii mitä Suomessa esimerkiksi on naaraskissa leikkaaminen, niin se on kai, eikö se ole pitkälti yli 100 euroa? Se on noin 150 euroa tällä hetkellä naaraskissa ja kollipoika pyörii siellä Kahdeksassa kymppissä. Täällä piirustus on halvempaa. On, mutta toisaalta on, meidän että... kulle varmaan suuri osa on Suomessa, että melkein niin niiden. Mutta naisemme siellä keskiaarvohintoja. Niin joo, keskiaarvo, niin joo, joo täälläkin on. Se täällä on ja täälläkin ihan totta kai. Lääkäriasemasta ja tommoista, mutta joka tapauksessa ne on edessä ja ne on hoidettava. Ja niin kuin tuossa aikaiset, tuossa just niin kuin ennen noita taukoja ja musiikkeja puhuttiin siitä, että minkä takia se on niin äärimmäisen tärkeää, että se kissa toden totta on leikattu. Että se, on, Joo. se on kyllä, niin jos, jos ei harrasta kasvatustoimintaa, että jos se kissa tulee todella niin mm -hmm. vaan tavallaiseksi perheenjäseneksi, sen pitää ehdottomasti olla leikattu. Joo, ja rokotukset pyörii siellä 3-5. viidessä ja, ja, ja rokottaahan ne... tuli säännöllisesti mm -hmm. ettei mm -hmm. se riitä, että se on kerransakissa rokotettu. Ei, ja pitäähän se tehostekki antaa sitten, kun mm -hmm. se on penturokotuksen mm -hmm. saanut niin se Ja sirutus, että... sirutus on meillä, no se ei ole kallis, se ei ole mutta kallista, sekin on mutta lisää kuitenkin. kustannuksia, ja sitten... missä pitää rekisteröidä kantaan. Mm -hmm. Ne on myös vaivoja, mitkä pitää niin kuin nähdä, että se ei ole ihan vaivatonta niin kuin sitä kissaa laittaa kun että mm. voi paljon niitä eläinlaikarikäyntejä ja eri asioita mitä sun pitää tehdä puhumattakaan siitä, että kun sä hankit sille kissalle ne tarvittavat tavarat ja hankit sille kunnollisen ruoan niin mm. sekin on yksi, ei kissa syö mitään ruoan jätteitä, mitä ei mm. jää niin mitä koirat vaan syö ei, ei saiskaan mm. syödä koiratkaan mutta ei kissa ainakaan syö, että ne on kyllä niin jos ei, eikä se, sille pitäisi että... antaa sitä halvintarookaa mitä marketista ei, löytyy ei, et ei, sillä sitten tasennustetaan tulevia kustannuksia että sitten ne, ei, kun se joo. kissa ikääntyy niin siellä alkaa tulla kaikenlaisia niin munuaisia virtsakiviä, mitä niinku vailla. Ja... ja hiekat ja kaikki tämmöiset, mm. niin yksi menee, mm. menee yllättävän Yll paljon. Mm. Ja ruokaa menee ja ruoka. yllättävän Kun, paljon. Mm. Kunnollinen ruoka. Kunnollinen ruoka maksaa. Ja... se maksaa. Se maksaa ja... Kyllä, ja... Ei noin ainakaan mun kissat syökkää mitään niitä halpoja. Ei Halpoja myös. Ei ne semmoisia. Ei, ei, ei todellakaan ole kyllä ne halvat, halvat ruoat, että mä tunnustan, että tässä nyt just vähän aika sitten tuota, ostin, kun kissanruoka oli loppu, niin tuota, en jaksanut lähteä kauemmas kuin tuohon lähimarkettiin ja siellä oli tietenkin vaan nimeltä mainitsematonta halpa halpaa, jo, halpaa jo. merkkiä, että joo. mä ostan tuosta pienen pussin noita tuota kuivaruokaa, että käyn sitten niinku parin päivän päästä tuolla isommassa kaupassa ostamassa oikeita ruokaa. Niin mun yksi niin se, se oksentaa välittömästi, kun se syö niitä halpoja, niitä no, halpoja no, ruokia. No, no, että en, joo, et et se et se ei niinku sen elimistölle ainakaan sovinne, no. niinku ne joo, ne ei ainakaan sovi ne ollenkaan. Se, se, on, se on yllättävän kallista, mitä, mitä siihen menee sitten.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 Mihin mm. Ja mm. Sitten yksi asia, mikä minulle tuli mieleen, mikä myöskin maksaa, mm. esimerkiksi jos asut kerrostalossa ja on parveke, mm. niin sehän pitää lasittaa mm. tai mm. sitten siihen verkottaa. pitää joku ver ja verkottaa tai, tai verkottaa vähintäänkin. Mm. Niin se kissaturvallisuuden että, luominen jo asuntoon. Jo, niin, jo. On. ikkunat, ikkunat on täytyy vaivaa. olla niin, että ne, ne, ne saa silleen niin kuin pikkusen raolleen mm. tai mm. sitten Kyllä. verkot ikkunoihin mm. ja sekin on jo yksi vaiva ainakin ja kyllähän se maksaakin. Maksaa. Mm, maksaa. Ja sitten kannattaa olla tilillä rahaa, jos tulee semmoinen kiva juttu, että kissa löytää joku kiva leluja sen ja sitten on suolikokos. Niin kyllä, on kyllä. kyllä. Juttu, Et että ne Kaikki pienet niin. onnettomuudet, niin joo. niihin on paraslaan varautunut. Että kyllä, siis niitä vaan voi, vaikka tuntuu, että koti olisi kuin turvallinen, niin onnettomuus on just nimenomaan sellainen, että sitä ei osaa ennakoida. Kyllä, ja jotain joo, sattuu. Joo, niin kyllä, niin niitä kuuluu. Tuota. Niin kaikkia kaikkia tuota, mulla yhdellä, yhdellä su sukulaisella kävi, niin kuin hänellä oli.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 ne ei ihan ilmasi jonne, että jos pitää esimerkiksi nokuttaa ja hampaita sieltä poistaa, tai on runsaasti hammaskiveä ja niin raaputella. Se on harvokasta. Niin. Kuulin justiin, joku oli vähän selvitellyt, että mitä täällä maksaisi. Hampaan poistaminen, oliko se 450 euroa? Mitä kaikkea muuta siihen sitten tulee, mm. mutta kuitenkin, että, että ongelma oli vain tämä, että yksi hammas oli katkenut.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 Kattiradiossa joskus aikaisemmin näistä vakuutuksista, että minkälaisia joo. vakuutuksia maksaa. voi ottaa ja kannattaa. Se vakuutuskin mm. maksaa. Mm. Että joo, ei se, se... Halu, vaan se, pitää maksaa itse tietty prosentti yleensä. Niin on. Joo, niin kyllä. sitä tarkoita, on ei, ei se sitä tarkoita, että se on ilmasta sen jälkeen. Itse se pitää maksaa vaikka 40 prosenttia lähinnä. se voi edelleen tulla aika rapealla Kyllä ne sattuu, koskaan tapahtuu ja, mitä, mitä on. On, se ja... viikonloppuna ja yöllä jos näitä se isoon, isoon niin, niin tota, mm. kyllä mä sanon että ihan pikkujuttu niin Tuhat euroa, niin ei selviä ulos mm -hmm. Ja tunnetustihan mm -hmm. ne kaikki sattuu mm -hmm. aina mm -hmm. on illalla vai suuntaan, on ei, maanantain välisellä yöllä, <laughs> niin kuin keskellä joo. yötä niin ehdottomasti. Joo, ja sitä ei voi <laughs> ootella, että on maanantai, vaan jos on hätä, niin Että ei ole ilmaisia kissoja. Ei. Eikä ole ilmaisia lounaita. <laughs> ei, mutta se, että jotta me mietitään sitä, että sillä kissalla olisi mahdollisimman hyvä ja terve elämä, niin toivon, että ihmiset miettisivät sitä, että hei, että...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 niin kuinka eettistä se on sitten niin kuin sen kissan elämän kantilta se, että se kissa sen takia niin kuin laitetaan pois ja lopetetaan, että ei huvita maksaa niin kuin sitä hoitokulua. Vaikka ennuste olisi niin kuin tosi hyvä, että se kissa joutuu niin kuin pienen...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 Tuntuu, että kyllä varmaan jokaisen kissan kanssa joskus joutuu käymään, vaikka no. kuin terve tapaus. Minkälaiseksi summaksi se kumuloituu? Et se olisi hirveän mm -hmm. mielenkiintoinen laskelma nähdä kyllä. Et sit Voidaan todella miettiä, mikä se kissan todellinen hinta on. Et mä voin hyvin kuvitella, että vaikka kaikki menisi hyvin, niin se kissan elini se todella niin ynnäytyy tuhansiin euroihin. Et kannattaa niin miettiä sitä, että onko se nyt se ilmanen penty, josta halutaan niin vaan ämpärin reunalta niin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 Puhutaan kissasta, mutta aiheita riittää niin, kyllä. Toivottavasti jäi mietityttävää kaikille. Mm, niin, et eihän me haluta ketään syyllistää ei. eikä osoitella sillä tavalla, vaan kertoa ihan kokemuksesta ja ajatuksia. Niin, ja et mitä se oikeasti on, et se omista mm, mm, se ei ole ihan, ihan vaan yhtä kehräystä koko elämä. <laughs> kyllä. <laughs> mutta nyt radio, lähtee tästä kehräilemään ja ruokailemaan. Kiitoksia kaikille. Kiitos, moi Kiitos, moi moi. moi.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 The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? somewhere with the lawn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 Takana on tämmöinen pentu tehtailija. Mistä sä erotat sen? No on, Mikä on vähän mitkä... vaikea sitten varmasti niinku ihan perusmaalikolle, joka lähtee niinku kissan pentu ostamaan tai koiran pentu ostamaan. Että tota, se raja on vähän häilyvä. mutta ihan perusmerkkejä nyt mun mielestä. Missä pitäisi nyt ainakin hälytyskelloja soida, niin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 kun lähdetään lemmikkiin hommaa että se on nyt se ihan, se hinta, hinta pitää laittaa niin ihan semmoinen viimitteelle asialle että eka katsotaan, niin sitä että mistä se voi se kissa ja onko se, se oikea se kasvattaja esimerkiksi mistä sen tiedät että se on oikein? No, jos lähtee jotain tiettyä rotua hommaamaan, niin on näitä rotuyhdistyksiä ja ihan netistä löytyy kasvattaja on listattu sinne, mitkä on esimerkiksi, vaikka jos puhutaan niin liitoalaista tai on eri organisaatio, niin kuin CFA, Cat Fansiers of Finland, niin sieltä löytyy kyllä suomalaisten kasvattajien yhteystiedot. Ja sama, jos vaikka ulkomaantakin hommaa, niin siinäkin on oltava tosi tietoinen, että se on rekisteröity kasvattaja. Siinä tuntuu, että on vielä helpompi niiden tavallaan huijata koska On, kun onko vähän kielimuoria, huono, niin ja tuntee tiedetä. sitä ulkomaista kenttää. Ja sitten tämä raha-asia, niin eihän tavallinen maalikko ehkä ymmärrä sitä, että jos se, että hänelle tarjotaan mukaan tämmöistä vaikka rotukissaa ja pyydetään, mm. että se maksaisi noin 400 euroa. Mm. Niin eihän maalikko ymmärrä sitä, että mikä se oikea hinta oikeasti pitäisi olla. Sitkin pitäisi joo. olla aika tietoinen, että se että... rodun keskimääräinen niin. hinta on. Että jos joo. sä saamaan, että sulle väitetään, että se on tätä rotua, sä mm. saamaan sitä puoleen hintaan, niin se niin, mutta luultavasti... Mutta mikä on se puoli hinta. Niin, mutta siitähän mm. sä saat, otta, joo, kun, kun saat selvää, niin sä saat sen tiedon. Ja siis mm. sanotaan ihan rehellisesti, että jos. Joskin...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 puoleen hintaan tosta noin vaan, jos ei sillä oikeillekaan kasvattajalle, joka ei ole pentutehtäly, on kaikki hoitanut hyvin ja sen kissan terveyden ja vanhempien terveyden ja ruuat on hyviä ja pennut on rokotettu ja sirutettu ja laboratorio on testattu vielä kaikilta sairauksilta, mitä se erotu vaatii. Niin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 Tota, tähän mun on pakko sanoa. Mä en tiedä kasvatetaanko niitä maatiaiskissoja niin, kuin niin sanotusti. Niinku, silleen, kunno kunno kunno paljon, kunno näin. kunnolla tavalla. Mä toivoisin, että näin Kyllä. olisi. Mä haluaisin, ja että se, uskoon, että olisi arvostus Joo. pitäisi olla samanlainen Joo. kuin. Joo. Mä, saan, mä, siis mä todella onnellinen, että kun tällaisia ihmisiä, jotka haluaisi maatiaiskissoja ehkä pennuttaa sillä tavalla, että ei mitenkään että niitä tehdään paljon, vaan että oikeasti testattaisiin ne kissat ja katsottaisiin, että ne olisi terveitä ja ja tota, tosin meillä on ongelma vähän tässä se, että meillä on niin paljon nyt näitä lö, tota löytöeläinkissoja ja näitä, mm -hmm. että siinä mielessä mä toivon sen, että sitä ei tehtäisi. Mutta jos meillä ei olisi näitä löytöeläin mm -hmm. ongelmaa, niin sitten niin si tapauksessa niin, niin mm -hmm. olisi se, että se maantieskissakin voitaisiin kasvattaa sille niin oikealla tavalla. Joo. Eli voidaan ehkä sanoa, että varsinainen niin pentutehtailu liittyy... Niin kuin enemmän rotukissoihin. Et totta kai niin myös maatiä on tapauksissa on niin kaltoinkohtelua ja on semmoista, niin kun, mm. kissojen annetaan kuljeskella ja lisääntyä puskissa. Mm. Ja sen jälkeen niitä ei hoidata kunnolla, niistä halutaan vaan niin mm. erollisesti eroon tai annetaan ilmaiseksi, mutta se, se ehkä ei ole niin varsinaista pentutehtailua. Et se pentutehtailo ehkä tulee just siinä, että Hyväksi käytetään niin kuin sitä rodun mainetta ja sitä halottavuutta. Joo, mutta tähänkin mun on pakko sanoa, kun sä sanoit, että nuo rotukissoja. Tähän mä sanon vähän niin kuin mun on pakko heittää heittomerkit rotukissoja. Joo, ehdottomasti. ehdottomasti. Eli joo, joo, ei joo, kyllä ne, oikeasti ei ole niitä rotu... rotukissa. ei saa, mutta se ongelma onkin just siinä, että kun ihmiset uskotellaan, että se on se rotukissa. Uskotellaan, että se on nyt rotukissa, minkä sä saat joo. sieltä tehtaasta. Ja joo. Niin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 Ilmys, se, että kissalla on pidempi karva, ei tarkoita sitä, että silloin missään vaiheessa oikeasti kunnolla kasvatettu rotukissa on missään vaiheessa, niin ku kissa, niin missään mm -hmm. vaiheessa sen, sen sukupuussa. Mutta tämä nyt koskee rotukissoja. Mutta Helena sanoi äsken tosi hienosti tuossa oikein vahvisti sanaa arvo, niin. juuri näin. Niin mm -hmm. on, todellakin. Mä ihan samaa mieltä. Kaikilla kissoilla. Kaikilla kissoilla on. On. ja, on. ja mm -hmm. surettaa, että onko oikein... Et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 Miksi sen pitää olla? Niin kuin, että miksi meidän pitää lähteä yrittää etsiä, että mistä me löydetään niin kuin mahdollisimman edullisella niin, kuin niin sanottu rotukissa, jolloin me altistutaan jo sille niin kuin pentutehtailun? No to, toikin on toisaalta vähän jännästi ajateltu. Yksi hyvä syy, minkä takia on taas... Niin kuin Ö, on tietty syy miksi ihmiset haluaa rotukissoja. Maatiaskissasta sä et tiedä yleensä mitään sieltä luonteesta. Niin on, sä, jos joo, sä haluat ilme... jonkun joo, tietyn joo, ominaisuuden joo, sun kissaan joo, niin, ilme... käyttäytymistä piirrettä, niin se on niissä rotukissoissa vähän se, että minkä takia ihminen valitsee. Samalla eh mä... kuin Saksan paimenkoira tai Kiinan palatsikoira. Niin se... Aktiivinen ihminen ottaa sen saksan paimen koira ja kiinan mm. palatsiin ihminen Joo, koira ottaa en... semmoisen vähän niin kuin sylikoiran. Ja... Tuo on täysin ymmärrettävä että niin. ehkä mä niin korjaan, että en Joo. missään nimessä sitä niin kuin tarkoittanut, että rotukissa wow. olisi paikkansa, vaan se, että ei, ei, kun sitä lähdetään pohtimaan, niin silloin pitäisi niin kuin miettiä, että tarvitaanko, halutaanko me rotukissa, jolloin se pitää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 Miettiä se ero, että mikä niiden välinen se ero on, eikä niin yrittää mennä sieltä keskitieltä, että me nyt halutaan niin hienon näköinen tarotukissan näköinen kissa, Sehän mutta ei tässä... ole valmiit maksamaan. Eikö Sehän... vähän mulle niin tuli mieleen ihan sama, että haluanko minä nyt ostaa, jos mä autot, että Mersun, vai mulle Juuri näin. Kunhan se toimii, mulle siinä tarkoituksessa, Joo, minä mutta minä valitettavasti ihminen tykkää kauniista asioista. Kauneus on katsojan silmässä. Öö, on erilaista kauneutta. Tästä syystä on tullut myös nämä rotueläimet. Ihmiset no, tykkää erilaiset piirteet miellyttää. Juuri näin. Mm -hmm. Mutta sitten taas se, että ei pitäisi mennä siitä puolivälistä, että halutaan saada niin kuin se edullisella, vaan ymmärtää se, että jos me halutaan joku.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 on kyse eläimestä, mm. se hajoaa mm. käsiin, se menee rikki se eläin. Mm. Se on Ehkäpä. sairas varmasti jo tullessaan sairas. Niin, sama asia. Se maksat siitä ehkä joku 400, se voi mm. elää sulla Voitko mennä mennä sadamarkettiin viemään sen Michael Korsin laukun ja sanoa, että tämä ei se, muuta te, kestänyt jo. nyt kolmeen vuotta. Jo. Minkä? Minkä? Mut Joo, mutta lailla. Juuri Joo. näin sama on tässä Ja nythän on ollut just pinnalla näitä juttuja, että on otettu vaikka pentutehtaatu koira ja se on muutaman päivän kuluttua ollut Joo. henki pois siltä koiralta. Niin. Ja ehtii ehkä tartuttaa jo muutkin niin, perheessä jos... olevat eläimet. Niin, perheessä olevat eläimet. Ja tosiaan niin, niin sanotut kasvat täältä, eli pentotehtäiltä, on sinne meni tuhkana tuuleen neljä. Joo. 500 euroa. Ja niillähän ei tuota ole sitten, ne ei esiinyt välttämättä omalla nimellään, ei. ne eivät päästä kotiinsa ei katsomaan. Kotinsa, eli se jäljittäminenkin voi ja olla jäljittäminen vaikeaa. on mahdotonta sitten, sen tiedä, kuka se on. Eli ihan, tässä on hyvä yksi, yksi etappi siinä, että kun lähdetään sitä eläintä hommaamaan, niin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 sitten siitä ne omat kappaleet ja siinä pitäisi sulla kyllä nimet ja osoitteet ja on se osoite, missä sä olet käynyt sitä, hakemassakin mm. sen pennun. Ja... Juuri, Juuri näin. Ja, ja ihan rekisteröity ja. oikein kasvattaja niin luultavasti myös päästään sot kotiinsa ja päästään niin kuin näkemään, missä saa asut ja missä oloissa ne kissat on. Kyllä. Varsinkin pyydettäessä, että ei no. tule mitään venkoilua, että no nyt meille ei oikein Joo. voisi kun on sitä ja tätä. Ja, Joo. No, Joo. Joo. ja nehän vetoavat ja... sitten myöskin tähän säälin tunteeseen ostajan säälintunteeseen. Joo, mutta jos et nyt osta tätä kissaa, niin tämä joutuu lopetettavaksi. Joo, kukaan kasvattaja ei lopeta mitään kissan pentua tai kissaa sen takia, mm -hmm. että joku josta kunnon ei. kasvattaja. Ei Se ei on ehdotusmerkki, että on kaltaista ohjattu rupeaa tulemaan. Toi on, niin. on niinku ihan sairasta jo. Mutta pakko sanoa myös tähän asiaan, että silloin kun mennään. On rotukissoihin ja varsinkin kun on näitä persialaisiakin, myydään, myydään tota, näitä rotumiksejä ja paperittomia todella paljon, kun se on niin suosittu rotu ja se on kaunis, ihmiset tykkää siitä, mm -hmm. niin mun on kohta 30 vuotta kasvattanut noita persialaisia ja tota, todella ihmetellään, että miten, miten voi joku myydä persialaisen sillä lailla, että tästä ei ole päästetty sitä ihmistä sinne kotiin, kun mun äiti ei edes myy tämmöistä persialaisen pentua ihmiselle, jollei se ole opettanut kädestä pitäen pestyssä pentu yhdessä, mm -hmm. että hän oppii, mm -hmm. miten se kissa pestään ja kuivataan. Ethän sä voi antaa tuommoista turkki ihmiselle, hän ei selviä sen kanssa kotona osaa hoitaa sitä. Mm -hmm. Siinä menee se kaksi tuntia siinä pesemisessä, ja jos mm -hmm. tämä ihminen ei ole valmis tulemaan kissan Hommiin, sinne on äidin kotiin, kädestä pitää opettelemaan, föynäämaan, pesemään, niin hän ei saa sitä kissaa. Ja muutenkin, että, mm. että varmasti kunnon kasvattaja katsoo, että kenelle hän antaa. Aivan. Et et et varmasti niin kasvattajan merkki, yksi kasvattajan merkki on se, että hän on oikeasti kiinnostunut, minkälaiseen perheeseen se menee, Kyllä. mitä kissalle kuuluu jatkossa, mm. ja on kiinnostunut vaikka vaihtaa niin sen kissan kuulumisia, on kiinnostunut mm. vaihtaa vaikka niin kuin siinä mielessä, no yhteystiedot on, mutta tavallaan on avoin sille, että ollaan yhteyksissä niin myöhemminkin mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja hän haluaa kuulla miten sillä kissalla menee, miten se on kotiutunut, mm -hmm. miten se elämä on lähtenyt käyntiin siinä, missä mm -hmm. sitten taas pentutehtailija, niin sehän haluaa sen yhteyden katkaista, ei silloin mitään niin kuin toivettakaan Joo. siitä, että oikein kasvattaa tämä hänen elikäinen takuu siitä, että hän, häneltä voi kysyä ihan mitä asiaa, mm -hmm. vaan ja kissaa liittyen yleensä oikea kunnon kasvattaja haluaa tietää, jos se pentu joskus myydään eteenpäin ja hän yleensä jopa ilmoittaa, että hän osa haluaa jopa ostaa sen itselleen takaisin siinä mm. vaiheessa. Että tuota. Aivan, että just, just tämä, että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 Lapsi perheessä vanhemmat tekevät sen ratkaisun, että ostetaan se halvempi 400 euron kissa kuin se tuhannen euron kissa. Niin siinä on aika kova kohtalo kertoa lapsille, että tämä kissa nyt kuoli mm -hmm. tässä. Mitäs Joo. tehdään? Niin siellä lapset itkevät ja surevät. Mm -hmm. Aika Joo. vastuuton mun mielestä että Aika vastuuton surua, näin, niin aika surua tuotetaan omalle perhejäsenille mm -hmm. ja lapselle. Että ollaan valmiita ottaa se riski, että tämä pentu kuolee Joo. tässä näin. ja lapset surevät tätä. Näin. Et hurjaa.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 Vähän listingsän sen myös muistaa ensi iltaan. niin me tässä musiikkia kuunnellessa vielä mietittiin sellaista asiaa, että tosiaan monta kertaahan ihmiset lähtee ja ostaa pentutehteiltä, ainakin me oletetaan näin, että monta kertaa se johtuu siitä, että ihminen niin aidosti ei tiedä minkälaisia asioita minkälaisista asioista pitäisi ottaa selvää tai mitkä on ne hälytysmerkit, että harvoin ihminen varmaan lähtee niinku sellaisella asenteella haluan nostaa halua maksimoida niinku julmuuden että haluan halua nostaa pentotehtailun pennun ja niinku mm, mm. haluan, että se kuolee käsiin vaan se, että ne on aikamoisia markkinointimiehiä että jos ihminen on niinku siinä mielessä haavattuvan mm. sille asialle, että se ei kunnolla tiedä, niin ne osaa puhua suut silmät täyteen Kyllä. ja myydä joo, sen, joo. sen kissan tai koiran Heillä on hyvät sosiaaliset taidot, ettei he, he mm. mitään erakkoja ole, että kyllä Ei ne varmasti, on joo. puhemiehiä ja tota, se, että kun ihminen on sitä lemmikkiä hommaamassa ja, ja tota, siis ideahan siinä on tosi ihana ja söpö, että ollaan niin perheenjäsentä sinne kotiin mm. hommaamassa ja eihän siinä mitään pahaa pitäisi olla, kun olen Yle mikiä hommaamassa, ei, ei sitä Se Ja eihän niin... ne tuo esille sitä, että mistä oloista. hän tekee kaikkensa peittääkseen. Ne markkinoivat niin mm -hmm. aivan, että on terve ja Jottakai sosiaalinen joo, joo. ja kiva mm -hmm. pentu. tässä on hinta on edullinen tämän ja tämän takia. Löydettiin muuten hei, yksi ilmoitus tuossa ihan piruttaen. Vähän tutkittiin tuota nettiä ja mm -hmm. löydettiin yksi ilmoitus. Ja me nyt ei kerrota, että missä päin maailmaa tämä on. Suomessa kuitenkin. Suomessa kuitenkin löytyy. Ja tässä on todella hyvät mun mielestä, pentutehtäilumme. -hmm. Mm. Eli tässä on kuvanna tämmöinen persialaisen kissan pennun näköinen. Mm -hmm. Siis emmehän sitä tiedä, mutta mm -hmm. tämmöinen pitkäkarva. Nenä menee vähän lyttyympään, mutta tota ootas. varsin se kissa. Joo, Tää on tämmöinen kuva tässä näin. Ja tota, Öö, etunimi on ilmoittajasta vaan tässä ilmoituksessa. Sekään ei varmasti pidä paikkaansa välttämättä. No ei, ei var... varmaan. Mä voin kertoa, että näin. tässä tapauksessa ei pidä. Tämä on joka. Tämä on sata varmasti tämmöinen, joka tämä nyt näin kymmenen vuotta ehkä Suomessa tätä tehnyt, mm. toimintaa. Tätä ei vielä saada niin kuin mukaan lopetettua viranomaisten mm. puolesta. Niin, viranomaiset kyllä. Mm. Joo, eli tota, tässä on söpö penun kuva, hinta 450 mm -hmm. euroa, paikkakunta, ilmoittaa etunimi pelkästään. Tässä sanotaan näin kissan pentu sininen poika. Pentu syntyi 9.7. ja luovutuksiessa 12 viikkoisena. alkaen ensimmäinen 10. Eläinlääkäri on tarkastanut ja rokottanut pennun. Ei ollut mitään huomautettavaa. Luonteeltaan pentu on kiltti ja leikkisä. Pennun vanhemmat ovat persialaisia. Mm. Pennun vanhempia ei ole rekisteröity, joten pentu ei pentua Pentua ei voi rekisteröidä. Hinta 450 euroa. Mm. Eli. Eli siis ajatuksen tasolla, jos ei ymmärrä, mitä on menossa ostamaan tai ei ymmärrä, mitä tässä myydään, Joo. niin tuossahan ei... Niin kuin semmoiselle maalikolle, tavallaan mä en näe mitään, mikä tuossa. Pahaa. Ei kukaan paha. Toihan ei. on ihan ei. kaunis tarina, kaunis tarina, niinku tarina alusta ja... loppuja. Uskottava, mm. jos Joo, ei ymmärrä. Joo, ei tulee semmoinen fiilis, että ei enää mitään paperita tarvii, kun mä en ole menossa, mutta kyllä mä haluaisin persialaisia. Niin. niin. Ja niin. ihminen on luottavainen niin siinä myös, kun sanotaan. Toihan on tavallaan niinku, mm. siinä on keksitty uskottava syy sille, että koska ne on persialaisia, mutta nämä ei ole rekisteröityjä Joo, kissoja, mm. niin sen takia että hinta on ja 12 viikkoisenä luovutetaan, mikä on aivan liian aikaisin. Joo. No, se on oikeastaan, oikeastaan se on se, se, on se minimi. On se virallinen minimi Minim. no, on virallinen, niin. mutta sehän pitäisi olla vielä vähän enemmänkin. No Kyllä se mielellään voisi olla. Että... Se mielellään voisi olla, kyllä, mutta se, se annettakoon, että se, se on se virallinen minimi. Niin. Tiedä sitten, onko kissa todellisuudessa. Niin se sekin on. Ihantavaa. Mutta toden totta, kun tuommoista ilmoitusta katsoo, niin siis, jos ei, sitä... ei tiedä mitä hälytysmerkkejä Joo. lähtee etsimään, niin tuohon on erittäin helppo mennä. Kyllä, mä ainakin osin mennyt. Ja ajattelin, että tuo on söpön näköinen, kissa... kuvassa Joo. Joo. olevan mitään Ja on kuitenkin ihan... silloin on hintaa siis, sen verran, että täytyy olla. Aivan, mm, niin. Mm. Se, sepä tuossa onkin, että sekin tulee mieleen, että onko se harhaan johtamista, sillä tavallaan se hintahan puhuu sen puolesta, että jotain tässä kissassa on erityistä, koska täällä on kuitenkin tämmöinen hinta, että ei ole ilmanen. Nimenomaan. Mm. nimenomaan. Niin, että Kyllä mäkin olisin mm. tuohon haksahtanut, jolle nyt olisi ruvennut tutkimaan tätä niin. aihetta ja sen takia me tämä ohjelma tehdään. Ja todellisuudessa tuossa on kaikki pentutehtailun varoitusmerkit. Niin on. on. On, nyt on. kun sen ymmärtää. On ja siis, niinku, jos vielä vähän enemmän olisi tutkinut tätä asiaa, eli tällä tätä saman pennun kuvaa on onko tätä vuoden verran Tuolla. Mm, Eli tämä no, ilmoitus uusiutuu ja sama joo, kuva tulee, päivämäärät vaihtuu. Mm -hmm. Tällä samalla ilmoittajalla on ollut sellainen ilmoitus, Siinä on kerrottu, milloin pentua on syntynyt ja milloin se luovutetaan. Ja siitä tuli penulle ikää seitsemän viikkoa. Mutta kuitenkin se ilmoituksessa puhuu, että luovuttaa 12 viikkosena. Mm. Mm. Eli niin, se niin, menee päivämäärätkin sekasia kaikkeen. Että ne on niin, niinku niitä merkkejä. Siitä on vaikea sanoa, kun sä näitä tuommoisen niin ei niin, sitä ulospäin näe että montako viikkoa se nyt on. Ei maalikko ei, tiedä ei, sitä. Ei. Ei maalikko tiedä ei, vielä. Ei, ihminen on luottavainen. Luottaa, että tässä on mm -hmm. tää itse kissa, mm -hmm. joka on niin kuin, myös kauppakappaleena, niin on tässä kuvassa. Mutta todellisuudessa, jos sä lähdet niin tutkimaan sitä, niin sä saatat löytää niin kuin, historiasta. Et hetki, nenne, että hetki täällä samalla kuvallahan on tätä kissaa löytyy jo, jo niin kuin, ikuisuuden. Että tämä ei käytännössä voi olla se kissa, jota tässä todellisuudessa on. Mutta oliko se tuossa niin, että viranomaiset eivät ole kuitenkaan puuttunut. On siihen. Mä, mun ymmärtääkseni siellä on käytykin. Tota, Tämä on kaikki siis kuulopuhetta, mitä olen niinku mm -hmm. kuullut tästä tarinasta ja keskustelu jotenkin ihmisten kanssa. Koska itse en, en ole paikalla enkä siellä seudulla asu. Siellä on mun mielestä käytykin, mutta mitään ei ole kuulma voitu tehdä, koska sillä hetkellä siellä ei ole ollut, ollut tota, kissoja tai pentuja mm -hmm. tai, mm -hmm. tai jotain tämmöistä. Se voi olla, se, olla jotenkin, jotenkin niinku piilotettuja sitten, niinku silmältä, Et kun miettii, että tähän vaikuttaa aika järjestelmälliseltä toiminnalta Et... Onko siinä vain käynyt sitten huono tuuri, niin. silloin kun on tarkastus menty tekemään tai jotta si si mm -hmm. tavalla... kaikki, kaikki tuota, eivät pysty näihin puuttumaan, niin kuin oli, oli tuota, se oli tuolla netissä julmatapaus julma tapaus Pohjois-Savosta Pitkään kennelliiton kasvattajana toimineelta henkilöltä otettiin hiljattain huostaan kymmeniä koiria. Mutta eihän kenen liittokaan voi olla koko ajan vahtimassa. Ei. Mm -hmm. ei. Mm -hmm. Että sit ainoastaan se joka näkee, että siellä on tämmöistä ne pitää ilmoittaa viranomaisille ja jo, mm. joilla on sitten oikeus mennä sinne. Aivan. No, jo pitää, että kaikki epäilyt eläinsuojelurikokset tulisi todentottaa ilmoittaa mm, eteenpäin ja antaa se viranomaisten käsiin, jotka tarkasta. Jos siihen... ei siellä ole mitään, ei siinä mitään. Hyvä juttua, no, Sitten on se hyvä. Hyvä. Niin. Mutta jos on, niin siihen voidaan puuttua. Siis, just tämmöinen Kennenliitto tai Kissaliitto niin, äh, antaa tietynlaiset raamit, miten pitää toimia mm -hmm. ja mikä on ohjeistus mm -hmm. ja nämä suositukset. Ja, ja tietyillä säännöillä myös niin kun, Juuri tietyt säännöt, miten niitä hoidetaan, mitä niiltä testataan niitä eläimillä, jotta voi tehdä ja mm. tehdä niitä pentuja ja näin poispäin. Toisaalta en myöskään haluaisi lähteä kyllä siihenkään, että, että tota, tietyllä tavalla niin niitä asioita lähettäisiin kovin paljon tiukentaakkaan, koska maalikko ei sitä ymmärrä, mutta siellä on tosi paljon sääntöjä. Siellä on niin paljon sellaisia sääntöjä. että... Tota, Esimerkiksi tuolla kissaliitonkin puolella on semmoinen sääntö, että jos tiety, sun pitää nykyään tietyn rotusesta kissasta ottaa semmoinen testi ennen kuin sä voit tehdä sillä kissalla pennut. Mutta, ja se riippuu se sitten sen kissan tuloksesta, että onko se positiivinen vai negatiivinen vai onko se kissa se kantaja, niin voitko sä yhdistää niitä kissoja. Mutta... Järkevä kasvattaja, aivan kaikki oikeasti kasvattajat, on testannut sen ilman sitä sääntöä jo, koska jos menet yhdistämään ne kissat, niin ne kissat ovat sokeita. Mm, mm. Eli tulee sääntöjä jo semmoisista asioista, että hän sä tee näin, jos. Niin kun, koska sä teet sairaata kissoja, ja sä teet niin sairaata kissoja silloin, jos et sä et testannut. Mutta nyt on jopa tullut sääntö, että näin pitää tehdä, ja kaikki kunnon kasvattajat ovat tehneet te jo testit jo, sen. ja mm. pennut on myyty niiden testituloksien kanssa jo. Et toisaalta mä halu lähteä siihen, että, että jokaisesta ajatellaan, sinä olet ja pidät huonosti lemmikinsä testiä, testiä, testiä sitä tätä tota, ja sääntöä. Mm. Perään. Pitää mm -hmm. niinku pieni luottokin olla mm -hmm. niinku siihen, että normaali ihminen hoitaa nämä asiat ja tekee nämä asiat. Se tulee just mieleen, että eihän niin. kattojärjestö voi käydä niin jokaisen ei, huolella, ei, eikä kädestä ei, tehdä sitä ei, kasvatusta. Eikä niillä ole edes oikeuksiakaan niin mm -hmm. tämmöisen järjestön neuvojilla, vaan silloin täytyy ottaa yhteyttä valvonta tai poliisiin, mm -hmm. joilla on oikeus. Onneksi ne. me suurin osa ihmisistä ollaan niinku pohjimmiltaan hyviä, me halutaan mm -hmm. eläimille hyvää, mm -hmm. meillä ei olisi niin mieleenkään tehdä eläimille pahaa, mutta valitettavasti on niitä, että joko tulee mielenterveysongelmaa, syrjäydytään tai niin jotain, jotain tapahtuu ihmiselle, ei ihminen pohjimmiltaan varmasti pahaa ja näin haluaa tehdä. Ei että ne, ole syntynyt kukaan mm, pahana. Niin, ei, toivottavasti. Siten, mä olen aina sanonut, että jos me kaikki noudatettaisiin semmoisia tiettyjä sääntöjä, mitkä on ylipäätänsä olemassa, eihän me tarvittaisiin edes mm. poliisia. Ja no, tietyllä, lailla, tietyllä lailla... Ystä, ystävien pitäisi ehkä äly, tuttava piiri, että ne voi olla jo pieniä hätähuutoja, apuhuutoja, niin siis joo, lemmikistä ei niin. pystytä ja, joo, joo. Että pitäisi, pitäisi mm. vaan, Vaikka mm. se tuntuu kurjalta, että teen eläinsuojeluilmoituksen ja menisikö joku tarkastaa, niin se on oikeasti välittämistä myös sitä mm. ystävästä ja kaveristakin. Se on se on, on mm, kuitenkin. On. Ja siitä seuraa se sitten, sit mitä seuraa. Et jos nyt ajatellaan siltä kantilta, niin minusta tuntuu, että se semmonen, niin kuin tässä asiassa tarvittaisiin hirveän paljon sitä ihmisten valistamista, että minkälainen on, mitä on vastuullinen kasvatustoiminta, minkälaisia asioita sun pitäisi katsoa, että siellä perheessä on kunnossa ja missä menee sitten niin eläinsuojelurikoksen raja ja missä menee pentutehtoja. Ihmiset olisivat hirvittävän tietoisia siitä, että mihin, mitä ne näkee, jolloin ne vois myös... Silloin niin mahdollisesti puuttua siihen mm. ja ilmoittaa sen, sen tilanteen eteenpäin. Et ei katsottaisi vaan niin sormien läpi ja mm. ajateltaisiin, että on ihan ok. Ja on Eikä lähdetä säälistä ottamaan niitä, niitä vaan pentotehtailuhan ei lopu muuta kuin sillä konstilla, että se, semmoisista paikoista ei osteta. Joo. Niin mun mielestä Kiira, kiira sanoi tuossa aikaisemmin, kun juteltiin hyvin sen, että Niillähän on tosiaan tämä taipumus verota, niin verota ihmisen säädentunnin, että sä otat tätä, tai... Niin tää, ei ole tai... mm, ottajaa tai täällä laitetaan ja. pois. Mutta sen sijaan, että sä lähtisit sitä ostamaan, niin sun pitäisi? Sun pitäisi jättää oikeasti se kissa ostamatta Kyllä. tai se eläinkoira ostamatta. Mm -hmm. Ja mm -hmm. poistu sieltä asunnosta ja sanoit että hei mä palaan myöhemmin, otan yhteyttä poistut poistut sieltä asunnosta ja teet välittömästi eläinsuojelun ilmoituksen, jos niin sulla on semmoinen ne, fiilis. Ne haetaan sitten ne eläimet Kyllä. pois sieltä. Ja sillä sä saat ja, pelastettua mm -hmm. ne eläimet sitten sieltä. Useammankin kuin niin, sitten. sen vain sen yhden. yhden. Mm -hmm. Ja se on se oikea teko. Joo, se olisi oikea teko. Ja, sen takia ja me parhaassa tämän... tapauksessa sä saattaisit jopa pystyä kysymään perään, jos olit oikeasti niinku rakastunut tähän kyseiseen yksilöön, mihin on niin, huostaan mahdollisuus tarjota mahdollisuus koti? Joo, että mietitään ilmoitukseen itse. ja haluaisin Joo. tämän pennun. Niin. Ja varmaan Ihan... tuota, nämä ilmoitukset voidaan tehdä sillä tavalla, että ne ei tule tämän kasvattajan tietoon Ei Ne on kyllä, ne nimettömiä. On. Te... Eikä, en mä usko, että et... niin on oikeutta edes kertoa, että kuka tämän ilmoituksen tekee. Siinähän ei Totta ihmisen Totta kai jo, että sitäkään ei tarvitse pelätä, mutta se vaan, että ymmärtäis tämän. Ja ymmärtäis sen, että pahin, mitä voi tehdä, pentut, tehtailun tapauksessa on se, että ostaa, koska se tarkoittaa sitä, joo. että se toiminta jatkuu, ja se tapahtuu se jatkuu, koko ajan vain seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle joo, ja piattomalle elämille myös niille emoille, isit, <tos> jotka niitä <tos> pentuja siellä niinku siittää, no. et siinä on niin. Siinä on Sosahan niin on paljon on. enemmän niitä, niitä yksilöitä on mukana siinä, kuin vaan se yksikyseinen pentu. minkä Tuossahan olisi hei, hyvä, mistä voisi vähän keskustella, että minkälaista siellä on, kotona ehkä on. Siitä just, just mietin samaa. Mm, että että minkä, että minkälaisissa oloissa katsoo, ne kattoo, joo. elävät? Mm. Joo, ja missä ja, kunnossa ne elävät? ne Jos eläimäst. nyt käy niin, että pääsee näkemään, että moni no, hän hän hän hän ei, ei pääsekään. Mutta oliko teillä jommalla kummalla oli tietoa siitä, että minkälaisissa oloissa ne? No nämä aika Mä en ole koskaan käynyt kyllä pentutehtailijan en kotona. En minäkään harvemmin ei. harvemmin tuota, pääsee niin. joo, tuota, mm. joo, näinhän se on. Mutta on... joskus muotaa jotain kuvia ja juttuja. Kuvia on ollut. On ollut ja sitten tota, meiltä on ihan tultu kyllä ostamaan siis kissaa, kissan pentua sen jälkeen, kun on ensin ostettu pentutehtailijalta. Niin on, mä oon kyllä kuullut näitä tarinoita, mm. että miten meidän kissalle kävi ja nyt valveudun ja ostankin mm. sitten oikealta kasvattajalta. Et minkälaiset olos ne oikeasti sitten ja mitä... Miten raskasta se on esimerkiksi hyvä olla käytetään. jatkuvasti? Elikkä, tuota, no varmaan ihan perusuttu lähtee siitä, että kun sinne kotiin mennään, niin tota, sen kodin pitäisi näyttää niin peruskodilta. Mm -hmm. Elikkä, tuota, ö, siellä varmasti asuu ihmisiä ja eläimiä sekaisin, mikä olisi mielellään ihan kiva eikä missään häkeissä tai missään yhdessä huoneessa. Eikö, Eikö semmoisia olisi... semmoisia, että ne pistetään vaan pihalle johonkin häkkiin? Niin, voi olla varmaan koirapuolella enemmänkin. Mm, mm, tota, kissahan mm, nyt mm. ei Aineissa oikein... Niin. Mm. Kyllä, kyllä. Ja tota, ää, aika, varsinkin jos, niit, vaikka jos puhutaan nyt kissoista ja niitä on siellä talossa, niin yleensä, yleensä tota, jos ne on vähän pienempi ne pennut, että ne on vielä luovutuisiin käsiin, niin yleensä ne kyllä oleskelevat sen emonkaan vähän niin kuin jossain toisessa huoneessa. Mm -hmm. että niillä on vähän niin oma mm -hmm. alue. Mm -hmm. ja niillä ei välttämättä pidä vahtaa jos semmoista näkee, niin ne on vähän eristetty. Joo, koska perin. se on, niinku... just, koska ne on vielä pieniä. Joo, ja, ja niillä on Ema vielä kaikkia rokotuksia eikä mitään, niin se, ne on vähän niin kuin siellä omassa suojassa sitten siellä. Ja ruokalevat siellä keskenään. Ja emohan saattaa olla aika aggressiivinenkin. Niin muita joo, eläimiä kaikki tai kissoja että ja Joo, että se on semmonen, että jos ei Joo. sitä tutustuttamisvaihetta vielä tehty, niin sitä ei kannata säikähtää, että jossain isossa makuuhuoneessa tai jossain tehty hmm, ihan hmm. semmoinen, kunnon kasvattelun voi olla tehty ihan tämmöinen niinku pennutushuone, missä on hmm, kauheasti joo. leluja niillä ja ruokaa ja vessoja. No sit varmaan sitä siisteyttä kannattaisi katsoa, että kyllähän varsinkin jos jollain kissalla on, on vaikka viisi pentua, niin kyllä nyt pissaa kakkaa saattaa olla, mutta kyllä siellä on, että kissanpentuhan on semmoinen, kun se tulee pennuksi, ihan pienestä pennusta, niin emohan pesettää sen, eli se nuolee sen alapään. Hmm, Emo on Joo, ja tota... Meilläkin kun on pentupesä, mikä on ollut semmoinen iso pahvilaatikko, niin siellä ei yhtään kyllä mitään eritettä ollut, kun se emo hoitaa yleensä mm, niin hyvin, hoitaa. jos on hyvä emo. Joo. Joo. Toki on vähän sitten, jos ei ole semmoinen, että se emo pitää opettaa, mutta siinä on omakkausti, että me siitä hyvin puhua, mutta emo Pesee niin hyvin sen pennun että, ja pissattaa kakattaa sen, että tota, siellä ei kyllä tahroja ole silloin ihan pienessä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun aletaan sitä kuukautta lähestyä vähän ennen jo, niin laitetaan hiekkalaatikko. niin kyllä se omi, sen opettaa ne pennut sinne Joo. Eli ei kyllä, varmaan ehkä missä ehkä muutaman pissan joudut jostain lattialta siivoo, mm. mutta... Sanotaanko näin, että on ollut semmoisia pentuja, että en ole kyllä yhtäkään pissaa tai kakkaa lattilta siivonnut, että ne menee suoraan sinne hiekkalaatikolle. Kissahan, on oppii nopeasti. Mm, kyllä. Kissahan oppii se hirveän nopeasti. Mm. Eli kyllä ne se tarpeiden pitäisi olla, jos sitä pentuja mennään mm -hmm. katsoa, niin yleensä siellä hiikkalaatikolla. Jos Ainakaan nyt niitä ei pitäisi olla pitkin niin siivoomattomana. Joo, ei jo niitä pitäisi olla, niin kuin, jos, mm -hmm. niin kuin, jos niitä on niin viidet pissat kakat siellä huoneessa, niin se on vähän hälytysmerkki, että milloin näitä on hoidettu. Vaan jos nyt hiikkalaatikon vieressä kun jotkut yhdet pissat kakat, niin se nyt ei ole vielä, koska ne pennut harjoittelee. Mutta jos mm -hmm. niin näkee semmoista yleistä todella epäsiistiä olemusta eritteitä mm -hmm. pitkin poikiin, niin ne on vähän semmoisia hälytysmerkkejä. Sehän voi haisemaakin semmoinen Joo, kyllä, kyllä. Huone, jossa ne ovat niin kyllä se varmasti ihan juijakin rupeaa tulemaan. Jos... Joo, joo, siis ihan voimakkaita. Mutta mm -hmm. tietysti kun mietitään sitten, että on kissa ja hiakkalaatikko, ja sitten on kissan märkä on aika voimakkaasti haiseva. Ja mm -hmm. jos se, varsinkin kun ei voi ikkunoita eikä olla auki, että ei saa joo. kylmää ja vetoonepennut, mm -hmm. niin, niin tota, kyllä siellä varmaan vähän enemmän voi olla, vaikka on Oikein hyvinkin juuri, hoidettukin, vaikka, niin. Mutta tota, sitten, sitten jos se ei ole hyvin hoidettu, niin kyllä se, sit se on jo aika se alkoi aika vahva, vahva <laughs> kyllä, varmasti. Kyllä, kyllä. pienen oh. pissa vielä haise kauheasti, mutta kumminkin. Mm. Joo, ei ne vielä ole voimakkaita. Että... Eihän ne luonnossakaan saa haista. Mm. Et sen takia se emokin pesee ne pyllyt mm. silloin pienenä, että ei vaan mitään. Että, että joo, ei... ja kissan pennullahan on sellainen, kun hän syntyy, niin sehän ei osaa pissaa itse. Että mm. se tarvii mm. semmosen sen kosketuksen mm. sinne alapäähän, mm. joo. Joo, että joo, se pissa tulee refleksi. Joo. sitten. emo tietää että... sen. Osa ei, ei koskaan ollut mitään ongelmia, niin kanssa ne osaa hiekkalatekolle niin. tehdä, ellei joo. sitten ole joku ongelma, syy, sitten. ongelma, sitten, ongelma sitten, että miksi se ei sitten meni. Mutta semmoinen ihan perussiisteys on se juttu ja sitten se, että tota Sehän olisi ihan kiva, että ne näyttäisi ihan siisteet, ne eläimet. Että ne olisivat mm. kauhean niin rapakuntuisen näköisiä tai hoitamattoman mm. näköisiä. tai mm. rähmässä turketti... ja rähmässä. Silmät, ja... silmät, hän on, ja... silmät hän on yksi sellainen merkki Joo. varmaan, mistä oh. sen aika nopeasti huomaan. On, on, on, on. Ja sitten jos on turkit takussa tai... Joo. Tuntuu, että semmoinen niin ihminen, joka välittää, niin se välittää myös siitä omasta imakostaan, että, että niin katsoo, että kaikki on kunnossa ennen kuin päästään. Kyllä, Katsotaan kyllä. ihan sinne kotiinsa, että ei, ei niin näytä sotkusia paikkoja eikä näytä niin kuin... Joo, se kertoo ehkä jo vähän sitten, että on ehkä jotain mm, Joo, Joku jos... ongelma niin. on niin ehkä meneillä, jos ei siitä välitetä niin ollenkaan, että mitä Kyllä mitä se, sekin sanottaja mm. ajattelee siitä tilanteesta. Kyllä. Niin sehän voi ihmisillä olla mm. ihan, ihan itselläkin jo se, että, että mm. ei jaksa enää huolettia siisteydestä ja semmoisesta, että siellä on silloin joku... Joo. Ja niin kun kunnon kasvattaa yleensä haluaa useamman kerran. Että se ihminen tulee katsomaan niitä pentuja, mm, että mm, tulee sinne vähän leikittää ja lälläämään niitä mm, pentuja, mm, mm, tutustumaan niihin. Ja, ja että kuka, kuka haluaa, varma, sitä? niin minkälaisen pentuja? Mikä ottaa, että Mikä niin tuntuu, tuntuu semmoiselta, johon mä rakastun. Joo, ja kyllä Talo. hyvä kasvattaja, niin kyllä se haluaa, että sillä vähän niin kemiakin toimii mm -hmm. sen kissanottajan kanssa mm, tai sen ostajan kanssa. Se on vähän tutustu. Niin. Joo, se on kiva sitten, kun saa kuulumisia siitä sitä pennustakin, mitä joo, siellä joo, menee. Ja... ja myöskin se tietysti, että hyvä kasvattaja ei anna kenelle tahansa. Joo, ei. Niin, se, se kyselee luultavasti, se kyselee minkälaiseen taustat, joo. Taustat, että minkälaiseen perheeseen on Tämäkin ja... on aika tosi toi on hyvä, kun huomasit, että on, koska tuota, pentutehtailijahan sanoo näin, että kun sä laitat vaikka tekstiviestin, niin kuin me luottiin tämä ilmoitus tässä. Ja. Jos me nyt laittaisin tänne tarjoon 450 euroa ja haku onnistuisi heti kun vain teille soppii, ja. niin mistä vetoa, että se sanoisi, että kaupat on tehty? Niin, Hän ei aivan. tiedä minusta mitään. Niin. Mitäs tapahtuu kun oikealta kasvattajalta? Mm. Mä laittaisin tämmösen viestin oikealle kasvattajalle, milloin on tuhannen euron kissa myynnissä mm. ja sanoin, että hei, haluan nostaa sen kissan, mm. että tota, haku onnistuisi heti, kun vain teille soppii, että ilmoita päivämäärä, niin sieltä tulee, että anteeksi, en ole kyllä ihan kenelle tahansa tätä kissaa myymässä, Nimenomaan. että voitaisiinko soittaa ja alkaa tutustua ja kerrot Nimenomaan. vähän minkälainen perhe teillä Nimenomaan. on ja tämmöistä. tämä on niinku se ero jo heti ensi alkuun. kyllä. Mutta se on hyvin helppo mennä niin kuin tuokin ilmoitus. Se, se on niin vakuuttava On. Että ei tässä mitään Mut siinä on se, jos tota, vielä ajatellaan tota ilmoitusta, niin siinä on se yksi niin kuin jo perustavanlaatuinen asia, mistä pitää hälytyskelot soida, on se, että jos ei silloin papereita, jos ei se ole rekisteröity, se ei ole rotukissa. Ei. Mm. Se ei ole persialainen. Silloin, silloin joku on pielessä. Sama. Ja 450 ei missään tapauksessa ole, ole oikea hinta. Mm -hmm. Tämä on vähän sama asia, siis kissan, ne paperit on sama asia kuin meidän ihmisten passi tai joku, mm -hmm. että tota, jos mä nyt, mä en ole marja, mutta jos mä näytän mun passia ja siinä lukee marja ja kaikki mätsää, niin sit mä oon marja, että se, se, se, ne pitää mätsätä. En, joo, joo. Sä voit muuten huija olevassa kuka tahansa. Mm. Eikö? Totta, kai, totta kai ja myöskin tämä myyjä, joo. tämä pentotettä. Se on viisi, ainoa tai... kissasta, että se on se, miksi sitä väitetään. Mm -hmm. On se rekisterikirja. Ja tuossa mm -hmm. just puhuttiin, että niinku pahimmassa tapauksessa niitähän saattaa olla jonkinlaisia väärennettyjä. Myös että pitäisi osata mm -hmm. niinku mm -hmm. myös vähän katsoa, että miltä sen kuuluisi näyttää sen ihan oikean rekisteröintitodistuksen. Joo, joo, joo. Kyllä niitä varmaan jonkun verran voi olla liikenteessä. Mä en ole itse kyllä törmännyt tämmöiseen väittämiseen. Mä oon ymmärtänyt enemmän, että se on vähän ulkomaita ongelmaa. Mm -hmm. Mutta ihmiset tuo myös ulkomaitteen ja samalla lailla joo, se on joo. hirveän tärkeää olla myös niistä joo. tietoinen, koska se on... todistuksia väärennetään myös. tällä niin maailman ongelma ongelmia, samoja kissoja ja koiria, ne on kuitenkin, mitä ulkomailtakin tuodaan. Että hirveän tärkeää on olla niin tietoinen, että mitkä, mitkä kriteerit täytyy täyttyä, että sä voit oikeasti tietää ostavas niin Rehellisesti oikeasti rekisteröidyn rotukissa no. tai koiran. Kun tai niitä tuodaan ulkomailta, ulkomailta, ulkomailta, ei mä jostain lue, että usein tuodaan Viron kautta Suomeen. Mm -hmm. No silloinhan Viro on heti, että no sieltähän niitä tulee. No se on onkaan niin, tuo helppo se, ylitys tuosta. Se on se. Kyllä, niitä että... tulee alat pitkin. Tulee pitkin, joiden täytyy mennä. Ei niinku niinku Viro ole mitenkään siinä se Ei kyllä Mutta miten sitten tuommoinen, sehän on aivan eri asia tietysti sitten. Se, että jos tuodaan noita kulkukoiria, esimerkiksi tuodaan paljon romaniasta hmm. ja mistä niitä tuodaan, niin nehän ei välttämättä, vai onko ne pentutehtailun tuloksia. Ne, niitä tuodaan varmaan aika paljon tarhoilta. Niitä voi olla aivan niin kodittomia koiria. Luonnollisesti niin tarhoillakin voi tapahtua erilaisia asioita, että jotkut tarhat on todella huonosti niin hoidettu, että siellä ne voi päästä vaikka lisääntymään tai päästä sairastumaan ne eläimet sinne tarhalle vasta jouduttuaan mm -hmm. mutta sitten kun tuo vaikka suomalaiset, suomalaiset järjestöt tuovat niitä maahan, jos järjestö on hyvä maineinen, tekee työtä niin kuin vaan hyvä maineisten tarhojen kanssa niin silloin mun mielestä sen, sellaisen kautta adoptoiminen on tosi hieno juttu siinä ei tarvitse kyllä epäillä niin kuin minkäänlaista Tuostakin on tietyllä tavalla vähän bisneskin, mikä on mun mielestä vähän ehkä negatiivinen asia tämä resku Se on kyllä asia erikseen, mistä voidaan joskus keskustella, mutta tietyllä tavalla siinä on lähetty vähän niin kuin Pärään suuntaan raha sen, edellä, rahan raha edellä, edellä, eikä Ajatus on ollut vähän hieno. <köhö> Siis ajatus on mm. ollut siinäkin hieno, mutta kyllä on sen verran tapahtumia, mitä on niinku huomannut, että ahaa, alkoi tapahtuu. Että meillä on kuitenkin oma Suomessakin on, on näitä, mitkä tarvitsis kotiin, niin tota, ja, lähdetään kyllä ja, ja tuodaan ja vähän semmoisia sairauksia, mitä meillä ei tulla Suomen maassa ole joo, ongelmana, joo. niin tuodaan sellaisia sitten, tuota. Näissäkin tapauksissa tietenkin järjestömaineeseen ja niinku niihin ehkä just tapauksiin, mitä on tapahtunut, on hirveän hyvä olla perehtynyt. Ei Kyllä, tietenkään niin kannata mistä tietää. tahansa lähteä mm, sokeasti ottamaan. Tommoista aina kun ottaa lemmikkeen, niin pitäisi olla niinku tietoinen ja perehtynyt siihen, että mistä lähteestä se tulee. Tietysti sellaiset löytökissat ja muut, niistä ei välttämättä tiedetä yhtään. Ei tiedetä, mutta silloin sinä, sinun pitää pystyä asia. luottaa siihen järjestöön, jonka kautta Joo, se on Adot, että kaikki on kunnossa ja se on asiallisesti Joo. tehty ja asiallisesti hoidettu se kissa. Kyllä ja... löytöllä meidän Suomessa niin hyvin käy perustarkastuksessa ne eläimet ja Joo. ne sitten sterilisoidaan ja kastroidaan, jos ei ole sitä tehtyä. Sillä lailla monta kertaa turvallisempi paikka varmasti ottaa. Pitää toki myös muistaa se, että riskinsä sielläkin on. Ihan kaikkea ottaminen hoisi... on riski. Siis kaikki, kaikkia piileviä mm. sairauksia mm. ei pystytä kontrolloimaan. Niitä voi olla ne, piileviä on loisia. Että niiden kanssa pitää olla niin varautunut siihen. Perusteesti niille kyllä tehdään. Että... Ja ne, niin paljon samassa, että sielläkin on ne kaikki levimisen mahdollisuudet. On, niiden on. kanssa pitää olla varautunut siihen, että, että jatkossa voi tulla terveysongelmia, mitkä on nyt piileviä, mm. mutta vastuullinen järjestö yleensä myös puhuu niistä, että on nyt löyty eläine, tämä ei ole. Tämä ei ole mm, niin kuin kasvatettu rotu, mm, kissa tai että mikä... koira. Et sun pitää ottaa, kun sä adoptoit, niin sä otat huomioon. Joo, siinä on se oma riskinsä tietysti kyllä, kyllä. aina, mutta eihän se aina sitä tarkoita, että ne on sairaita. Ei, ei, ei tietenkään tarkoitakaan, mutta siinä on sen riskin, että riski. ei tule yllätyksiä. Joo, ottaa riski. Meillähän oli tämä koti Kattila täällä haastattelussa. Joo, joo, joo. Terveisiä vaan sinne Hämeenlinnaan. Joo, se on sinne minun huudeilleni, mä oon sieltä päin. Niin... Sä sieltä päin, joo. joo, joo. Se <laughs> niin on varmasti sellainen paikka, josta kanssa uskaltaa sitten hakea. Joo. Hakea ja he myöskin varmasti haluavat tehdä niin kuin paperit ihan tarkkaan, että, Kyllä. että, että miten se menee. Ja mä otin aikoinaan Hesystä sitten on jo aikaa hirvittää, että niillä ei ollut vielä edes mitään, mutta onko pienen pieni toimisto, missä ne kissat olivat mm. otin sieltä ja mun piti tehdä ihan paperi siitä, että mm. jostain ja kun tämä kissa kuolee, niin mun pitää ilmoittaa mm. Mm. he syyn siitä. Mutta ei ja ei monta kertaa onkin semmoisia, että niillä ei ole siinä mielessä perävalota että sä voit kyllä olla niihin yhteydessä ja kysyä sen kissan taustoista ja kysyä apua mm. ja joo. jopa palauttaa sen kissan. Jopa palauttaa mieluummin ja, jos... ja että... haluaakin kissaa takaisin ennen kun että se lähtisi sittenkin. Kyllä. kyllä, kyllä. Että tämmöistä, että oli vain sen takia tosiaan, että silmät auki, niin sitten mä ainakin mm -hmm. olen hirveän sinisilmäinen ja niin uskon kaikki, mitä sanotaan. Mm -hmm. niin Moni on, niin... ja siis tavallaan se kertoo siitä, että sillä ihmisellä on niin kuin Hyvä sydän, hyvä että sille sydän, ei ole pahat itsellään joo. mielessä, että se ei välttämättä joo. ymmärrä, jolla jollakulla toisella todentotta totta on. On, niin. Mm. Ja tuommoinen vakuuttava ilmoitus, niin siihen haksattaa helposti. Että... Et ehkä ehkä niin mitä haluaisin vielä lisätä on se, että tänä päivänä pentotehtoaloista löytyy hirvittävän hyvin tietoa netistä. Et jos on aikeissa ottaa lemmikin ja, ja, ja järjestöistä aineeseen. löytyy. Ja niin kuin totta niin monesta asiasta löytyy, että jos on aikea ottaa lemmikin, niin todella ottaisi asiakseen käyttää sen pienen ajan siihen, että tutkii, mitkä on ne varoitusmerkit ja täyttyykö. Miettii ihan toden täyttyykö ne tämän kohdalla ja mitä mun pitäisi vielä kysyä, jotka asuvat, että mä varmasti... Mm -hmm. niin kuin Vakuutan itteni siitä, että tämä on asiallisesti. Niin, tai ottaa vaikka joku kaveri, joka vähän tietää, se pystyisi auttamaan siinä mm -hmm. hommassa. jos on itsellä vähän niin uusi maaperä, ettei niin tiedä missä niin, mennään. Niin. kertaa. Tai kysyä, mä luulen, että Kyllä. periaatteessa Kyllä. jostain niin kissaliitostakin voi jopa kysyä apua. Voisin kuvitella, että on jotain takia. Onko tämä oikea kasvattaja? Ollaan näillä edes. Ja, ja kysyä, että mulla on tällaiset huolenaiheet, että onko nämä niin ihan ok. Ja, ei jää niinku yksin niiden ajatusten kyllä, kanssa ja tee neuvontaa virhettä. Joo, Suomen kissaliitto auttaa. Joo, varmasti auttaa. Varmasti ja auttaa. Jos joku kysymys olisi väärä heille, niin he kyllä ihan varmasti ohjaavat oh, oikeaan asiaan. on kuitenkin ihmisiä, jotka niinku, joilla on myös se tahtotila toimii niinku pentu-tehtailun vastaisesti kyllä. ja niinku niiden rotujen ja kissojen yksilöiden hyväksi. Kyllä. Hmm. Ja sama koskee ulkomaalta ottamista. Musta tuntuu, että siellä, siinä maailmassa pitää olla vielä varovaisempi. Niin siellä varmasti varovaisempi. Varovaisempi. Kyllä. Joo, kyllä se Joo. sanotaan, että hmm. se on niin semmoisellekin vähän niin ammattilaiselle kielelle kissan kasvattelekin se ulkomaalta kissan niin se on kissan Se ei ole ihan se, semmoista, että Tulta se meni näin. Herään, näin että, niin. tota, se, että vielä maalikko lähti sitä tehtävää tekemään, niin Juuri kyllä näin. mä sanoin, että siellä on aika monta kompastuskiveä tosi enemmän. Kuin... Ja sitten ihan totta kysyä enemmän sellaiset ihmiset, jotka todella tietää sen maailman, niin pikemminkin kysyä apua kuin lähtee sitten yksin sohimaan. Ja niin kuin nyt puhuttiin mm. järjestöistäkin, niin että jos haluaa ottaa järjestön kautta, niin selvittelee sitä mainetta ja esittää kysymyksiä ja kyllä. on niin tarkkana, mistä ottaa. Kyllä. Ja, ja lisättäkö nyt vielä niin jopa maatiaisten kanssa olkoonkin se, vaikka että se tulee sieltä torista niin ilmaisiksi tai 50 eurolla, niin kysyy sen kissan taustoja. onko tämä luovutusikäinen, mitä toimenpiteitä tälle on tehty, mm -hmm. mistä mm -hmm. tämä on niin peräisin että no, ei, ei niin päästä sitä puhutia. kissanantajaa niin helpolla. Joo, Joo. Joo ja Joo. Mulla, mulla on semmoinen niin tärkeä juttu, jos mä no. lähdetään maatiaiskissaa ostamaan, niin No Mä haluaisin, että se olisi rokotettu. Mikä se on mm. vaikea saada ne rokotukset hommat? <laughs> se on se neljäkymppi niin <laughs> se rokotus Se on niin yksinkertainen. Ja jos sulla on sitten jo muita kissoja tai koiria tai joo. elämiä kotona, mm. niin silloinhan tämä saattaa tartuttaa ne toisetkin. Joo. Ja. Silloin se tulikin aika kalliiksi. Siinä myös selvittää ne ihmiset, jotka edes jollain tasolla välittää niistä kissoista, jotka on ottanut jo sen askeleen niin itse vapaaehtoisesti, perushyvinvoinnista huolehtinut, koska ihan liikaa on näitä, jotka antaa kissoensa lisääntyä puskissa ja viisviikkoisena mm -hmm. ne rupeaa niitä ilmaisiksi tuputtaa niillä on, niinku, niillä on just tämä, että kun ihminen on yhteydessä, niin kaupat on tehty, tulee hakemaan heti Joo. kun mahdollista ja perävalot takuu. Sitten siis kunnon kissakasvattajat kissa omilla pienillä jutullaansa haluavat totta kai niinku Vähentää tuommoista pentutehtailua ja ottaa kissojen arvostusta on pikkujuttuja, mitä jotkut kasvattajat esimerkiksi on alkanut tekemään. Et esimerkiksi kun myydään lemmikiksi kissa, niin jotkut kasvattajat on alkanut varhaissterkkaamaan tai laitamaan mm -hmm. kissojansa. Että kun ne lähtee maailmalle sinne perheeseensä, ne lähtee sinäkin vähän vanhempana, mm -hmm. jopa 16 viikkoisena tai jopa Jou. vieläkin vanhempana joo, sterilisoitu, sterilisoitu sitä ja ennen. Joo. Ja siitä ja pentutehtailija ei ole kiinnostunut siinä vaiheessa, kun se kuulee, että pentu myydään sterkattuna, niin enää en mä enää kiinnostunut, enää sitten ei sen puhelun jälkeen, hupsista heijaa. Eli sä tiedät siinä vaiheessa, että se oli myös varmaan pentutehtailuun tai sillä mm -hmm. meinattiin tehdä jotain. Minkä takia tavallinen mm -hmm. ihminen, miksi sille ei kelpaa sitten leikattukissa? Mm -hmm. Nimenomaan. Tai se haluaa helpommalla. Aivan, miksi hänelle ei kelpaa? Mm -hmm. Kyllähän siinä mm -hmm. on ollut, että kun kelpaa vaan... Joo, täytyy olla joo. Tai se Eli t... nämä on tämmöisiä pikkukeinoja, leikatuja. mitä kasvattajat tuolla käyttää jo Suomessa on ainakin alettu heräämään, että... Jos menee lemmikiksi, se lähtee sitten leikattuna. Juuri Kyllä, sinne. nimenomaan. Se nimenomaan, nimenomaan se että ainakaan omasta kasvatista ja tulee peen mm -hmm. eikä joudu no, kärsimään. Niin että. Että tämän ohjelman tarkoitus oli tosiaankin avata vähän silmiä. Tämä avasi minullekin silmät, vaikka mulla on kissoja ollut vaikka kuinka mm. kauan, niin en ole sillä tavalla ollut niin kiinnostunut, että mitä se pentutehtailu, mutta mm -hmm. kun mä luin netistä ja näin niitä jotakin kuvia, niin itku pääsee. Kyllä se ei itku tule. Mm -hmm. Kyllä. Se on hirvittävä siis maailma. On, se on ja kaiken, maailma. Tämä kaiken kattava nyt tämä meidän juttu on ollut, niin, niin kuin kehottaa ihmisiä ottaa hirvittävän hyvin selvää ennen kuin lähtee siihen mm -hmm. kissan tai koiran tai minkä vaan lemmikin hankin, että mistä se tulee ja ottaa selvää siitä, että mitkä on mm -hmm. ne pentutehtailun varoitusmerkit koska ne on tänä päivänä hirveän helppo löytää netistä. Ja netistä ei uskoa ylhastu. siihen, kun se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. niin ja Silloin, on silloin pitää kellojen soida, että <laughs> tämä on, on hoidettu kaikki, et ei pitää maksakaan rotukissa puoleen rotu hintaan. hintaan. hintaan. Mm, ja se tosiaan niin se, se puoleen on sellainen hintaan, asia, mikä on... ei tule tapahtumaan. Joo, että se tuhat euroa olisi varmaan se. Kyllä se pennun hinta pyörii siellä, 1000 euro plus miinus 300 noin suunnilleen. Ja siitä ei jää mitään. Siinä on kyllä niin ei paljon ole. menoja, ja tietysti tässä menot ja kaikki tämmöiset ja ruokailut on. ja kaikki on on silloin kuin ihan Siinä sieltä ei halvimmasta päästää ostata kaikkea ja että on rokotettu, rokotettu ja Joo kaikki on se että se, ja täkkinen vielä se skenaario että ö, siellä olisi kaikki mennyt hyvin ja emosulla olisi ollut aina koko ajan terve, eikä Pennulla ollut mitään ongelmaa, pientä haaveria, jos tulee eikä mitään, niin silloinkin se on plus miinus nolla. Mm, mm, Auta kun siihen mm, tuleekin mm, joku mm. ongelma. tai vielä ke keisarileikkaus tai joku mm. tilanne, niin si siinä ollaan oikeasti yeah, miinuksella. Niin, joo, joo. Mm. Että se ei ole sitä, että siinä mennään, Ai, mm. mennään tosiaan sydän edellä eikä joo. rahaa edellä. Juuri näin ja todellinen mm. niin, tai siis oikea eettisesti toimiva kasvattaja ei myöskään niin vetoa sen ottajan tunteita is in päinvastoin tekottaa selvää, että se ottaja on, että se kissa mm. tulee kunnolliseen perheeseen ja Nimenomaan. on tiukka ja mm. tarkka ja vaatii mm. siltä ottajalta, eikä niin vetoa sen sääntöihin että Tämä, tämä menee lopetettavaksi. Mm. Tai, mm. tai, tai, tai mm. ota, koska on kokenut näin suuret tappiot jo ja, Joo, niin, niin poispäin. Mitä ikinä mm. ne voikaan keksiä, tarinat on varmasti niin kuin monenlaisia. Niitä on monenlaisia. Mm. Mutta tämä oli tämmöinen tarina, tämä. Toivotaan, että Kyllä. tästä olisi paljon apua. Joo, sitä Paljon mä herättäisiin keskustelua ja, ja herättäisi ihmiset todellakin niin kuin ajattelemaan sitä, että hetkinen, Joo, Koska et, niin tämä kauan on? tätä tapahtuu, kun se raha on se mm. määrittävä niin tekijä on, riikkuu, niin... Joo, Joo, ja se, se, että halutaan saada halvalla, niin Joo. kauan tätä tapahtuu. Niin kauan tätä tapahtuu, mm. että se on se ensimmäinen asia vaan se, että tehdä siitä sitten ilmoitusvalvonta. Mm. Eläillään poliisille ja se on silloin eläinsuojelurikos ja ne otetaan pois. Joo. näitä pentutettailijoita ja Kyllä. sitä kautta se saadaan loppumaan. Kyllä. Kyllä. Mm. Mutta eiköhän mekin lopetella nyt tämä meidän raskas aihe, mm, mutta raskas hei. Aihe. Mm. Niin kuin mä sanoin, tämä on mutta tärkeä, mutta törkeä. Niin. Mm. Todella, todella. Niin. todella niistäkin täytyy keskustella, Kyllä. että me herätettäisiin herätettäisi ihmiset siihen, mutta keksitään jotakin jatkossa sitten kevyempiä juttuja. Kevyempiä juttuja. <laughs> ei ainakaan ensi kerralla ihan näin raskasta. Ei, ei ihan näin raskasta, <laughs> mutta tämäkin raskaatkin asiat pitää käsitellä. Kyllä. Ei niitä Kyllä. voi lakasta tuonne ei, ei. ei tämmöistä olemassa, olemassakaan, koska tämä on olemassa. Hmm. Hmm. Ja siihen on helppo puuttua olemalla ottamatta. Hmm. Nimenomaan. Juuri. Se on se ainoa konsti. Että näin jatketaan ja kiitoksia teille, kun jaksoitte kuunnella meitä taas. Kiitos. Pekka laittaa varmaan meillä jonkun loppumusiikin tämä vielä.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 Kuka ei valitettavasti tykkää muista eläimistä eikä lapsista, mutta hän kyllä tykkää hirveästi kaikista ihmisistä muuta. Tykkää, kun sitä pussaillaan. Ja... Olis mulle sopiva kyllä, kyllä, mutta kun mulla on ne kaksi siellä. Se on niin ihana voi, ei kun se on ihana. Joo. Joo. Hän on lihonut meille sen vuoden aikana, tietenkin sen kiloon ainakin.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 Ja, ja tota, samalla tavalla, sit, täällä ei ole mitään lemmikkieläintä, mutta tota, ne on jo lähtenyt tässä vaiheessa nyt kotiin. Mutta. Täällä siis on esimerkiksi no, myös kaikenlaisia koiria, riippuen mitä niitä vaivaa, että onko ne vaan heräämässä täällä vai, vai odottaa toimenpidettä, vai odottaa ottoja vai, vai niitä vaan nesteydetään mitä tahansa. Et vähän vähän sit riippu. riippuu.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 Pitäisi olla helpompaa kuin ihmisten. Mä keskustelin joskus ihmisten anesteerologin niin koirien ja kissojen intupointi on, on paljon helpompaa. En tiedä. En ole intupoinut ihmistä ikinä. <tos> Noin. Mm. Ja sitten meillä on, on semmoinen aika uusi ja iso juttu, mitä on, on siis täällä paltteissa. Suomessa ei ole yhtään laitetta, missä on sitten joka on siis äh, äh, sitä käydetään, sitä laitetta siis, tota, äh, silloin kun munuaiset ovat pettyneet. Eli tota, aika hyvin äh, se laite siis, toki voi olla aino mahdollisuus sille eläimille selviytää esimerkiksi siis akuutti munuaisvaurio. Kissoilla, mitä syödyt kissat, ähm, mm, kaiken mm. myrkytys mitä tulee mieleen, ähm, kissat, että et jos ne on juonut, nuollut semmoista, niin ihan pieni määrä jo riittää, että ne sais vakavan munuaisvaurion. Ja semmoinen laite on oikeasti siinä hetkessä pelastava. Ja toki siis äh, koirilla kaiken maailman mahtavia semmoisia,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 Hyvä mahdollisuus. Ja on siis toki kroonisia munuais, no, munuaisvijan eläimet, niidenkaan se hematialyysi on aina semmoinen iso kysymysmerkki. Että tota, siitä tapauksesta, niin on meille myös potilaita, kukat käy täällä viikoittain. Kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa ne käy täällä hematialyysiissä ja sitten niitä vaan, että ne pystyvät sen laitteen avulla. Ja, siis tällaista laitetta ei ole nyt Tallinnassakaan missään muualla kuin täällä? Ei, teillä. sitä ei ole missään muualla. Palteissa sitä ei ole Suomessa. Pari viikkoa sitten just Helsingin yliopistolta lähetettiin tänne potilas, niin hänelle tehtiin kolme hematialyysiä. Hän oli juonut jäähdytysnestettä mahdollisesti. Onko tuo hoito hirveän kallista? Uh, Joo.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 kenestä mä vähän niin ennen puhuinkin, niin kissoja aika vähän, koska kissolla ei esiinty niin paljon kaiken niin tarttuvia tauteja, mutta leptospiroosipoirat, parvopennut, että kaikki, kaikki tämmöiset mitä semmoisia tarttuvia äh, mahdolli, -mahdolli, tai jos me ei, mitäs muuta, no kaikki tämmöiset mitä esin useimmiten koirilla niin ne laitetaan tähän eristysosastolle että ne ei oo niitä muiden kaa siellä, siellä. toimenpitehuoneessa, toimen missä ne oltiin. Ja, ja tota, seuraavaksi on meillä siis ultra ja erikseen huone sitä varten. Täällä tehdään siis semmoset Ultraainitutkimukset, joko vatsa-ontelon, ollaan kurkattu myös tarvittaessa sinne rintaantelon puolellekin ja endoskooppi, mikä siis tarkoittaa semmoista kameraa, millä voidaan katsoa hengitysteitä ja voidaan toki katsoa ruoansulatuskanavaa, eli ruokatorvi, maahanlaukku ja osa siitä ohutsuolesta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 Sen takia pitää olla aina inhalaatio noin noin potilaat Noin, sitten käydäänkö katsomassa vaikka labraa selitetään pikkasen mitä me siellä labrassa tehdään ja hoidetaan ja Tullaan Missä tänne kahvihuoneeseen mielestä Pääsetkö tästä edes ohe? tuva tästä? Tuu ei ole purkaa purkaamaan sitä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 Just sen takia, että kun niitä tarvitaan ottaa niin paljon, niin, niin sit se kustannus ei ole niin iso. iso että. Juu, eli sitten se verikaasulaite, sillä saadaan aika nopeasti ja, ja, ja tota, se on, on sen takia semmoinen hyvä, hyvä käyttää. Ja sitten on, on toki ähm, maksaa munuaisarvoja, katsotaan täällä, kilpirauhasarvoja, korttisolia. Uh, perus puna-valkosolujen arvot, uh, kaiken mm, semmoisia snaptestejä joka tarkoittaa vaikka punkkien, punkkien tota, uh, kautta leviviä tarttuvia tauteja, ja anaplasmoosia, semmoisia pystytään tarkastamaan täällä Pissanäytteet uh, Tutkitaan täällä kaikki semmoset korvanäytteet, ihonäytteet mikroskoopilla. Ja aika paljon sitten lähetetään myös ulkopuolisen laboratorion, joten esimerkiksi kasvaimet, kasvaimet tai siis muodostumista otettu sytologia eli solunäytteet, että semmoisia lähetetään myös ulkopuolisen laboratorion patologille tutkittavaksi. Noin. Tehohoitoyksikkö on meillä vielä. Meillä on myös olemassa. Ää, mutta se ei ole vielä nyt. Niin, Sillä ei ole vielä niin paljon käyttöjä. Siellä on myös häkit ja kaikki. mutta kun se niitä muita tiloja on niin paljon, niin vain sinne, sinne tähän mahtuu aika paljon. Oliko niin, että tämä on siis viron suulin klinikka? Kyllä, juuri Joo. näin. Joo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 Kun, kun toinen puhuu ja ymmärtää suomea, että mitä, mistä on kysymys. Juuri näin. Mm. Mä en ollut ihan samanlaisessa tilanteessa kun lääkäri ei puhu eitinkieltä, niin on kyllä aika vaikea, vaikea ymmärtää sellaisia, mm. semmosia. Mm. Ja just, kun on vaikeita hetkiä ja tarvii selittää helposti mm. niin, että mm. mä pystyy ymmärtämään, niin mm. on kyllä samaa mieltä, että se kielen puhuminen on tärkeä. Mm. Mm. Onks me nyt käyty läpi tää koko? Olemme kahvihuoneessa jolta vielä käyneet, <tuhu> <tuhu> mutta joo kahvihuone ja kokoushuone on vielä erikseen. Joo. <tuhu> Onks niin, että täällä teillähän ei hoideta muuta kuin näitä pieneläimiä tietenkin, että ei mitään <tuhu> Joo, meillä on sitten vaan pääosin koirat, kissat ja eksoottisia eläimiä hoidetaan jonkin verran kanssa, mutta isot, isot eläimet sitten jää sinne. Muille eläin ääkellä. Mm. Landelle. <lannille> <lannille> <lannille> <Lannille, lannille, joo. lannille> kiitos sulle, Marili. Tämä oli tosi, tosi kiva. kiva ja toivotaan, että tästä kuulijoillekin on paljon hyötyä.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 Mun kävi auto outo olento. Joskus pyysin sen pelaamaan Nintendo. Vanhempiensa haisi kuteissaan. Se pajja juurissa oli sitä toisinaan, mä lainasin sille mun sarjiksi, se mulle äänitti, paisti ja meideni. Kaverit nauroi, kun ne huomas sen. sanoi et otin sit lemmikki ilvekseen, Vakava poika, luokka kuva. Makava poika luokka kuvassa. Kun näin viimeisen kerran ilvekseen, sen katse kertoi.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 Viimeisen kerran ilveksen sen katse. Se kymmenen, löpissä lukijat Ilves on ykkönen. Se lauloi koko Suomen polvilleen, jokaiseen yksinäisen sydämen Mimmit ulvoi, me sua rakastetaan, kun Ilves käveli pois Ja kaiteella hotellin parvekkeen levitti kädet, astui taivaaseen. Vakava poika kansikuvassa. Vakava poika kansikuvassa. Ja Kattiradio on tosiaankin nyt jalkautunut täällä Tallinnassa, me tulee tänne Petsiti, mistä on? Petsiti Lemmik lemmikloomaklinikka. eli Lemmikieläinten klinikka. El Joo, ja olemme kiertäneet koko, tuota, koko tämän hoidon, täällä on käyty tuolla...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 Sulle sitten niin, että kun sä täältä lähdet kotiin, niin tuleeko ne ajatukset mukaan kotiinkin? No, kot kotossa mulla on kolme koira ja sitten mä joka päivä olen ihan onnellinen, että mun koirat on vielä tervet. Mm, mm. Joo, ja mä kiitän Jumalaa tästä.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 It's just a yellow lemon Katte taas päivää päivää Meitä on nyt täällä studiossa Sirpasusi, joka joka pyyhäsi Helsingistä tänne Tallinnaan, ja minä olen Helena Paalonsalo. Ja me kerromme teille nyt aika jännästä jutusta tänne Kassikovik-nurriin. Saapui tänään kolme uutta pientä kissaa. Ja Sirpa, sä voisit kertoa ihan siitä, että mistä, mistä näiden tarina alkoi, näiden kolmen kissan tarina. Mistä se oikein alkoi? Mistä se löysitte? Joo, Mä olen Sirpa Susi. hei kaikille.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 Se on se rakkaus, että ne rakkaus, saavat on rakkaus, rakkaus se on kaikkein rakkaus. tärkeintä. Ja, ja nyt tänään oli sitten se päivä, jolloin ne piti päästä niin maailmalle. Niin, aika, aika rankka päivä mummille ja tietysti pienille. Se on varmaan.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 Pyrimme vaan rakastamaan, niin mä uskon, että se riittää aika pitkälle. Kyllä. Hmm. Mitä sä kuulet, totta Sirpa, kun sä käy siellä hapsalussa, niin siellä kissojen varin paikassa. mitä siellä tehdään? Mitä siellä tapahtuu? Siellä tapahtuu ihan näitä perusjuttuja, mitä omien kissojen kanssa kotona, eli puhdistetaan vessoja. Puhdistetaan paikat kaikki siellä, lakastaan, pestään lattioita, sitten annetaan ruuat. Ja sitten leikitään kissojen kanssa, eli sellaisten kissojen kanssa, jotka haluavat leikkiä. Ja siellä on vanhoja kissoja, jotka katselevat vain, että kiva kun sä tulit ja olet mm, meidän kanssa. Mm. Mutta sitten on pienempiä ja niiden kanssa leikitään. Niin siellä on se pienten puoli erikseen, ettei se ollut niin, että Ää, on, on, kyllä, eri kyllä, on, on eri huoneessa? Kyllä, pienet on eri huoneessa. Tekehän hyvin ne koteja siellä on, mä en nyt tällä hetkellä nyt tullut yhteydessä, mutta tuota, koteja on löytynyt kyllä, ai, mutta ai. se on yleensä pennoille. No sehän, sehän. Vanhemmat kissat jää sitten, mm -hmm. että, joo. että niillä on paikka siellä. Joo, joo. se tahtoo olla, olla se ongelma, että vanhemmat kissat.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 Pitää olla, niin tuota, kyllä, mun välillä täytyy mennä ihan peilolle piiloon. uskalta kun, kun juokset out Niin kovaa. Mä uskaltaan kun kuulu juoksin out crowin kovaa. Mä uskaltaan niin siitä, se mä niin out kun tuota, mutta tässä eletään nyt sitten jännittäviä aikoja ja tietysti tässä mulla on hirveästi sulu puserossa, mutta kissoja täytyy ajatella kyllä. se osa tärkein. Ja sulla on mahdollisuus käydä täällä. Mä olen siellä mm -hmm. Helsingissä, mä vaan kuulen sitten kuulen, so kyllä, tai joo, Facebookin joo, kautta tai joo. näin. Mutta mä olen itse tuossa joulupuun neljäs päivä sitten tänne ja tulen katsomaan kyllä sitten, joo, sitten. kissoja ja varmaan ajuttelen jo että... Joo, varmasti. Katti niin myöskin. että ja tiedämme sitten kissoista paljon enemmän.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 Nytkin sellaisia, niin kuin esimerkiksi Arvas, joka ei ole kauhean sosiaalinen, mutta hän kuitenkin viihtyy täällä, ei se ei se aina ole siitäkään kiinni. Joo. Mutta pääasiahan se on, että jokin on hyvä olla, saa ruokaa, on lämmin paikka. Kyllä, nimenomaan. Ja vaijauksia. Ja, joo, rakkautta, mm. rakkautta, mm. rakkautta. Mm. rakkautta. se on se loputon. Kyllä. Loputon niin sitä. Siitä täytyy puhua, puhua ja tuota, mutta olisiko tämä tässä nyt, että nyt me lähdemme, katselemme eteenpäin, että mi, miten tässä tapahtuu. Me kerromme lisää sitten. Kerrotaan koko ajan, katsoin, jos on lisää sitten, että mitä, mitä tuota näille täällä kuuluu ja laitetaan kuvia varmasti sitten, siinä kun he tulevat, tulevat esille. Ja pidetään peukkuja kaikille. Pidetään peukkuja.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 Virpi tuolta Suomesta tuli kertomaan meille tallikissoista, eilahoivastavilla kaksi kissaa ja meillä on on ollut, minkä, ollut, minkä, joo, on, minkä, minkä. Minkä, minkä. Minkä, minkä. Meillä on ollut täällä, meillä on ollut laivakissa ja meillä on ollut kirjakauppakissa ja moottoripyöräkissa ja virastokissa. <littuminen> Monenlaisia, <littuminen> työntekijöitä. <littuminen> Monenlaisia työntekijöitä, tonnalaisia terveisiä sinä Yhtäälle hän on nyt saanut tota, hän on hän on saanut oikein tämmösen... Haluin. Joo, ihan Joo. Joo. on saamunut <laughs> kaikki nää, kulkuluvat ja taas. Kulkuluvat ja kaikki, että kaikille näille kissoille hirveän paljon terveisiä sinne. Todella musiikkia välissä jatketaan sitten virallikas. Really love me, Timber, love me, Groove Thank you. Never let me go. You have made dear, my dear turn blue <laughs> and I love you so love me tender. Love me true. All my dreams for my I deserve.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 Sitten meillä oli kirjakauppakissa ja sitten meillä oli moottoripyöräkissa, Börje, joka on ainut, ainut kissa, joka on itse ollut täällä paikalla studiossa. Ja sulla on myöskin sitten tallikissoja. Kyllä, ja he on itse asiassa aika suuressakin roolissa. He voi sanoa, että ne on meidän tallipäälliköitä oho, oho. nämä kissat siellä tallissa. Eli, Teillä on kaksi siellä vai? Kyllä, Börje ja Pulla. Että tääkin on Börje, etten tiedä onko. Hänkin on Börje. Kyllä. Aha. Hän ei ajaa moottorityöreä. Ei, ei, mutta traktoria mielellään sekä on kotikärryjen kyydissä. Mutta ei hevosen? E, vielä Hei ei ole ollut. Selässä on kyllä kävellyt silleen, niin kuin ajattelin, että tässä tulee joku kauhea katastrofi, kun se hyppäsi sieltä semmoisen karsinan päältä hevosen selkään. Mutta Mut ei hevosen säikähtänyt? Ei, ei säikähtänyt. Eikä verje? Ei. No niin konkareita jo. Joo. Ne, tuota, ne on kauan ollut teillä siellä? Ne on ollut 12 vuotta, 12 tallikis vuotta? Joo, tallikissoina. Kyllä.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 Mun onni on se, että mulla on todella hyvä eläinlääkäri mm. Ja meillä on semmoinen sopimus, että hän kertoo mulle kyllä sit sen, että jos mm, mä, jos mm, mä niinku jollain mm. tavalla itse hoksaa mm, sitä, että mm. nyt niin, niin on aika lähteä sitten sinne niiden muiden enkelieläinten kanssa, niin me ollaan mietitty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 alkaa se hörinä, joo, joo. niin, niin joo. se on semmonen että heit, mä oon tullut kotiin. Joo, se hevoset, mitä se hörisevät. Mm -hmm. Hörisevät ja kissat kehräävät, mutta se on, se on kerta kaikkia, se on terapiaa myöskin ihmisille. Mm. Meillähän oli jo kampanja joskus, kun silittävä käsi ei mene nyrkkiin. Toi on muuten ihana, toi on muuten ihana. Toi pitää muistaa pistää tonne kattiradion sivullekin nyt sitten, että mm. se on, joo, toi hieno, Ja toinen on, että eläin ei koskaan syrji. Joo. No, rakkaus, se on niin, niin vilpitöntä. Niin. Se on niin Et siinä on. meillä olisi ehkä kaikilla vähän opittavaa siis Kyllä. ajatusmaailmassa nykypäivänä kuitenkin. Nykypäivänä, varsinkin nykypäivänä, mm. että syri ja Eläimet eivät syri rakastavat. Rak Kyllä. Ja me rakastamme. Kyllä.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 Se voi olla. Mäkin niin. opin sen omalta äidiltä. Niin, niin. Että se on niinku ihan periytynyt sillä tavalla, ja että se on kotona opetettu. Ja, tai ei tarvitse paljon opettaakaan, ei. se on. on. Tietyllä eläinten kunnioittamisella. Joo. Niitä Joo. on kunnioitettu eri tavalla. Ne on ollut ehkä enemmän työeläimiä mutta kuin nykypäivänä. Joo, mutta, mutta se kunnioitus on säilynyt. Mutta kissasta on moneksi. Nyt Kyllä. meillä oli tallikissa sitten vaihteeksi. <laughs> Kiitos sulle, Virpi. Hyvä. Kiitoksia. Moi. Radio täällä taas naukaisee ja nyt meillä onkin aiheena ihan kokonainen kissa-kahvila, eli kassikohviknurri täällä Tallinnassa. Onhan toki tästä jo aiemminkin puhuttu ja kerrottu tästä kahvilasta, mutta varmasti on uusia kuuntelijoita, jotka eivät vielä tiedä, että mikä ihmeen kissa-kahvila täällä oikein on. Ja meillä on täällä studiossa nyt vieraana kissakahvilan omistaja J.J. Joo, kiitos. Illin. tervetuloa. Moi. Ja sirpasusi. Hei. Joka on tehnyt paljon hyvää työtä tämän kahvilan eteen. Sitten kerrotaan sitten siinä lopussa. Pekka on tuolla äänipöydän ääressä ja olen Helena Paavonsalo. Elikkä kissa kahvila nurri. Miten se voisi oikeastaan suomeksi kääntää? No nur, nurri on kehräys suomen kielällä. Joo. Että se on ihan vaan...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 Ja silloin kun ei ollut mitään tehtäviä, tehtäviä muutenkaan, vaan laiskoteltiin kotona. Niin, sitten, no, että sitten Perustettiin sitten, aluksi ei, ajateltiin, että onko se hyvä. Ja sitten kun itselle myyty, niin katsottiin, että onko ihmiset myöskin kiinnostuneita. Ja laitettiin Facebook-gruppi.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 Otettu melkein kuureltasaralta ihmiseltä rahaa, että me avataan kaffilat, että nyt se pitää tehdä. <köhön> ja mistä nämä kissat sitten tulivat? täällä ei <köhön> niin, alkuperäisiä... <köhön> Aluks kissat tuli yhdestä Tallinnan turvapaikasta, jonka kanssa meillä lopulta ei ollut oikein hyvää yhteistyötä, koska... Meillä ei ollut kokemusta ja he eivät pystyneet vaatimusten mukaisia ja kissoja tänne antamaan. Ja kun meillä ei ollut kokemusta, niin me annettiin kissoja pois. Ja kissat, ne jotka jäi tänne, niin ne stressantui siitä, että koko ajan pitää taistella omasta paikasta ryhmässä.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 Kissa haluaa löytää jonkin jokin, että se, se sano, että mä haluan, että sä oot mun ystävä, niin, mm. niin silloin, ja jos ihminen on samassa otsi, etsimässä kissaa, niin silloin me annetaan. Joo. Mutta Joo. se on kerran vuorossa. On löytynyt sitten. Mm. mutta se on kerran vuorossa. Mm. Mm. Joo, no nythän lähti puumi, joka oli hyvin meni. kuuluisa kissa täällä, että kaikki tunsivat puhummin. Pukkaan. Joo, että pummi oli äh, kaikenlaisia teppusia tekevä. Pummi ja Ufo äh, teki yhteistyötä myöskin, että pummi avasi oven, vessaoven ja äh, Ufo sitten raapaisi kaikki paperit tulossa. On teillä varmaan jonkun verran tuhojakin täällä tehty? No on tehty. Mutta niin. ei, ei, onneksi ei liian paljon. Niin. niin. Mäkin, jos tänne kun on tullut aamulla, aamulla niin kun ensimmäisenä asiakkaana, niin näkee, että täällä on ollut jonkinlainen yömeno, yömeno päällänsä, mutta niinhän se pitää ollakin. <köhön> niin se pitää ollakin. Että... Nyt kun kuuntelijat eivät näe, niin kaikki kissat on myöskin haluat, haluavat tulla haastatelluiksi, mutta.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 Ihmisiä, ihmisiä, suomalaisia käy aika paljon, mutta muualtakin, eikö niin? No joo, että mä tarvitsisin palvelijan, joka osaa hindua, Kiinaa, Japania, Filippiineja, Koreaa, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, Espanjaa, Viroa, Suomea, Venäjää, Serbiaa. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh>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 Heillä vähän pitempään. Joo, joo. Ja Helsingin kissakaffilla muistaakseni avasi vuosi, vuosi sen jälkeen. Joo, joo sielähän se on edelleen... Helsingissä on tämä, sen nimi on nyt Helkatti. Helkatti ja se on siinä kampissa. Joo. Oliko se nyt Fredrikinkatu 55? Joo, se oli Fredalla. Joo, Fredalla kuitenkin. Joo. Kuitenkin se on pienempi se.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 Alexei Turovski kävi täällä ja kun me tehtiin vähemmän mainontaa sille, mutta silti yli 100 ihmistä ilmestyy paikalle. Niin istui istu missä vaan. Et Eli yhtä aikaa 100 ihmistä aika. Se on kyllä varmasti aika moni tungus. Normaali, normaali e, ihmisten määrä, joka tänne mahtuu, on noin 55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 Light pätee. Niin pitää ollakin, niin pitää ollakin. Kissastahan se lähtee, lähtee se touhu tietysti. Ja kissat ovat täällä keskenään sitten öisin. öisin. Joo. Onks sulla mitään havaintoa, että mitä ne touhuaa täällä? Onko täällä kameraa täällä? Ei oo. Ei, kamera ei ole ja en mä tiedä mitä näitä touhua. Että sitä pitää kysellä niistä, niiltä ihmisiltä, jotka käy täällä Eh, Ikkonan takaa kattamassa eisin. Joo, joo, joo. Mä ajattelin että että joskus tulisin tänne yöksi. Yöpyisin täällä seuraisin, mitä ne touhuavat täällä. Et kyllä niillä varmaan on omat touhunsa. Ja tietysti sitten on myös se lepoaika, että saavat levätä. Joo. Levätä. Ja sitähän tosi jotkut, niin kun, tietysti moni ymmärtää sen, että, että, että, että eihän ne ole koko aikaa hereillä. Että kissan täytyy nukkua myöskin päiväsaikaan, kun täällä käy vieraita. Joo. Onko teille tullut siitä mitään palautetta? Että? Ei, no, ani harvan jotkut, ei, ilmeisesti ei kissaa kissoja tietävät ihmiset ovat sanoneet, että ne kissat olivat vain noin, noin laiskattevat ole kuka, kuka tulleet mun vierään. Että ne vain laiskatteli ja makasivat jos jossain, etteivät ne ne eikä tehneet mitään.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 Lapsihan ei tietysti sillä tavalla vielä ymmärrä, no Ei esimerkiksi kissa nukkuu, niin ei sitä silloin saa mennä repimään jos kissa raapaisaa, niin kissa ei ole syypää. Ei, se ei ole kissan syy, sitten ei ole kissan syy. Ehkä se on ihan hyväkin, jos on tapauksessa oppiakin pikkusen sitten varomaan. varomaan että kyllä mäkin, vaikka minulla on kissoja aina ollut, niin kyllä mä osaan varoa niitä, varsinkin jos näkee ilmeistä, että nyt.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 Niin, täällä onkin nyt sitten tällä viikolla ollut suuret juhlat täällä kassikohviknurissa. Eli tänne tuli marraskuun lopulla tuli kolme uutta pikkuista tyttöstä. Ja, ja nyt he täytyivät, 18. päivä huhtikuuta heillä oli syntymäpäivät, he täytyivät kokonaisen vuoden. Vuoden ja tuota, teillä on ollutkin täällä aika vilskettä. Joo, että ihmiset ovat tuoneet lahjoja kissaillaan. On leikkikaluja ja on ollut säilykkeitä, että kissat, kissa syömistä ja leikkimistä. Mm. Ja jokainen päivä on tiistai, keskiviikko ja torstai, jokainen päivä on ollut eri kissan päivä mutta ei olla nimetty, että kenen, kenen, kenen koska... minäkin päivänä. Joo, että... joo, joo. Miten tuota, nämä syövät myös niitä säilykkeitä, kun sä kerrot, että... no, sekoitetaan, me annetaan heille raakaa lihaa ja raakaa kala. Joo. Ja, ja se on pääruoka. Pää pää siinä on kyllä on kanan sytäntä ja kanan sisus, sisemyksiä tai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 Osansa tässä asiassa. Sirpa, sulla on nyt osuutesi tässä asiassa, että, että tänne tuli nämä kolme pikkuveijaria. Joo, mä oon vuosia käynyt siellä Haapsalossa, Kylpylässä ja sitten kun siellä oli tämä varjopaikka. ja varjopaikka, mä olin siellä töissä. Ja viime vuonna siellä ei ollut pentuja, mutta oli vieressä sitten on tämmöinen vähän niin kuin huono-osaisten asuntola, mm. jonne sitten nämä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 Tulivat, tulivat meille ja mulla oli itselläni silloin kolme kissaa, yksi oli valtavan suuri kokoinen aksel. ja mä Olin aivan varma, että aksel syöne. ne. Et, kun aksel oli hirveän iso ja nämä oli pikkusia. Pikkusia, mutta siinä kävi täysin aivan toisinpäin. Eli mä muistan aina, kun tämä Milli yksi näistä pikkusista, niin ajoi Akselia takaa. Ja akseli ihan oikeasti pelkäsi ja meni karkuun. Se pelkäsi hirveästi. Se ei, se ei ymmärtänyt oikein, että mitä näillä tehdään, mit, mitä nämä on. Ne viihtyvät erittäin hyvin mun luona ja tietysti. Tietysti tuota, eikä nämä toiset kissat nyt näistä mitään, mutta tuota, nämä hän oli niin vauhdikkaita, että, että siinä kyllä sain niin kuin, tosi varovasti kävelläkin, kun aina oli joku Sieltä. tulossa. Sieltä täältä suihkittiin menevään. Ja, ja... Sitten ne olivat jo niin kauan ollut yhdessä kaikki nämä kolme, että me Sirpan kanssa pohdittiin, että mitä me tehdään. Että vaikea löytää semmoista kotia, joka ottaa kaikki kolme kissaa. Että niitä Sitten ei hirveän tärkeää, että ne saa, saa olla yhdessä. koska se on täälläkin on huomannut sen, että ne on hyvin... Mielellään niin ovat yksissä, toisten kanssa toki mutta ollaan myöskin yksissä, niin tuota, sitten me päätettiin, että kysytäänpäs kahvilasta, että saisiko ne täältä kodiin, että silloin ne saavat olla yhdessä ja niin, ja sitten tänne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 Joo, heillä on tosiaankin, nyt kun heillä on niin paljon elämän kokemusta, niin kuin tämä runoilija Milli kertoo, että niin paljon elämän kokemusta jo, että, että se silloin on semmoinen toimittaja, hän toimittaa asioita hirveästi, hän on erittäin aktiivinen, utelias ja, ja kaikessa mukana touhua. Että ei malta juuri nukkua kun se koko ajan seuraa. Ihan kuin pummi oli silloin samanlainen. Ja, ja Anni Vanni, Anni Vanni on koripalloilija. Hän ottaa koppia. Helena on opettanut. että nyt paperi tolloa ja heitetään. Ja niin hän ottaa kopia. Se, se ei ole koskaan nähnyt sellaista kissaa. Se hyppää noin metrin korkeuteen. Me Mille on oppinut siis pummilta sen, että jogyse on laukkuun täytyy mennä? Katso, et mikä on siellä on sisällä. Onko se oma laukku vai, vai asiakkaan että täytyy mennä? on laukkuun täytyy mennä. Ja se siltä tulee melkein niin jokaiselle asiakkaalle polville. Joo, se siilon sellainen joo, se ja se siinä ne. Aloin tulla rapsutu, rapsutetuksi. Joo, joo. Jo. Ja se silloin oli alun pitääkin hyvin semmoinen aktiivinen ja suuri koko isi näistä kaikista.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 ja sitten hän on yhden runoon kirjoittanut jo ja hän sen sitten minulle uskoutut, mikä tämmöinen runo, hän on kirjoittanut. Minä olen Milli, enkä mikään pajupilli no Ensimmäinen runo Ihan hänet <laughs> Nyt kyllä se siitä lähtee Itse tunto on kohdalla. kohdalla Itse tunto on kohdalla Runo voi pitää perustaa Joo, täytyy perustaa semmoinen, joo Että tämmöisiä tänne nyt kuuluu Teille menee siis kahvilassa hyvin Itse? Joo On <kohdalla> kesä, kesä tulossa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 Muovi, muovitetaanko? Ei. ei, ei. Joo, mä vähän pelkäsen, jos mä vähän pelkäsin. Jos ei. tulee muovit ikkunoihin, niin sitten se, sit se on kyllä. Ei. ei tule, Ei tule. On tule. siitä tullut mitään sellaista meteliä, mikä olisi esimerkiksi kissoja, tai kissoja? Ei, ei, ei. Siitä ei, mitään. ei tule mitään metaleja. Se, se, se ei ole mitään. Joo. Pieni haitta tuossa ulkopuolella. Että ei se Joo. nyt oikeastaan haittakaan ole. Mutta mm. se, että tuota,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 Onko teillä muuten ollut koskaan mitään ongelmaa siitä, että onko joku allerginen. Meillä on näin, että jos ihminen on allerginen, niin jotkut allergiat äh, tulee esiin hetkessä. Jotkut äh, ei näin m, nopeasti, mutta meillä on äh, vastaan päin käyvää ventilaatio. Joo. Eli meillä tulee, puhdas ilma tulee katosta. Joo. Ja Sitten likainen ilma vedetään pois lattialta, eli kaikki lika ja kaikki hajut pidetään maan tasalla. Siitä syystä ne, joilla on allergia, niiden... Ne voi tulla kokeilemaan. Että niin. Voi olla, että se ei ja tule. Ei tarvitse pelätä niin kauheasti sitä. Ja niin. Yleensä kai sellainen ihminen, joka tietää olevansa allerginen, niin ehkä ei, tuletkaan. ei, ei tuletkaan. Eikä tulekaan. Mm. Mutta kyllä se näkee, että kyllä ne on kissa-ihmisiä, jotka tänne tulevat. On se. Ja allergiakoilla on, allergikoilla, on mm. jonkinlainen tabletti myöskin. Mä tiedän. On ja. varmasti olemassa jotakin. Että jo ottaa. Jotkut mm -hmm. ovat sanoneet, että ne on ennen ottaneet sen allergia-lääkkeen, kun ne tulee. Joo, joo. Mutta on se aina näin, että se, joka on kielletty, on kaiken maukkainta. Niinpä niin, se on kaikessa näistä. <laughs> kaikessa. <tämän. laughs> joo, mutta tässä oli tämmöinen tarina nyt tällä kertaa, että, että käytiin tätä kahvilaa läpi. Ja sitten näitä kolmea, kolmea viehättävää neitosta, että näitä kannattaa kuinkaapas tulla katsomaan. Just. Niin. Kiitos. Kiitos, Kiitos. Kiitoksia, Kiitoksia Kiitos. teille. Mä voi.